الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم ده سوره آل عمران مدنی سورت ده کې 220 220 آیاتونه دي وشل رکو د ده شانی نزول ده صورت ابن جریر وادرین اکل کرده چه ده نجران نجران کی چونکی عیسایان و سیدل نو ده آل تانا دا روان شو پیغمبر پا صلی الله علیه وسلم سلم سره مناظری دپا په دای کې داوی پادری عبدالمتیح دې هم موجودو دای وزیر اهم دا دې هم موجودو نجران او ددی پور ابو حریثه بن الکما دې هم موجودو یعنی ویلو تسام اوش پیتا تسام بغر وان روان دی داروان او دیتی داکم او دیتی داکم ابو حارتا بن علقامان نو دی دقیسر روم دو روم بادشاہ داکم پا در بار کیم دا دیو لیو حیثیتو او دیو غد عزت کو نو دیو با دا د دربار تم دپل عزت جوړول د عبارت له او په ندی ربیع ماطبو ورکول بیا دې پلاره کې نو چانک لا ابو حارث جو نو دې په کوم احرانات باندې تکرار لري و پوره را چې تکرار یې و پوره نو ته په درو ورو ورو دارو نو مخ کو داغه قرطيون او ورته وایږي ته په بخته دړي روانې وې ته په بخته دړي روانې وې چې په نا روان دي کریم زمونګا تکرې پوری ابو حارث اور دوي غليشا وی غليچه چا دچا واره کی خبره کې هغه محمد عليه صلوات و سلام د الله وحي به نازلېږي او زمونګا تورات داغو صداقت کړي دا. زمونګا انجیل داغو صداقت کړي او نور تکم اتمانی کتابونه لیکته او قران کریم د مکینه وینا کړی دی دا د الله کتاب دی او حق او رښتونه کتاب وه او متی علی السلام او سلام کی کلا د دې خدا بیان وکړي دا په سورې کې ویل متی علی السلام او کلا په تل دو نو په هغه وخت متی علی السلام چونو غوې انتظار د قران کړ او څومره يهودیت کی دنیا کې تیر شوی دی دیمیر قرآن انتظار کړی ده نو ابو حاری تق پا گروه کرس توایی که ده تا سن خبر اوکڑا تا چه ده چا بارا که ده خبر کرده ده اغا پی غمبر ده نو دا اغا خواست دا اغا پا بارا که ده خبر اکول دیر جات نارواد بیاورت دارور ہوئی چه دا اغا بارا که ده خبر اما اوکڑا تاڑا پی دوم را غصدر اله او توایی که ده ده اللہ پی غمبر ده نو بیا ایمان پی وال اور دقیقہ مکلی درو ده په نو په ویټه ایمان کی پنن راړم نو دوی که بل واځه دبا بیا په دربار کې د جما کم حیثیت اوقات ته ما له کوم مقام را کړل نو کما په پیغمبر علی سلام ایمان راړ نو بیا بیا د دا د قدر او د مرتبه دا خیال میتابی دا خو د دې وجه ایمان نه راړم چې بادشاہ می خیال تاتی انې ما د خپتره کې راحت پیغمبر نو پیغمبر علی سلام دربار یخدستې کله دې راو نو, دیر او خودای دې ډېر زیات ملهamata پخپلو کې او بهر حال خراب له نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دې باټ شروع وکړو دوی ورته وی چې مصی علیه دا الله دېره دا الله دېره زمرا چې خدایان دې دنو غدری دې ای یو مریم دا او یو حضرت مسیح دی ان الله خالق ثلاثه او درې چه ملیت مسیح علیه صلی اللہ علیہ وسلم چه خدای وی پاکپر خدای وی پیغمبر علیہ علی السلام دیجیو آبونا ورکرو ارشاد او فرمائلو چه چرم مسیح علیہ صلی خدای وی انو خدای طالعا و بیا دوڑای نپڑا خدای با دوڑای نپڑا دو امداء چه دو خدای با دیچانا پیدایش نکی دو دو امداء چرم مریم تا خدای وی انو مریم کو حیث حالت پی عمر آگلے دے ننی پاک حالت پی عمر آگلے دے دا بیمارہ رواجی پی نو په خدای بانی دا پی رواجی سنگا را آگلے اور ایسا لرمہ صبر ادا کہ چرے مطیع علیہ السلام تا تاکو خدای وائی نو من انصاری الله بیاغوالی وی چې زمان مدد کونکی با خدای طرف تسوکی بل ادا کے بیا بیان وارتا خدای وائی نو بیان خدای څنګه شو. خدای په سول نګه شد ک خدای تریدر چې خک په سلا کوئ او معلومی ک دا چې هغه خدای نري پیغمبر ل اف او طرح ورته دغه ټول بیانون وکو چې دا ټول بیانونه ورته وکلو نود د چې نور اس نه شود دغه جز کو بله کې د جز په بله کې اومهلت مختتو ملت کې اوبر که خبره وکړه چې دا خو حق پیغمبر همبر دی انکارې نه شو دې څو یې ته ای وای بس د دې په اور کو ان د دې په بدل کې دای امن او اوختو نو آووا دې طرف آیاتونو کې اشاره ده ادک لام م الله اعلم بموراده الله لا اله الا هو الله ذات دې جنشته بل معبود لائق د عبادت مگر یو بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ مُحَمَّدًا بَعْدَمَا جُعِلُ النَّصَارَ وَلَدًا لِلَّهِ بَعْدَمَا جَعَلُ النَّصَارَ وَلَدًا لِلَّهِ شُو روپنون داغا اللہ سرع ارسل تم شریف لده محمد علی صلاة و السلام لرع پس داغنا چه اگر دو نسارا او زوئی دا اللہ دفارا الرحمنی, الرحمنی الرحیم بی اعطائل ایمان للمومنین الرحمن بی انزال ردی علن نصارا رحمن دے چی ردی کردے پنسارا اوبان دے رحیم دے چی ایمان اعطا کردے مومنان اتا مومنان لے ایمان ور کردے نزکا رحیم دے سسور بقری هم خلاسة تیرے شو ہوا موند ویلو چې سوره بقره نامه کلاطا وا اثبات د توحید بیا اثبات درې طالب بیا ترغیب په القطان او بیا انفاق او مویدات د توحید او د عمران کلاطا هغه څلور مزامین دي رومنه توحید به وکامه په سوره ال عمران کې مضمون کې مونږ یادی یا دي مزامین ارباعي ته ولا سره تیار دی د بقری بیان شو دا حمران عمران بمدا رتی سرور مزامین دی په دې نمبر 1 توحید نفي د عبودیت د غیر الله اثبات د توحید نفي د عبودیت د غیر الله نمبر 2 صداقت د رسول الله صلی و سلم نمبره 1 توحید د باری تعالی د نبی د عبودیت د غیر الله نمبر 2 صداقت د رسالت د نبی علی السلام صداقت د تعالی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غتی دریم نمبر مضمون تی بدیکې دی او ترتیب ال القیتام دی څنګه چا با براکی ترتیب ال القیتام نو دا غتی دل تم ترغیب عل القتال سره موضوع نه ترغیب عل الانفاق د خرج کول ترغیب عل الانفاق د خرج کول کله تا ته خیال کی راضی نومو پورا قران کریمم په څلورو هيڅو تقسیم کرا شه د کم ځنه کم ځه پوری کم مزامین دي بیا بسم الله په څلورو هيڅو تقسیم شو وه سوره فاتحه په څلورو هيڅو تقسیم شو و دنس دا کورت دا آلیہ امران اوم پا صوروحی صوبان دے تقسیم دے دیکی دا اول آیتنا تر اتیائن نمبر آیتا پوری رد پا نصاراو دا تر اتیائن نمبر آیتا پوری رد پا نصاراو دا نجران دے فرمائی الله لا اله الا الله اثبات توحید بدی صورت کې اسパク ظاهر آغره اسパク ظاله اثبات دو توحید بدی صورت کې اسパク ظاهر آغره نمبر 1 اقلام میم الله لا اله الا الله په دویم دلباني اثبات دو توحید چیرې شهید الله لا اله الا الله بدی صورت کې په دویم دلباب دو توحید چیرې اغا آیت نمبر اٹھا شہد اللہ انہو لا الہ الاہ والملائکت و اولو العلم قائمم بالقصف لا الہ الاہ الاہ والعزیز الحکیم دیکھ شکا نا بیاور پسیف عدر امزل و لیلہ مالک الملک آیت نمبر آیت نمبر چبیس تورشی دام پسیف عدر امزل ذکر تتوحید دباری تعالیٰ پری صورت کے وليله ام مالك الملک توت الملک من تشاء وتنجع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بیدك الخیر انك على كل شيء قدیر تولج اللیل فى النهار وتولج النهار فى اللل <بِالنَّهِ> نداو وحدانیت دباری تعالی در NBC درد آیت دبج بس طال عن ظل بانه وحدانیت دباری ان الله الصفا ادم و هو و آل ابراهيم و آل عمران عدل العالمين ذريتهم بعضها من بعض والله سميع عليم دیکھو دا ضرور درو وحدانیت باری تعالی و فنزم ذل باندے السماوات والارض وين تبودو ما او توبو و عاذيكم به فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشْعَهُ وَيُعَجِهُ مَنْ يَشْعَهُ شْبَغِنْ ذَرْ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْضَ سَرْ قُلِ الْاَلْفَابِ قُوِي او درگتی ورطفیبیا بیان ده تخویف بیان ده او ده ترگیب ده نو درگتی سوره آ ابتداء فق ال امیم یعنی په حروف مقطعات ترشویلہ چه دې صرف الله پوری او الله لا الہ الا هو نشته رب المعبود لایق د عبادت مگر یا واغد موجید کم ځای کې دا لا الہ الا هو و آیت دا و الذي الذه في الرحام كيف يشعر لا اله الا هو اشتر مؤید لا اله الا هو او فشورود تفاره کے جدی مؤیدو با آیت القرطے کے اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تاقضه سنتم ولا نوم لہو ما فی الزماوات و ما فی الارض منزل لذی اشبعو اندهو الا بئذنی <سؤال>, يَعْلَمُ مَا بَيْنَائِدِي وَمَا فِي الْفُهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَتَعَرْفُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُ وَإِذُوهُ مَا ظَلَّ الْعَظِيمُ ٹھیک سو کوتو داس دذيب الملؤید عمران کے آیت نمبر 42 تلور تلویو 7 نمبر آیا نا دا یو پر نمبر یو پر ان الله ربي و ربكم فاعبدوا دغه الله دما پروردگار نه تاسو هم پروردگار دی فاعبدوا پر دغه عبادت وکړه او یا امن بالله مونږ ایمان راوړل په الله باندې نو چيو ذات ته نو ایمان راړل فاعبدانې شو مویادات دبی مویادات دبی آیت دا ډیر زیاتی قران کریم لکه قل هو الله احد کې ده چې الرحمن علم القران پکې کې ده دا چې په النجم کې ده سوره طور کې ده چې تم راځي ان وحدانیت د بار تعالی معبودیت د الله تعالی دا وخت کا مقامات ال تن ثابتې نو فرمایي چې الله لا اله الا هو الله غذات المستعب المعبود لا رب عبادت مگر يا وغير الحي القيوم او جو جون دې دي الحي جون دې دي القيوم قرن بذاتي نهزل عليك الكتاب الكتاب باركي مويدات چې ثمرا ورته دي دومره مويدات دي نکلا له عمران دیون نمبر آيات کې کتاب مويدون دي پدې 44 نمبر کې ام مؤید موجود ده دادی او تذیدان اوللسما کې مؤید موجود ده نو د دې مؤیدات هم او ذکر شوی نزل علی کتاب نازل کړی پتا باندې کتاب بالحق متلبیتاً بالحق ای متلبیتاً بدلیل الحق مصدقاً لما بينه دی ای موافقاً لما بینه دی که موافق دې دغه کتاب څنګه دې تراره وانه د تورات او انجیل او نن اجازه تورات او لرا من قبل هدلین الناس مقربینات هدایت د د پار د فلکو تاسو خیال راځي دې تر مو چې پار کې دې تفصيل کې باندې دې کی نه جو تفسیرا زده پکارو تقریبا تاسو ته شوي چې کوم ني شوي نه غبا هغه تفسیر کې په وضو لګو راځي مکه شوي زور او شور سره نعم سيبارة جولة تفصيله على الشيء وفي خيال كم رأيه وانزل الفرقان أو وانزل التوراة والإنجيل من قبل محكد دينا ودل الناس دا دایت صدت على الخلقه وانزل الفرقان نازل في القرآن لغا نجمان نجمان آياتا آياتا إن الذين كفروا بآيات الله فتاكد سراء وشأسان كي انكارك إدايات الله الله تعالى لهم عزاب شديد دي دقارب عزاب تقوين واللہ عزیز زنفقام اللہ تعالی غلب والده انتقام والده ان اللہ, ان اللہ لا یقبا علی شیعن فی الارض ولا فی السماع فتاکیت سر اللہ جرے لا یقبا علی شیعن نفتی کی داونت شیعن فی الارض نفذ مکا کی ولا فی السماع نفات مانون کی واللذی صویرکن فی الارحام کیف ہے اللہ تعالی يصوّركم تصویر دارک ایتعالا شکل دارک ایتعالا بالارحام ورغم نو زمینو تا دکه کی په ايشا څنګه جوړه وای اېما شا تصويرکم یصوّرکم څنګه تا قوارې واغته در الله درکی لا اله الا هو لشتي غن معبود لا هي عبادت لا اله الا هو لشتي بالمصوّر لا هي تدری تصوير ورکون کی ته تصوير ور <تمتحدث> <تضحة> <تصفيق> إلا <العزیز الحکیم> <غلب> هو مدري والى الذىذ الحكيم غلب والى او حكمت والى هو الذى الله غذات انزل عليك الكتاب الله غذات انزل عليك الكتاب چې نازل کړي ده کتاب باندې کتاب محکمات آیات المحکما منه آیات المحکما الله غذات ته چې پتاه کتاب نازل کړي چه داغینا بازی آیاتونا محکم دی آیاتونا دینا بازی محکم دی چه معنیه کاردا او هن همو الكتاب شریط او همو الكتاب ویلش دا هو الَّذی انزل عالی فالکتاب منو آیات و محکماتون نو تا سو بوری اللہ فرمائی چه آیات و هن همو الكتاب دې کتاب نه بازي محکم دي چې معنی کار را او نو مول کتاب دا مول کتاب دي او قرمته چې آیات بازي به کې نو قرآنی کریم د مقامات او د متشابهات ذکر دي دایږي کړه سورہ هود تکور کې آیت نمبر 1 یول سمتی پارا سورہ هود یولی سمتی پارا آیت نمبر ایک علیف اللہ امرہ کتاب ان غفقیمت آیاتوہ در کتاب دیتی محکم کرشی ویدی آیات جنائے دو تم مفصلت من لدون حکیم خبیر با تبerschی طور بیان کرشے ودے من لضن د جانبا حکی من د جانبا د حکمت والا صبرتار variety کتاب او حکیمت آیاتو هOO کتاب جو چې محکم بی ایاتو نیوی وعدی امی الفصلت من لضن حکی من خبیر با تبerschی طور بیان شے ودے د جانبا حکی من خبیر د حکمت والا د خبرتار د آسو من لضن حکی من دیږي کې هم وايي چې آیاتم مکاماتل او الکم وايي ملذن حکیمن خبیر او کتابن توحکمت آیاته دا دي سورہ زمر دروښتماتي پارا سورہ زمر دوره عمر د نمبر آیت الله اونا سلام دنه حدیث کتاب ام متشابهه الله وزارت دي نازل کړي دي اخ تن حدیث دي وله کتابه کتاب ام بیا بیا بیان شوی مذانیا بیا بیا بیا چې وايي تاسو شایرو مینو جرود الذین یعصون ربهم چې او دیګي د دینه په پرثمونو په پرثمونو دا یو ځایانوبني چیري کې اعلانه وخت بيودري چې وختنيږي کې دینه ثم تسلینو جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله رضی الله عنه فرمای کتابا متشابهه الکموی دې دې وایي کتاب الکحمت آیات او دب تک فرمائی آیات محکماتن هن ام الكتاب تک نو آل عمران سوره آل عمران دا آل عمران والا آیت چیئے شپگم نمبر آیت دینا معلومی چې د دو قرآن کریم بازی حصہ محکم دا بازم متشابه تشابه دا ذکا وی آیات محکماتن وو خرم و مدینہ ما دمی کې بعد یې ابتدا د قران دا محکم دا او بعد یې ابتدا د قران دا متشابه ده او د سوره ګودايه کې ده کتاب ونکمت آیاتو دین ما دمی داسې ټول قران کریم ټول آیاتونه محکم دی کتاب ونکمت آیاتو ثم فصلت ملۃ حقیم من کبیر اور خبرې پکې بنسنه نه کړې او سوره سومردا درېم نمبر آیت ما دمی چې پوره قرآن متشابه ده اور کتاب المتشابهہ کتاب المتشابهہ دمو حکم ذکر په یادونه ده نو په یوه ده کې بیانې کی چې ټول قران محکم نه یوه ده کې وایي چې ټول قران دی یوه ده کې وایي چې ټول قران محکم ده ټول متشابهه نو په درو ارودای آتی نو کې تعاروف راووه تو درو ارودای نو کې تقديري تعارود ده چې بایز ده کې وایي چې محکم ده بایز ده کې وایي متشابهه بعد جاي کې وایي دغه د سمو کم جواب بلې آیت په سورې عمران داس په مآیت کې بېل کې محکم و متشابه اټلاہی معنی مراد او په او 3 کې نو کې لکه په دا دغه کې هود کې او سورې عمر کې په سورې هود تنا مراد ورودی ده ہے کہ کچھ مقام نہ مراد اور متشابہ نہ مراد اطلاحی معنی مراد اور بلیذین کی سورہ بود کی اور بدرے میں ایت کی لہذا بصورہ زمر کی مکاں و متشابہ لغوی معنی مراد دا. لغوی معنی اس طرح دا, دا مکاں لغوی معنی دا مضبوطوار ہے متشابہ لغوی معنی دا اگتی جو چادر تحریفیں او دا بری سے اگر مشابه او مماثل نوقدر کې فرق نشته وی او په اطلاق مهم واجه الدلالت على المراد تعینی کې یعنی هغه لفظ چې مراد او مقصود د هغه واضح وي واضح تور باندې دلالت کوي او متشابه اطلاحی متشابه اطلاحی چې هغه فی الدلالت على المراد تعینی یعنی چې معنی مقصودی ظاهر او واضح نه معنی مقصودی ظاهرا او واضح اني نو آسان خبرہ چه پرنبری آیت کے دا متشابعو دا محکم نا مراد اصطلاحی مراد دے اصطلاحی چه من ہو آیات محکمات بازی آیاتو نتی داتی دی چه اگا وہ هادی حد دلالت تی و مقصود خلق و تمعلوم دے او هنہ و غرم و تشابعات بازی متشابعات تی چه دا غی مقصود دلالت تی و خبری جا تمعلوم نه و مماثل دا او چه کل حل نو لغوی معنی چه کل توره هود تورشی یا توره زمرتا نو حل تور لغوی معنی اصطلاحی و مراد ناخلی لغوی معنی بے مراد اخلی چه مضبوط تی کتاب ان احکمت آیا دو دانتی کتاب دیچه یا توره مضبوط تی بزدغم معنی بے اخلی او دو متشابی چه کم افتور زمرت که دا فتور زمرت که چه کتابا متشابها کتابا متشابها نو دا متشابه لگزی مانا چدا مشابه و مماثل دبلوی نو بس کتابا متشابها آیاتون اپکی دیوب الپشان دی آیاتون اپکی دیوب المماثل او دیوب فشان دی نو دا تعرف مکمل ختمی کی بدا صورت کی از کتاب کی دیوب کار بنی پوشو فاما اللہینا او الذي الله غذاات انزل عیک کتابو چېنا کري پتاب بادي کتاب بياتو محکماتو دي نه بعض یادونه محکمبي اون نه ملک کتابو ک پې محکم متجااب تور غبات تلورم زلدي شدين ياتونه محکم او اوفر متجاابات او بعض متشاابات پام الذي نقي پلووب نیم ضریون کل بالا لاغ کسان چې پذو دغی یہ پرودین ذیغن کو بوال ہے فتبعوا ما تشابه پر کی یاد ہے کہ ہم متشابہ منہ ابتغاء کتنا کی طلب پکنے اتنی ہوئی دین تہان ہوئی او تغاثا ویلی اور تلاش کی جدا وی وما یعلم متاویلہ الا اللہ نہ کوئی کی پتا نہیں دے بان مگر یا اللہ ورارجون فی ان یقولون راضیۃ للہم بگیلا خبر کے یام نبی ایمن ایمان راولے کلون من عند ربنا کلون ای المحکم والمتشابهو من عند ربنا کمحکم دیکو متشابه دیزمونگ پروردگار دیتا ربنا لیت وما یزد کرو نسیتنا قبلی الا اوضول الباب مگر آقل والا خلق یقولو رفی الدعاء ربنا وائی جی پفل دعا کی دیزمونگ پروردگارا لا توجرقلوبنا مکا غو زړه نومنګل عمل د پاره د عمل یا توجو قلوبنا ربانا لا توجو قلوبنا اے پروردګار نومنګل لا توجو رحمت اتو قلوبنا نومنګل بادې دې هدایت کنا پرداهینا چې تامله هدایت راکو لیل عمل بن محکم او تسلیم د پاره عمل کو محکم او په تسلیم باندې وهب لنا احمد شابی باندې واھا بنانا اورات ممتاز ملت مِنْ قد جانب فن رحمتا الا استقامت استقامت راہ کی دنیا میں انک انکلوا هاو پتہ کی طرح اللہ سے کہے تم کہوں کہ ہر سوال کہوں کہ جی اگر ورقول و ذات طالب ربنا اے پروردگار پتا کی طرح جمع کے خلق لرا لیومن ای فی یوم ربنا اے پروردگار تو جانتا ہے انکہ جام ان نار پتا کی طرح کے خلق لرا لیومن ای فی یوم لا ریب فی پتا کی روکی کی پای کے ان اللہ لا یخلی روزی محشر سے مورا ان اللہ لا یخلی پنیا ا په دکی شک نشتا په اېديانه او په دلایله دا غره پرات دوه کیه په دلایله دکی شک نشتا ان الله لا یغفر میعاد پتہ کی طرح الله تعالی مخالفت نکې دوا دی بله الوه بالتواب للموحد د ثواب داد د پاره او عقاب سزا داد منکر د پاره موحدین منورتا دا ټول مسلمانان موحدین دایره پاره وعده دا او دا کمشي مون کړی ځال لا د یاتون کله ابن مسعود باندې پتو لې کله ابن عباس باندې چلو ورنور دی د لویونی په مثال دی وخت د پاره خپل تیار تر هجه پچاو لګي نو دا غاړي کلي دایره پاره برتزال ان الذين کثر ان الذين کثر ما قبل کړه دا ما قبل کړه دا برتل وما قبل که بیان د جائیغین هلی او دراتقین هم ده چکمت کاجا خالق دی دا اللہ دیر نظان کا گئی داوی لکن در جراتقین هم ده او قدی کو کے بیان در جائیغین هلی بیان در جائیغین هلی او خلاسا حلاب در مخالقین در مخالق در مخالقین و در مخالق در بضرف موقفقت وکتال طیبان دی او وو بز موعتقینو د مطلبې ته هی کم موعتقین لکه توها دا نه دي کامیابې کېدل نه فرمای ان الذين كفروا پتہ کیسترا گژھان دي نن و لا من الله شيئا ارګه پېدا نور کې دینه مارنه ری اموالهم لن ترنی عنهم اخرویجن لن ترنی اخرویجن عنهم اموالهم فیدا با دور که لیلا اخروی فیدا عاد ولا اولادهم او نا اولاد دی من اللہ ای من عذاب اللہ شیعہ دا اللہ دا عذاب نبیت فیدا نور که وولای هم وفود النار اللہ فرمه دا خلق چیزی دا اولوال خلق دیل ذاعاناند حالد الكون والنا دلكتانانه من قبلكم تقدينا أي قبل المسا فذانا في الدنيا والدنا ظ الكتان الله سحاقا ذم الله بذنوبهم فتراو دي ولدينا الله تعالى فتتبدون عذدي سحاقا ذم الله بذنوبهم اي بشركهم فتراو دي ولدينا الله تعالى بذنوبهم فتتبدون عذون ودي والله شديد العقاب او الله تعالى قد انجام واري كونتو توه اي بادا حبيبا للذين كفروا ده بالغان كسانو دي ستغلبون قل برو آیا فجواز للذین دعو اچھانو کی کفرو جاترا نتغلبون وتحشرون الى جہنم ذرض تغالب بکریشی تاتو مغلوب بکریشی تاتو وتحشرون الى جہنم او جمع بکریشی جہنم ترقتا ستغلبون و تحشرون مغلوب بکریشی تاتو او جمع بکریشی تاتو جہنم ترقتا لقتن کا آل فراؤنو چهیتا اللاو ادھو قلو ادھو قلو داخل چیتا تو اشد الازار کہ آل فراؤن و آلهم نوتو فرمائی قل هو ایفا جواب داو کسانو کی کپروتی کاغران دیتا تغلبونا و تخشرونا او جنوبت لیشی مثل آل فراؤن اتیل لهم ادھو قلو نداع الہ جہنم جہنم طرفتا یوم القیامتی بورت دقیامت باندی و بی سلمی ها آدر او دیر بطید وقت دوری بچوندی رب در آدر در جاننم بچوندی رب در آدر قرد کان لکم آیتون فتاکک سرا قرد کان لکم آیتون دا تبارت بدر کی نازل شیر بدر کی نسل کی دا تکانشیو چی پیغمبر اللہ سلام او دادو تو هاں دې ظالمانو مشرکینو تردارانو ډېر ډېر تکلیفونه ورکړو پیغمبر علي صلوات و سلام هجرت وکړو صحابو ور سره هجرت وکړو هجرت یې نو یو ځل یتي کافرانو یو قافله ابو سفیان داهې مشور داغه پر سر کې ده کې یو قافله مکه مکرمه نبی علي صلوات و سلام یې پېژیدل او د دې کې صحابو سره مشوره وکړه دوی څنګه اپیلکو بددین اوال غواری طول امرو دیزمونطول مادون امکہ کی طباکیری بدل بطیقلو صحابو اور صفر او وصل ابو سفیان تا پتاو لگی دا ابو سفیان کو یولار لار بدل اکرہ بلی لاکارو که چی مکیتے ایزرش چیولی گا چی سوکراو دومر تیز ابو سفیان دومرلوی تیاست دامو تا حضرتی معاوی اپ لارو تا حضرتی معاوی اپ لارو فتح ومو کبا دې ایمان راوړو په دغه وروسته مکه په تاسو ورودی ایمان راوړو دو. یاد ورودی مکه ایمان راوړو ده دا د هغه کویو د اړې په کار نه چې مسلمانان تر کم کم ځای مونږ په دې ګرځي او د هغې د مسلمانان راځو چې راوړي نبی علی سلام په پټ پټ دي لا څر تاسو رواني نو دا یې ورته دا راځي چې یو کویو د اړې په کې ابو صفیان راو او مسلمانانو جو جوجه سستان ولاو او چې ابو صفیان خپل اوه اګه دا د نذر الله دی او غاریتش په کوم سره چې کوی تر نه ستو نه لګی پېتی ورته چې غوړی تا حال موایته شوکرا دی د ابو سپیان د او سوي دي ته دا ضرورت ضروري دی ورته دا څوک باندې کیانو راغو او کې راو چې به په اوس کوله ابو سپیان ورته ښا د کتاب دا چې ولاو لاندې پټي پرتی هغه پچی رواه ته یو پچی کولاو کې هډو د کجو بل پچي کولاو خپل پتي ته جورو ډکيو په مالمي کیدا چې دا وخه کې مې راغلي وداه مدینه نارغلي او د مدینه کجوري وړلې نه غاډي په دې پچو کې پراتېري نو مالمي کیدا چې پیغمبر صلی الله تطوع السلام په چا چا په ربطه ویږي زمانہ ماراږي رہی ودا زر خبر وېګو ابو جهل د تکیدو گرم تقریرو کماکه مکرمه ته ټول فرق را جمع چې وګورئ حل تنى تذل قلب توور ستر راغته او ته نوم خلاف راوچت شيوي نو هغه ضرورت امام لخر دان تراته نبی عليه السلام چوکتل چې زموږ غريب نو ديار لتمال ګيلي اپا پیغمبر اسلام سره د کوم صحابهو دې تر از توي وي او سپر کو سره غري وي نو ور سره شه نو دال نو او یاو کار دوځته وي او یاو کان دوځته وي او ډیر په دې مودا غانو لږ په ځوانانو او په ماشومان او معوذ او سپخت صرف کلی و تیر سپختوری درې تا ودار لګته ادار اتقد غلي او اویاء او قام نور څه چهند سوړې دو نده چا به جن کون وړاند تر به لور راغ نکافر به تور رابه ول دبه لور تر نه رابه په دې طریقه جن کې ایک ہزار ورسر سوری وی ابو جحل سرتکم لخ کر رہا ہے او تور زوانان ایک ہزار ورسر زوری وی ایک ہزار قودونو چو پسر بے کی خودر ایک ہزار ورسر ڈالونو او وصو ورسر اوقان او دوصو ورسر حد پیوی یا سلت پیوی دے و قول مطابق ایک ہزار او فکیم آشوم او بودانو تور زوانان رہا ہوئی ندئی دغه وخت څنګه راو درته د هولې ته نو دري هغه چا مټینز مکا کیوا غبروا مټینز مکا غبروا او دا که مچ د دې پرې مټینز مکا باندې ور او دا شګلوړي مسلمانانو ته پرې خور او کافرانو ته مټه مټه پڅر باندې باندې نه راځي ته الله غوړي ته دوی ته تدبیر کومه مکهروه مکهر مطلع الله الله باندې باندې غوړو چې باندې غوړو ته مانان ته دو بولر زیات ضرورتو نه راغلي نه مکه چې واغې نه فرق جوړ شو پڅه کې ووبو چې دا بالکل ګټه اگر چې نه فرق جوړ شو او دته مو وګورئ د روه ته نه ځاله راځه مکولې د کلو د او د لامل د مسلمانانو او بره او دا کاکران ترڅ ته پدې را بارام شو ورش د پدې مټرز مګی چې کړه بارا به تیری چې کم یو ومن بل ته کېن چې ویشتا نه به موږ روان کړه هغه به دو نور ته ویشتا نو له تورې بلګه زمونږ ریډی سکول کې چې ټکلې ودره بابا رنده کې نکه یو راپېو دې ټوله رواني نو دا چې وایې ټول پړ مکه پاتو نه چا لاس ما ته وې ته غوتو تیوا چا پما تا وکلان جا تا چا په یو بندرا باندې کړی چې مرغوري نه کېنچو دایره په یو باندې کړو دریم ګره وراله <سؤال> نو که انټیو شته دواړه به ځان تر ویشتل نه په دې غمښتو نو الله تعالی په مسلمانانو او مؤمنانو باندې دا انطیا راوستا خو دازی ذکر بیا خپل خپلې قبري دي چې ابو جهل څنګه وجه له شو حضرت معاذ معوذ څنګه راول بیا لن دا څنګه کړو بیا د ابو جهل په تینا باندې مسعود څنګه راځو بیا دې وجه پیغمبر علیہ السلام په جواب کې څه ویلو او بږي کې دی وګوره اخیار کومکه په سور انصار کې ان شاء الله د جهاد په موضوع کې بلاریک ذکر راوی دامت وغراشه نو فرمایي قد کان علیکم ایتوم بی بیاین التقاتا پتہ کی څنګه ورتاه په پارا ایتون نشانی بی بیاین په دوه انکرو کې التقاتا تر چې ملاو شیلل القتال فی البدر <سؤال> دफार جګړې د بدر په میدان کې فیاتون تقابلوا بی الله یو دلوا ته راتريته و ديار نتو ته قاتلو في سبيل الله اي تلاقى ويا تلاقى ويا و تلاقى عشر دا دريته دا و يانه کدان ديو دا الله رضا پر راضي و اطراف کا ترتون به مدله کوا قاتره دلوا يرونهم مثله امرئ العين لذل بيديلرا مثله یوپ ذوا باندي دتر کو نظر حقیقي ترا و هو قافر اتون دا دغه مړاله قافر وا يرونهم ليدل بي دي مسلمانانو دارا مثلهم يوبدوا راي العين د ترغو په نظر باندې لا بي تعريف تقيل نجد تخيل بانداز باندې دا څنګه چل والله يايذ بنصره من يشاء الله امداد کوي په بل نصرت تر چال الله بړي ور کوي په بل امداد آیت نمبر 44 او لک سم ستارہ اغه تعلق یو بل آیت آیت نمبر 13 د سوره آل عمران دیگر جنا سورہ انفال ته ورشي لکه مې په سورہ انفال آیت نمبر 44 تقتون في آمڪري جوور دللت <سؤال> ڻللا ع تتونڪ جو سر میرا کي في آكمم پگو پ ب لக ويخلّکم في آه ويُخل ل <سؤال> لکم في آريه غ تلك لي پستگه کي لخل <سؤال> ظ <سؤال> منکان مفلا دقدي چې پسر کلا تعلا امري چېغامخکی وإِنَّ اللَّهَ يُرْجِعُ الْأُمُورَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَمُومِ الْأُمُورَ وَتَاوِيغِ دا موتابنده غریبې مې مسعود دی او به صحابيه یې هيڅ اطړمای چې ابو جهل کډرا و د زر کسان لقدو دبل فی گډا دتې په میدان کې وای تا ویرا تا ویدو دی او کته ځان ګرځاوهست نو مخامق د مسلمانانو په څو کې نو الله د مسلمانانو دوم رکم کار کړو چې ابو جهل دا خدا ذکراری کی دیوخ خالق دی دیوخ خالق دی مطلب تو دا عربو دار وٹینو چے گئی بہ چاشمار کیا تہ بیانو نو ا ہشمار دے پدی طریقہ بان دے بیانو کی ودا دیوخ دی داد دو اوقان دی داد دو اوقان دی ان دیوخ مطلب بداو جی دا اصل کتاں دی کی ودا دو اوقان دی مطلب بداو جی دا دتا وتاں دی یو اوخ با پسلو کثان وشمار که ده چه سل کثان یو اوخ, اوخ, اوخ سل کثان یو اوخ خوری اگه خوراز کوله شو نم زمانی دارو کی تعدیز آمون بیچه تا خوراز کوله شو اگه یو اوخ خورل نم سوای زر کثان نشو پڑه اگه با یو دی سلو کثان خورل نو دیده اکی یو دیکی را دی چه یو کار کاره دلگل دیکی را دی چه در کم کاره ب دا ایا کے میاست ډیر بیا تاحرول او صحابه او صحابي کول راضي چې په دا موقه باندې دغه صحابو چې د دې بل ترې چې دا وګوره دا پتو یو 90 کتان دي 90 کتان ورته کار شي او چې دا لکړ کتان دي دومره په ندي ابو جہان تم درو کې کار شي نوی جواب په اختلاف زمان باندې مقبول لې مطلب دا دی چې د دې لورخوران ک یو دی چې ملا بل د را قللی لوم یو د رااضی چې ډیرری بل د رای چې نه لې ممسلب د د تونو دا چې پهشهور د جان کې پهور د جانکې تعداد اوو بلتا کمپ کار شو پهشهورو د جانکې کله چې کاافانو مسلمانانو ته کاتل نو داخواتی کاندي کله د مسلمانانو کاافرانو ته کتلی تعات کار شو. نذا پکما ایت کی درالتی یو قلل یو کم یو قللهم نذا غد ابتداد مکہ نا یو بلو ور تک کارید ولی مسلمانان او کافران ولی کم کارید لو کافران او مسلمانان ولی کم کارید کچاره کافران او مسلمانان کم نکارید مقادران محملا نو کول میدان نه پکتی دل نذا الله چې مقتدو چې اویا کتان مدينه مردارو مدار ونو شي او یاو چې دې ان مو شي نو الله دې د پادر دار جوړونه او بیا په منځ د جنگ کې چې جنگل چا بیا شو نبي خپل پر کار بیا بیا یو یو دبل نه بیا مسلمانانو ته کافرانو کې بیا ډېر شو د مسلمانانو د جوش د نو جوړې دوه په چې دای ایمان ډېر مضبوطي او کافرانو تر مسلمانان څخه په اړه ډبل کار شو دبار دي چې دا کافران پته دی ویې مدې میدان پر خدا ته تقدید دی به ترنوال او یا یو جن او یا اوله وکټ کې پړی واچول راوی نه ول ویرازې راځا حق پوری راتابل نو غادي تر قران او پرا کافرام یراو نوم دې لېم راہی او دې مړه کافرام وا یراو نوم دې لېدل به پمثل د دې یې نړو راہی ال عین د سترګو په نظر باندې والله یؤید بنظره من یشاء الله تعالی انذاک کی پیمان ملجتیا کی پیمان پر کر چل رچو وای ان فی ذلک العبره للذین بصار فتعیث طرف بدی کے سامتا عبرت دے دبال عقل والو دیدون کو زینت للناس مزینت به شید پار دکل کو حب الشواۃ من اللذای والبنین زینت لذتنا د رقب دو اولاد والقناطير المقنطره او هذا فجاني جمع ريشوي من الذهب والفضه من الذهب والفضه نثرو درنا و 3000 درنا والخيل المتوامه ولنام او اغاط بي جه شانداروي والانام امور تو पाए والحق او بطي ده غذائين يحبون الزرع لغذائين دار الصفاره ده غذاده طاره مثروا دا نشاندار شنو ته دا پعرفو کې ریواجو خلکو تبدا دلچته تسونه لګیدل کې پدې ځای به نشان لګیدل دا وړو دلچته لکه نن تباتې مرغډی موټر باندې پدې باندې نشان لګیدل هغه چاته ميلاو شي امه دې وایې دا بلا ریا پراډو پراډو دا پراډ پراډی چاته ميلاو شي نو پرلای والحر یا ظاخه پټه یا به تاوی دې او هغه او دنه بنلیو گاڑی دیات دیانه یوهتی ثاروی دیات نو دا بلوی تړې غنلش ذالک متاول حیات دنیا والحر یا پټه انو فرمای ذالک متاول حیات دی دنیا دا پیداست ژوند دنیا را والله عنده حظن المآب او ولاته دی او ترا عنده حظن المآب دیر خزایده ورت نور کې جنت ته اونټون آیا او نبي و امي غير من ذلكن اي ها در کوم تا کوله به بهتر من زالكون ده داینه ده دغه دنیا دی مالونه لذينا پردار کتان و اتقاو چيريګ د الله نه ان ربهم پرې د پروازګار داوین جناتون دابي باغو نه دي تدري او بیبیانه پاک دامنه من الحیض والنفاس دا د جنات بیبیانه ارنه پاک ریبذونا اون نکیدان تباستن کې ور رضوان من الله او رضوانږي لوی ذات دی نړیوال الله نا ور رضوان عظیم من الله یا اکبر من ذالک كله دا الله د زونګي په ارتن دی راغستره الله او دهار زونګي ور وی والله تبدير بالعباد او الله تعالى بينا دے پپلو باندې غانو باندې الين يقولون ربنا آل او کسان چې غوي اے پروردګار زمونږه اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا پتہ کیره او بچ زمونږه د اورت عذاب را على اداء الفرائض واجتناب ظبر کون کی عبادت اضرایو باندې او تے جنا دماتیو نا بغیر دریا و صادقین فی ایمانہم الباطنی چې ديريونی په ایمان باطنی اقبال کې وال قادینا او د روجو کون کی وی اجدی کون کی وی وان فی تبیل اللہ هر کی پلاردا الله کی بی اعمال الماریا په اماری ماریا و ترا وال مستغفرین بلا ثار او د ثار په واکی د عذت کوي او الله نا شهد الله انه لا اله الا الله شهد الله الله تعالی فرمای شهد الله دوایته الله تعالی ان لا إله الا الله چی شاندار دی چی الله دی شهادت الله دلیل وحی چی دوایده الله تعالی دې دین دوا کړي دي والملائکه ملائکه چی دی ووللاینه او اينما لقال قائمن برقيص دو سول ودا دي بعد تر ابن عباس وی قائمم بالعدل قائمم بالعدل فعدل سرولار لا الہ الا غو نشتہ بل محبود لا اقناع عبادت مگر یو اللہ لے العزیز الحکیم غلبے والدے و حکمت والدے انت دین عند اللہ الاسلام دین پنیز دا اللہ کی دین اسلام دے اتاتو خیال کے راضی و دینوں پہ اسلام باندے ما بات کرو اور کو دغه یا کوم چې کوم بیان کوي چې تاسو لري اخیان لري د دین او اسلام باندې خبرم دین معنا چې کوم د امونیت اسلام معنا چې دی تا تقاضه کوي او په دې باندې ما تفصیلی خبرو د توبو له وې چې دا ان مدینه عند نمبر آیت د سورہ عمران دی تاسو د عمران پینځه پیایم نمبر آیت آیت نمبر 50 تی نمبر ایا کته نا څنګه له څنګه دې غیر الاسلام دینن فلن يقبل من و من یبتغی تلاش کی غیر اسلام اله را اسلام را دینن بندین فلن يقبل منه پدار کیس بار نشی قبل دے ده نا بابوا فیل عذرا دی او قاهرت کی وی دے د غیر الاسلام دینا ورالت توی ان توی نفینا عند الاسلام جن کی دے اسلام دے او درت وے چا د اسلام نه علاوہ بل دین تلاش کو غیر الاسلام دین اسلام نه علاوہ بل دین و یا بل دے اسلام دین کی اضافتی قبلی کی بل دین متنه نه قبلی فرق را ایتونو کی ها جی شپ واستمتی سورہ حجرات آیت نمبر 14 تعلق ور سورہ پوجرات آیت نمبر 14 امہ دا و آلتیل آ Miyazuyabu آمanna ہوئی باندشیاں آمanna ونگی امان را ہوりڑے قولت ورکا ہوا ہے لمن تو امانو تاضي را ہولے ولیکن قولو لیکن تاضي دا واقعーい چنگی اسلام را ہولے ائی توقلمتو ما بیکلمت الاسلام توقلمتم بیکلمت الاسلام تاضي کلام کرے دے پا قلماء اسلام سے ولیکن قولو اسلم لیکن تاسو دا واقعIII چنگی اسلام اتات کرے دے ایمان موای ولما یذقول الایمان فی قلوبهم لا ترى تفری داخل شوی نه ده ایمان په درون است تا څوک دیګې اسلام او ایمان بالکل جدا پردنه چې وې تاسو دا وای چې مونږه اسلام قبول کړو خو ایمان باندې خبره خبره کوي ایمان خلا تاسو درون وکړل نه ویني دا چاته عربیان او دو استمتیه پارا ته داریات شي وې استمتیه پارا سورۃ داریات آیت نمبر 20 بلکل شورو کے دا خرجنا من كان فيا من المؤمنين فتويا منغا من احتال را كان فيا جوب ديكري کي من المؤمنين ده مؤمنانو نا سما وجنا فيا من المسلمين فتو نو مندو منغا پدي کي الاو ديو كور نا د مسلمانانو دا واقع دلو علي صل الله و سلام دا رکو الله وي کلم پر او له عذاب پر او منغا څوک چې په دې کې یو د مؤمنان امغه یو څل نو بیا موږ نو نن په دې کې مگر یو کور د او د ایمان وای مؤمنان په یو یتل نو کور بغیر مسلمانانو پاتیشو نو ګور امو مسلمان دا ادواره یو تلک ته دې نه دي ده کې اوه توي قل لم تؤمنوا ورت وينه او ده توي ندين ان الله الاسلام دين کو دين اسلام دي دين هو دين اسلام دي نذار تعارض راو په میاں دا وير عمران ایت نمبر 18 او ایت نمبر 58 در عمران ایت نمبر 18 او ایت نمبر 58 ایت نمبر 58 په دغه ذکرنه انیت، انیت، انیت، انیت، آیت نمبر اونیت، اوزور ایل امران، آیت نمبر اٹھاون، آیت نمبر پجاتی، تاکی نمبر کیونگا آیت نمبر تینزا افتی آئیم، اوزاریات، تینزا دیشن نمبر آیا پر، دیتریو آیاتوں میں نماروزی گی، چیمان و اسلام دوار مختلف دی، فدائی که سمو غایرت نشتا، دیکھتو که نا، درد رو آیاتون نداس معلومی گی چه ایمان و اسلام یو شیئره سور زاریات سورة نمبر پچیسی او آیت نمبر اچھارا درد رو آیاتون نداس معلومی گی ومن یبت غیر اسلام دینا فلن یقبل منه اند دین عند اللہ علی او زاریات دا, دا غایتا سور زاریات کی تیره چف آخرجنا منکانا فیا من المومنین فما وزیدنا فیا غیر بیت من المسلمین دید ریو آرگی آسنو کی داتی معلومی گی اسلام او دین یو شے دید ٹھیکتا گیا نا اسلام او دینو دا یو شے دید ریک پلو کی مغایرت میشتا سورہ حجرات کی تھی آیت نمبر چودہ دے قالت الارابو آمنا قولم تو منو ولا کن قولو اسلمنا چی دید نا قالت الارابو آمنا من فکر دید رو نوے قو پردی قالت الارابو آمنا وی دیبانی چیانو جی ایمان را قالك يا عرب امنا قل لهم تو من ورتواي جتا ایمان نه دراوړې ولكن قولوا اسلامنا لیکن تاسو وایي چې اسلام قبول کړلې ani تاسو وایي چې موږ اسلام قبول کړلې دغه پہ اسلام او ایمان په دوار کې مغایرت کار نو تي کې کا ته اروز دی یا څوک یې راوړت په دریو آیه کې د توره زاریا دسور عمران په دوه آیاتو نیول آیته نمبر 85 اور سورہ زاریات ایت نمبر 14 فدریوایا دلی کی ایمان اسلام دوار یو چانت کړئ او سورہ حضورات کی ته کوم ایت ته نو د دینه معلومیږي اسلام دوارو کی مغایرت ده دوارو کی فرق ده دینه دا معلومیږي چې دوارو کی فرق ده کو جواب د اسلام لو غری معنی په اعتبار سرا د ایمان مغایر دی لیکن د معنی اصطلاحی په اعتبار ترا د معنی اصطلاحی په اعتبار ترا متقید اسلام او ایمان څنګه اسلام په لغت کې انقياد ظاهري تويلي شي یعنی ظاهري افعال کې تعاقول اگر کې تصديق حاصل نوي او په اصطلاح شرع کې اسلام انقياد باطني تويلي شي اسلام له ایمان سره ظاهري تعاقول د ذهن نه بالکل یو څړی ایمان نه ظاهری طاع او اطلاع ترک ده اطلاع سمانه انقیاض باطنی چې د سرندم ده ایمان دي چې د سرندم ایمان دي او ته یعنی ته په شهادت له باندې شهادت الله اله الا الله وشهادت ان محمد رسول الله لکه بنیر اسلام او علاقم شهادت الله الا اله الا الله محمد رسول الله وایته زکا وایقامه صلا وایته زکا وصوم رمضان والحج بالبيت ذا كم ذي ايمان ظاهري اقواصري شهادتين تفيش شهادت, شهادت واللا إلا إلا الله لا اله الله بصدق تصديق قلبي ترى لقد اؤمنت بالله و وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشرره من الله تعالى نعم بالله كما هو بذات ماي وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب تذبیق قلبی جی پکیوی نو پشد تذبیق قلبی سران آنو دی نوم اسلام او داد ایمان تعریف ان لے چه تذبیق قلبی حل افرار پجب آبان لے اسطلاحی تعریف کے داد ایمان او اسلام دا دوارو تعریف سے بیا پدی سورت کے پس ایمان او اسلام دوارو متحب چوپ دی ایمان اکی پا اسطلاحی تعریف کے او چی رنبانیت رو آیا تونو کی چکر میمان او اسلام اتحاد کابیتی گی اگم اصداف شرعی پہ اعتبار کرا دی تیمانے شرعی دوارو صدا اور دمانے شرعی پہ اعتبار کرا مصداف دار دوارو دی یعنی دا او آیت نمبر چار سی دے مپدی کے مغاہرت و اگم دا مقوم پہ اعتبار کرا دی یعنی راجون کی آرابیان کیونو ظاہری افعال اتحادی لیکن بندروں کې دایې کی ایمان داخلي نو بندروں کې ایمان داخلي نو نزد کا ورته الله او فرمایل ولاتن قولوا اسلام نو کوم جمل وغیرو وګوره غوریدا جواب کړی نو فرمایې ان الدين عند الله الاسلام دین کے د پنيت الله باندې د دین اسلام دی ومطلق الذين اختلاف میں کریا ورکرتا نو او د کتاب ورته ورغړي إِلَّا مَن بَادَ مَعَ جَاهُمْ وَلَايَكُمْ وَذَرَ قَضَاءَ بِالنَّكْرَاءِ وَلَايَكُمْ نَزَلَ بَيْنَهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجِبَ قَضَرُ مِيَنكِ وَمَيَّ قُرْبِي آيَاتِ اللَّهِ جَاءَتْ إِنْكَارُ كَذَايَاتُنَ ذَا اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيَ وَلِهِ حِسَابٌ وَاللَّهُ يَرَى حِسَابَ كِتَابَ كَوْنِهِ فإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْتَ لَمْ تُوَجِّهِ لِلَّهِ كَجَرِيدِ جَغَرَ كَيْ تَاسَرَتْ وَقُلْتَ لَمْ ار بتاګ یک طرف له سنفتی اسلمت و یک لنفتی ما قال کړه د پل دان لپاره لله په جانب د الله باندې او من تبهامی او چا چې زما تابعداری وکړې کله وخت په هر وخت کما فعل المؤمنون لکه څنګه چې مؤمنان زما تابعداری کوي وقل الذين هوا و جواب راغل کو کې للذین اکتانو تاوت الكتاب چې کتاب ورنور کړی شوی و ولوم یین او میان الذين لا كتاب لهم امیان ان چاته وي چې کتاب یې نه لکه مشرکین اا سلامتم اياتات ایمان قبول کړي په مانادام ورده اا سلامتم اي ضرور به ایمان, ایمان قبول وي فاين اسلموك چې ایمان قبول کن فقدت يد الى الحق الى ال حق درطا واين تولوا چې مقي والو كنما عليك البلا قبول داد پتا غور تول ظاهر دي والله بطير بالعباد او اللہ تعالیٰ چی دے بصیرن بینا دے پپلو بندگامو باندے شپکمہ سی پارا سورہ مائدہ آیت نمبر ستا سٹھ لگو گو رہی سورہ مائدہ آیت نمبر ستا سٹھ ڈالے گو رہو اعداد نمبر 87 یا ایوھا الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ اتباع رسالت کے بلغ اورثوا اورثوا ما انذری الیک من ربک تکے ناظر کړي شي ودي په تاباندې دی ځانوب پروردگار تعالی ویل لم تفعل ویل لم تفعل کچری دا دې اونکلو ته ما بلغه تی رسالتہ فتا اون رسول دا پیغام تی رسالتہ یعنی دا اللہ پیغام نجیز ہے کی همو تاکف گتلی فا انما علیک البلا فتابا ان بی رسول ظاہیر دی نجدی مؤید داشو فما بلغ در بلغ ما انزر ایلئی لغتی مائیدہ کی آیت نمبر بہنوے او آیت نمبر نننوے ہم لکو گو رئی آیت نمبر بہنوے فصور مائیدہ کی رضي الله ورضي الرسول واحذروا او کویر ایګی تاسو بین فا تواللیتم فالمو که چریت تاسو نو کوالو انتا دیما مناز التحریم نو فالمو پویتی تاسو نما علی رسولنا البلاغ المبین د زمونږه پرتول باندې رسول ظاهر جون پرتول باندې پیغام د دین رسول ظاهر دی سورہ مائده ایت نمبر 99 تم له ما علی الرسول الا البلاغ نشت پر رسول باندی مگر رسول زاہر دی ما علی الرسول ایلی البلاغ نشت پر رسول باندی مگر رسول زاہر دی واللہو یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون او اللہ تعالی بی جنیہ غسو چتاتو زاہر ہوئی وما تکتمون او کم چتاتو پتا ہوئی جہاں نسمی تی پاری سورہ را عزو دا زدہ و دیاشی رستو دیخوارا شی رستو پلت باک لگتا ان الذين فانما عليك البلاغ والله كثير من او الله تعالى بينا ده پکل بندگان باندې ان الذين يقرون بايات الله پتا کی څنګه وکتم ده تکلیفه او جدي يهودانو ده ان الذين يقرون بايات الله او څنګه چې انکار کئ ده اياتون ده الله الله را اياتون انکار وَيَقْتُلُونَ النبينا او ق د بیا او له بغیرحق الناحفه درتل ل خمبي دي وجل قطلو الذي مونه برتتو او قغسلکو ل چې غ حکن ک فکتهه بال ف سر بالعا فعاد سرها منن نې دقلکوونه ف ش بیا غاب الين دغه مشهور وته اشاره نو دې نیکان خلک را پاسې درل د تهاري انبيای وژن 43 تنبيای نو نیکان خلک را پاسې درل انه هغه ورته دا تاسو ظلم کوي او دا تاسو ته کوي تاسو انبيای وژنې نو په هغه راه نو هغه نیکان خلک مو وژن نو قران کریم دا کوي چې ان الذين يكفرون بیاات الله چې انکار کوي د آیات الله تعالی وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ الْقَتْلَى مَعَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَمْ بِغَيْرِ حَقٍّ نَّحَصًا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقَتْلِ الْقَتْلَى أَغَفَلُوا لَرَأْيِ حُكْمٍ كَيْدِي بَأَدْلِ سَرَابَ تَوْحِيدٍ سَرَابَ مِنَ النَّاسِ ذَكَرْنَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ نَّدِيمٍ فَجِرَ وَرْكَذِيلًا فَعَذَابَ دَرْنَا سَرَابَ أُولَئِكَ الَّذِينَ شَكَاَتْ بَيَانِي وذا الذين ضاعوا فابتت اعمالهم غرقت اعمالهم في الدنيا والاخره فالدنيا والاخره كي اعمالهم من الناصرين او نه دوی د پارته دنداسته اونکی الم تا دڅه کایت بیا طرف دی یبود انن ترى ااتنینی اي پاک حبیبا الى الذين كتموا تاخوت نصيبا من الكتاب عِلْمًا مِنَ الْكِتَابِ ننظر منل کتاب نري من په معه د فيبان ل ده د قې جورو في جاه د یبل پهذ با او تا تا پانمونزمخله رببع چ من ذاان علىهاعله دا چې استعمماليږ نفرغي علم تاار اې إلى الذيناغ یوهودته او تو چې ورکې چې د نصبه اعلم تهسته د ااعلم نه حتون من علمن ته داعلمنا نمل کتاب ایتل کتاب بو کتاب یوداونا په دې حال کې چې بلنه ورګې کتاب بالله کتاب ترڅ کې قرآن بي ده ده عب او توراتی لیاقوما بینهم د پارای دې چې پیسې او کې پمیان دې ثم يتولى فريق منهم دادی ابن ثوریا غواکې ته چارلا چې نبی علی او شازادا جنا کړو نو دای ویتی لري د اور دم نشي ورکي ده ځکه چې دا په زومغه پر خلکو کې خلک دي چې امداد کوي نو دای علما قوم داسي راکېدل نبی عليه صلوات و سلام نارغله نبی عليه صلوات و سلام ورته چې ابن صوريا راو بلی د ابن صوريا په يهوودو کې یو ډېر لوه عالم دی راو وخته دته ویته د قران او د تورات دا حکم یو دی او کنه دی په کاپ درجه کې دا وی بالکل یو دی نو نبیای یہودو دا خبره ون نو منلی ندی ذکر قران کریم کئ تفصیل کئ نه دا الا ترای الذین اوتونا طیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ تہ وڑن اور کیدی شید اللہ کتاب طرف دا چه قران دے یا تورات تی ابن صوریہ تیری تہ تورات مطابق کئن ہم تیرا درجهم پہتلو کا کہ قران مطابق کئن اونتیرا نزدک قران او تورات دواره تہ نه مراد ہے تشویر کتاب اللہ دا پارے دی کے پیسلوں کی پمیند دے کی بالتوحید والرجم فتوحید سرا وفررجم سرا سمہ یتولا فریقم منہم بیاما قواروں دی کے یو پر قید دینا من اہل الكتاب منہم ای من اہل الكتاب یتولا عن المجلس یتولا عن المجلس دا پیش دے دی متعلق اگر محضوط دے عن المجلس فریقم منہم یو پر قید دینے چیوان یو دعون کتاب نو فریق منهم یو پر تیز وهم معرضون او دی اعراض کون کیو مقرون کیو قالو دا اعراض بذیو چې چی دی بداوی دا دا عدم ایمان علت بیانی قالو سبیوی بی دا عدم ایمان علت بیانی دا علت دا عدم ایمان دے لان تمستن النار هرگز بنارسیگی ممتور إلا إياه من معدودات مجرد شمار يوتو رضي ده كنه رضي شمار كولي منتبه صرف ده ده رضو عذاب ملاوهي اغا سلوك رضي شه اللع وواعدنا موسى أربعين ليلة وواعدنا موسى أربعين ليلة منتبه واغستاد موسى صلاة و سلامنا ده سلوك رضو نسمت تخلتم العجلة من بعده وانتم ظالمون ده يهوديان والتكي خيراني ولو يخده موسا علیہ السلام التتل قداز انت راولید دا وی عبادت کو ندی بوی لم تمتننار الا یم ادات هرګ د مگر دش مار یو تور از تیګ 40 یومن دی کوم چې مونږه ګوثاله پر ما کان او دوکا کړ دې درا بدین د دې کې کم درو دې بدی جوړول ما ما مو توله ما الاقوال الذين كانوا يفترون على افواهكم ديجورون هذکه ما قول وروقالوا اننا ندنا الله واهبوا هم اند الله زمونې او د الله څخه ډېر زیات پاتیو فدای باندې الله هرکو فكيف اذا جمعناهم ليوم الله فرمایي څنګه بهېت کلراجو في يومين فداترت کې لا ريب فيك طارق و شک وی. بدلایو د قرارداد کې بشک نیوی ووفیات کُل لنہ تیم ما كتبت پورو پورو ورته دیتی ارم اپنا دلته ته کړي او دې طرفه زیاتینه کیږي وقل اللهم مالک الملک وقل اللهم مالک شو دته د شانی نزول توضیحاتو بیان شویلې شانی بیان شویلې اللہم مالک الملک اللہ وقت پا جواب کی اللہم اید من پر وردگارت شانی نزولیو توقیر اللہم مالک الملک اے اللہ تدبات چاہان بات چاہی توجل ملک من تشاہ ورکے بات چاہی چاہنے چووواری ودنجو الملک من من تشاہ اقل بات چاہی دچانے چووواری وطعید من تشاہ وطذل من تشاہ تاجید ترشانی مزولیت ترشانی مزولیت ترشانی مزولیت فتو عز و من تشاو و تو ذل و من تشاو عزت ورکے لکا بلال لچد ورکڑے دے و تو ذل و من تشاو ذلت ورکے لکا بجال لچد ورکڑے دے بید اکل خیر پلاستاکی خیر دے انکا کل شین قدیر فتاکت زرا تفارسی دباندی قدرت لر انکے تولج اللیل فی النها و تولج النها دنکیش پی لرا پروز کے او دنکیو رازی لرا پشپا کے دلترہ دنکسو تزیدو پا معنی کی ہم اتماع لیگی ہمم بیت لے معنی کی واقعی یو ایلاد دے جاؤ ادخان لیگ ایلاد پتن سوری کی یوشے وردنکی دل ادخان پا کلاو سوری کی یوشے وردنکی دل صاحب الاغار دغا تاریف ددوارو لکی مزید یعنی شپڑی رسنگ پدیره تنګي ترڅو کې الله ورزنه نكي او روز دیره تنګي الله پکې شبر اذن نكي و صبح اذا تنفص سهر پکې وای مالک ال اتباع سهر شلون کې مالک الحب والنوا شلون کې د ثاني او د گټکې نه دا د الله ځاتې چې الله صاحب دار تشلې نو ويتول جلل د فنها شلون کې سپېل را پوراد کې وردننا كاونكه است پیدا را پورا ديکه و تول جن عارف الليل وردننا كاونكه لرا پشپاكي و توخرج من الميته راو با دته عالم لرا د جهل عالم د پیدا کي یا و توخرج من الميته پیدا کي ته مومن لرا د یا نا يا و توخرج من الميته یا راو با دتي جون دي بچي لرا دمریا گئے نا دیوړه ترجمه کي توره کافر کی ایت نمبر 21 کی مزید ذکر دیں و تو تفصیل دینجو و تو مریجون مئیتا مینل حی اور او قاتین دا مڈی دارا د ژوندین لک نوتفا د ژوندین یا و تو فرجون مئیتا لکا اگا دتر کنا مړ و و ترجو من تجاو بغیر او د خپل کې چا لري ته و غاړي بغیر حساب لا يتقي الذ المؤمنون الكافرين دغه ترتیب له تارود د پکې آیاتونو میانس او د سوره عمران د سوره مایدې د مایې آیت نمبر 51 آیت نمبر 57 سوره 1 د دې ټول قران کې یوګر تعرض ده بیا ته به جواب ورکړي اب انشاء الله تعالی بیاوه د مونږ په الله سره الله العظیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليتمن الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ده سوره آل عمران ایت نمبر دی دین مخه اور اللھم مالک الملک ایت تیرشی وره اور اللھم مالک الملک د شان نزول واقعہ د احزاب کومو طبعا دي چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم کډل گزار ور کړ او او داغو پرخچی لوتي او یو پرین نه ی کړي و او داغه دریت نه دا وږي نبی رسول الله پر ارشاد فرمایلو جما تا د فارق ظهيرا خار محلات الله کو لشو په دویم د لېچ گزار ور پر مضا ارشاد یې اوپر مایلو جما تا غور تر تر محل الله کو لشو چې درېم گزار یې ور پرو او دا ارشاد یې اوپر مایلو چما ته د یمن د تنها محلات او اول شو نو منافقین او دغه وخت دا خبره مشور وکړه چې د خلکو لري نه پندک کړي او د دې کې وایي چې ما د روم او د فارس او د یمن لولوی محلات ولید نو غي ور پرو او خندا چادو کړل نو الله د هغه په جواب کې دا ارشاد اوپر مهلو چې قل لله هم مالک الملک تو تل ملک منتشا وتن دی ول ملک مم من منتشا وتو عز منتشا وتو ذل منتشا به دې کل خیر او بیا په لږه زمانہ کې د سردار کوین صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې په ژوند په ایامو کې فتوحات چالو شو تدقیق <سدقى> اکبر رضی اللہ عنہ دور کی دغ فتحات 12 لاکھ مربع میل تورتیدل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ په دور کې 22.5 لاکھ مربع میل تورتیدل د حضرت عثمان په دور کې دغ فتحات د صحابهو شیدې آیت کې د کمو الله تعالی وعده کړو باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه گزار د غټنه چې کوم معلوم شو وا په د اړې مطابق رب د جلال حضرت عثمان رضی الله عنه تلويخ نه کتلور تلويخ زره مربا باندې حکومت ورکو گویا اپنی نیو د نړۍ او کله چې حضرت علی رضی الله عنه نفس ملک شام کے حضرت حسن او حضرت حسین د حضرت معاویه پلاس بیت کړو نو د حضرت معاویه رضی الله عنه 65 لاک 64000 مربع ميل باندې حکومت جلول او دا فتوحات دي کړو فتوحات الشام دا د حضرت معاویه په دور کې نو دا حضرت معاویه رضی الله عنه 65 لاکھ 4000 مربع میل باندې حکومت جلول او دا فتوحات دی هدف ور شو نو الله اور د دې یې فرمایي چې بیا کل خیر انك علی کل شیء قدیر بیا تولی جو اللیلی فی النهاری و تولی جو النهاری فی اللیلی تفسیر پر انشو لا يتخیر المومنون الكافرین آیت امرتائیس لا يتخیر المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین اللہ فرمائی چی ندرانی سی مومنان دوستان من دون المؤمنین علاوه مومنان ومن يفعل ذلك او چاجدا ٹکړو نو فلئی ث من الله فی شیء نو ددین اشتداد الله تعالی تعلق د آیت د دې روایتونو د دې د خپل میانت کې د تحرک دی سورہ نصاب پنچمہ تی بارہ آیت نمبر ایک سو چوالی سورہ نصاب پنچمہ بارہ آیت نمبر ایک سو چوالی سورہ نصاب بارہ ایا نمبر 144 یا یوهالذین آمنو یا خلق چات ایمان راوړې ده لا تک تک ذول کافرینا مراد دې کافرانو لرا اولیاء دوستا من دون المؤمنین علاوه المؤمنان عنا اتریدون ازجاد لله علیکم سلطان آیات ویران ساتي د دې قبرې چې جوړ جوړ کې تاسو د الله لپاره تجعلو لِللَّهِ آلَيْتُمْ سُلْفَانَا فَذَانْبَانِ حُجَّتْ وَاضِحَتْ دا دید ہے کہ مومنانو تا کتاب رے چلا تتتقضوا الکافرین اولیاء من دون المومنین مرا نکل دیتا تو کافرانو لردوستان علاوہ دا مومنانو سور مائدہ آیت نمبر اکاونتا لگور شیش پاگمت آیت نمبر اکاوان یو پاندوس یا ایوہ اللذین آمنو ایغفل کو چاہت جیمان راوڑے دے لا تتخذو الیوود و النصارا مرانی تیتا سو اولیاء دوستان باغو اولیاء باغو چیدی کہ باغو تا باغو ملگری دی اولیاء باغو اولیاء باغو لی اتحادی بالکفری دغه د یو بل طرف پکپر کې او ميه يتولواهم منكم او سوتيه پتا د سو دوستي کوي تدوي ترا فین نو منهم قدير دوي نره ان الله لا يهدي القوم الظالمين پتا دکرا الله تعالی لار نو هدايت نور کوي قوم د ظالمانو تا دې ځکه ان تابته کړه چې د دوستانه انجهای خطرناک او ته سوره مائده نمبر تہ تاون وہ بندو سنت له ورشی دلته فرمای یا ایها الذين امنوا ائهل بچا ایمان راوړل نه تتبذ الذين تقذو دینکم مرا دیتہ دعاو کتان ورا چې مجوړوی تا دعاو کتان لرا, لرا و کی تاذو دینکم چرانی ول دین تاو هو جو هو لا عبا قندا حقوقی منال الذين کتاب زار کتان کی اهل کتاب من قبل امتی دارونا والکفار اولیاء او کافرانو مرانیتئی چې چاله تاسو نو مکه کتاب او کشوری يهوديان دې تاسو دین پورې باندي او مرغې نو دیم ملګری مو جوړوي والکفار اولیاء او کافرانو دوستان مو جوړوي ګور ناتتہ اولیاء مو جوړوي دوستان چاله الینات تکذذینکم هزوون ولعبہ ارکتانو لرا شرانی ولی دن تاسو قنداء او ٹوکی او لوبی سوک سوک دی الَّذین اوطوا الکتاب من قبل اتو ماغا چتا تو نمک کی کتاب ورپریشوی دی یعنی یهود و نصارا نمبر دو الکفار کافران وَتَّقُ اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وِيَرِگِ دَا اللَّنَكَ جَرِتَاسُ مُؤْمِنَانِ يَي ندا دغتی سورہ ممتحنہ اتو اجتماسی آیت نمبر ایک سورہ ممتحینا اتوشنا مجی پارا نمبر آیت سورہ ممتحینا اتوشنا مجی پارا نمبر آیت انته فرمای یا ایوھال نبی نا امنو یا خلق چا چی ایمان را وړی لا تتخذوا عدو وادو وکم لا تتخذوا عدو وادو وکم مرانی ته تاسو دشمن زمہ او دشمن تاسو او یا امل بری تلکو الیہی بالمودہ چې پیغام ور دلیږي تاسو په دوست سره وقد سفرو بما جاکم من الحق او انکاری کڑھنے پاو کتاب باندے کمچه تاثول ادر کڑھنے اللہ بما چاکو کمچه تاثول اراغلنے من حق من الحق ای ثابتک من الحق ثابت حق چه قرآن دے یقرجون الرسول و باتی رسول رو ایعاكم و تاثول انتو منو باللہی ربکم و دی وجہ تاثول ایمان راوڑے پا اللہ باندے چه غرق تاثولین کنتم خرجم جہانا فی سبیلی بجر لجیهات طارا بلا ر زما کی و ابتغاء مرضات یود طار زها تلول درځاوږه جما ذو سرون الیہم بالمودہ په پټه لیک یغیتا پیغام د دوستای و انعلم بما قيبن او زپویګم پدی کمشه چتا سو پټوي و ما علم تمو کومځاهره و من یفعلو منکم او چاجدا د کارو کو دنن یعنی ارسال اقبار انتہاد لے گل د جهاد قبرنا یا خپل معاملات دیته نو فقظ ظله تواسبیل پتا دي سره دې گمراه وني غلارنا او الله دې آیت دې پرمایې کلا تک دې دعو د وحدت و وحدت و تم زما دشمن او خپل دشمن دا دوستان م جوړوي دا دوستان م جوړوي او ذا دې زه دا وا کې اذه لا تتفلو اعوذ بو و اعوذ بكم چه نه امام قرطبي اللہ علیہ د بشانه نزول کې د سارا دم یغوا به دې کې دا سارا دم چې وا نو هغه مؤمن مسلمان صحابي چون هغه هغه لقط ورګي هغه په پردک کې یا کون ته په پټکړو او د مشرکین دربطه ورو د په ثما کې نه دا نبی علیہ السلام رائے ورد قولا حضرت عالی رضی اللہ عنہو تا نبی علیہ السلام ویچے ورشید دے قضی تا عقوبو کئی ویچے بیتر خط تے اغخط تے نواق لیچے مشرکینو تا دا خبر پتہ ہون لے گی سور مبتحینی رنبی آیت کی برداشانی نوزول لے نو آگا اغاز اونی والی دا اللہ رسول پے خبردار کو دا غیب په تکی کې بڑھا کی یا د کنسے کے دن د خط پڑھ اگر یہ در اوتو پیغمبر علی صلاة و السلام صداقہ صحابی پتا مولا گی رجی چاہ خطلی کلو د صحابی کو در نبی علی صلاة و السلام صحابی ہو اگر یہ تغلبی نو آر اگر صرف تو وجوہاتو اگر بیان کر جداقہ وجوہاتو بناباندے اگر در خطلی کلو لیکن اللہ تعالی اندد بارا مکمل منعو فرمائے جتا صدا سے مکہ نو فرمائی کہ لا یتخیر المومنون الكافرین اور ر چاچی ندی را دې مؤمنان کافرانو لرا دو دان علاوه د مؤمنان نبي په هر و او چاچی وېدا دې وکړو نو فلیثا مین الله فی شیئن الا ان من هم تقا ان وېدا د پاره د الله ترپ نه څه ني فلیثا مین الله الله ترپ ته تعلق ني الا ان تقا مدر ک وېدا څو د دو دوین انسان ساتنه او وحذرکم الله من فتو الى الله المتقي او ذلکا د سوره نساء ایت نمبر 14 دمتا سوتہ تو دغه د رسوله مائده ایت نمبر 51 او دا دا سوره مائده کې نمبر 55 دمتا سوتہ تل نمبر 1 ایتمتا سوتہ تل او ذا د سوره عمران دال ایت تخذ المؤمنون الکافرين. آیت دا کوم ایت دی د سوره ال عمران ایت نمبر 1 د نمبر 28 اڅوځم نمبر ایت د دې کتابو کوم کته چې لايت تديل المؤمنون الكافرين او وليان دون المؤمنين د دې ایت ما معنیږي چې چه تر کفار ترپنا د سنقصان اندې شوي نو غي تر دوتي ذاتي چاې دي و درنه کچری د طرفنا طرف نه دته نقطار خطر وی نو بیا د سیته دل جید دی گینه نه حیدي وای څه پریاه څه وی و من یطال ذالک پلیت من الله فی شیء ذا لا تعلق نی مگر الا ان تقومن بتقا مگر کوی تاسو د بینه ځان تاسو نه مدیدफार د ستانه کولی شي پدې خبره کوی څه چې کافرانو نم څه یره نو په دې صورت کې د کافرانو سره دوستانه او ساتي او کنه یې رب بنا نګيږي نو دا ور سره دوستانه ما ساتي دې سورې عمران آیت موږ راټایک نه داغتې معلومې دې دا آیت مان داغتې دا غسيرا. او د آیت نمبر 2 لقد سورې نکا آیت داغتې ورته دا رسوله ماېدی دوار آیتونه داغتې ورته د منتحيني دا تلور آیتونه دې نو دې کې خبره به کم کم د سوره نساء آیت نمبر ایک سو پچپن ایک سو چوالی دقا تی دا مائیدی او ستاون او دقا تی دا ممتحنی آیت نمبر ایک فلی سلور و آیتونو کی فلی سلور و آیتونو کی استثناء نشتے معلومی گدا چی کفار و مشرقین یہود و نصارات را فا این حال پدې یو آیت کې فقید لګولې شي کچکچريارته نه کوي ته نقصان اندې شوینه بیا وته دوستانه دی دته چې بیا به ستو نقصان مرته او کناچريارته نه لې که تاسو به کټلې باځه زمونږ دی علاقه کېد چې سبدا چې بدمعش ګوټه غوندي ته ما چوڑې وته شي او دا چې کوک چې کوه ګردې زمونږ دا کال قربانا اندې په وکوپان دی دیو ځان نو هغه تر ودا چې هي را لې دا ګرای زان وردنې دینې دې نو بیا اوقال کو دی نو ما کو پلان کیترا پلان کیترا زمو دوستانه پلان کیترا مې دوستانه داوهه ما ته سلامون کوي پتہ وروره بیا وتا سلامون کوي نو دې بذر داوي نو داسې د دا کافر سره د دوستاني اجازه صرف د کافر طرفا رسولت جو ورکړې شوی ده په دې آیت کې چې کله دتن تیارې وي چیرې کته سره د دوستانه ني نو څو نقصان به را لګوي نو اړینه به هرایته د <متحدث> تانون صرف دی یو عادت کې دغه په دلی شي زمانه کې چا چا ځان دی ورماځانو پورې ټکرې کې دی چې دلته نه ستدلال کېږي کې دی کې دی ویل کیږي چې دی عادت کې کومه هیڅ موجود دی ګنډاډ خوش عادت دی خوش یو تره ټول سماج کډه دی یو تره تر مشين مشين دی نو څه شو ورته دې مارغان د طالبو دوکی اصل ځان لکار دی نو دی ایت کی الله داسې کوي او دا د تلورو آیاتو کې داسې معلومې دي چې قطعاً په صورت کې د تر دوطانا جایز نه ده کله زه راغلم دې چې یو کلمې نو دومره یو آیت او سورې مایدې او د سورې نه دا, طور دا او د سورې منتحنی په دې آیاتونو کې په کلي تور بظاهر کاوه راغلي وایي لکه نه تارو څرګراړل او ځواب د دې صاحب جلالین علامہ جلال جلال الدین رحمه الله تعالی اگر جواب کردی اگر فرمائی چی پرنبی آیت پرنبنی آیت چیرے نو دا غلب اسلام نا فرمکینی حالت بانی محمول لی دا غلبی دی اسلام نا پرنبی حالت بانی محمول لی چی کل مسلمانان و سرق وقت نو غلبی نو نو تاہم وقت دی اجازت ہو چی آو چک دی سر دوستانا چی رفتے چې چی مصیبت پر تنجوڑے او داړو اخرنی تلو رایا ته دي د ممتازینه ما او د نتا یا کنه نو دا د غله به اسلام نه په پات حالت باندې مو پستی محمود دا غله به اسلام نه پاتې کوم حالات د مسلمانانو نبيانو د مسلمانانو د فار څخه خبره او دی بالکل کافر ګرځوي چې اونته ځي دلته پر ازونو باندې ځان پوي یوتا نقطه دغه دغه دې نه دغه مجموعي دوستانه نه راغله دا مجموعي دوستانه نه دا صرف د دزادت اعلان دیکار کی لیکن نبی عليه السلام خپلم د يهودي کار کړي د غجرتی تجارت کې دا په دې تیر غا د یو ځای کې د کافر نوکر و دا نوکری کوي کار ورنه کوي دوستی ته چې رازونه دې اسلام ما حق تکار کوي اغغ نارواد هغه حرام دي لرک کویت کې کم خلق دو عراق سا جامريكي دو پوجونو دو پارته شی وړي پدی باندې کو فتوا ده قطعا حرام او ممنوع که کزوم خلق غیل دلته نه دي حرام ورو دي تیتا چی د افغانستان کم خلق دو یورپ د خلق یعنی امریکن برتانیي والے شو یادات لکه انګريزا انګريزانو د بارا کې هغه مو کری چې کای ج باغی کې نقصان د مسلمان هغه دې آیت ذیل کې راځي دا د ماکيه یادونه دي باغی باندې الله تعالی کافرت کړي دي نه سنو تنور کې دنیا کې ورتبت لګه फायदा مېلاو شو اخرت کې ورډارک جهنم ته دي دا روانه شي کوم د کافرانو دوستانه نه نه دلته پرني لایقات نه نه دا د غلبې اسلام نه په مخې حالت نمبر 1 د سورې عمران آیت نمار اٹھائی دیموک محمول او داروستو چکم آیاتو ندیس سلور جو قصور نسا کی دی یوم آئیدہ کی او یو قصور ممتحنہ کی دی داد غلق اسلام نبت حالت با نمحمول دی تیک شوا؟ نفرمائی لائیت ساقید المومنون الكافرین ندرانیسی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان من دول المومنین الاود المومنانون هر ومن ذلك کا چاجراتې کاروړنو فتهې نبا کشي نو ددن ت الله سرته تعلوکو الله ان تف من نو تقا مدر ک کوي تاسو دنا ځان سانا اوو حضررو په منغاو نفه او يرووي اللله د تاسو ده تپل دانا لم واجل مصیر الله نو قل دوار دوه باکا حبيبا ان تكم ما في صدوركم کچری پټکی دا دغه تو ته کوم چې بغړونو استاد کیری ان تكم ما في صدوركم کچری پټکی دا دغه چې بغړونو استاد کیری ايني موالاتهن اذا کافرانا دوستانا او تبدو يا ظاهر کين ويعلم الله الله تعالی مدا ويعلم ما في السماوات وما في الارض او ديجني الله تعالی ويعلم الله تعلقكم الله تعالی سب کو تعلق پیږي نه وي او يعلم ما في السماوات و ما في الارض او الله پیږي دې دي کړه او دې په دم کو کړي والله هو على كل شيء قدير او الله تعالی په هر ځبانې قدرت درن کړي يوم تجدو يوم جز د دې ده تکما ورځ نفس بما عملت من خیر او شره تکما ورځ ته امي هر یو نه ما عملت دې دې من خیر اند خیر نه کارونه د نه کینا یو متجیدو فتم اورذ کل ننتین کیار یو نپ یعنی جمیع کول کړه ما عملت من خیر محدرا چې کوم عملی کړی وي د نه کینا هغه موجود مومن موجودی مومنه به صورت من سو او, او تجدو او ما عملت من سو کوم عملی چې کړی وي د پدای نه نو هغه مومن و تودتو لو ان بینها و بینه و مدم بعیدا غواربا کبھی پمینز داداو پمینز دادی عمل کے تودتو قفی بدے غوارب لو ان بینها و بینه و مدم بعیدا کبھی عمل داداو کې عمل پمینز کے سمسافت اگدو کلا قیامت پورا زبیا دےوی جدا عمل چوک دیرانا لگ لرے وینو دیر بخوا دغا مراد دے أمداً أي مطافة بعيداً مطافة ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلا تالا يرغب تأسور دفل ذانا أي لدفعكم غفلتكم أي لدفع غفلتكم دفارة تسمي يرغب تسمي غفلت غفلة دفقي الله تالا وعذابكم وعذاب تسمي دفع تسمي واللہ رءوفٌ بعباد او اللہ تعالی مئن دے پقل بندي گانو باندې رءوفن باریک دي کے مئن پقل بندي گا قل بالجواب په جواب دے کافرانو کی وای خو دې نه اس باد رسالت ته اشارہ لا ان کنتم تحبون الله فجریتا تو اللہ شرطات محبت د الله سره نفتبعوونی نبی علیہ الصلوۃ والسلام توي تابیداری او کوي جما يحببكم الله ته جما تابیداری او کوي نو الله وتا سره محبت وسات ولي لان المحبه لله موقوف على محبه محمد لان محبه الله موقوف على محبه محمد صلى الله عليه وسلم دا الله محبت موقوف دي محبت محمد عليه صلوات و سلام باندې چې محمد عليه صلوات و سلام سره محبتي نو دا الله ورتر محبتي محمد علی صلی الله و سلام محبت نشتا دا الله ورتر محبت نشتا نقول ان کنتم تحبون الله فتبعوني کچریتا ته الله تر محبت ساته ای نو زما تابعداری وکای زکا ور دي ایت کرا اوم دغ حدیث ایت کرے لگی زما محبت موقوف دي دا, دا الله کو محبت باندې دا الله محبت موقوف دي زما کو محبت باندې اگر جبریلانو دین غلطه پیدا وختل اگر کې ری د نال کې دومره وضو کړی را چې دا وضو د هغه مکمل دین په ځانیت ته وي او د هغه غلو ته قتل کو وجه باندې بعض معاصرین ورته وایو هغه دومره خطر هغه کې د نبی علیه الصلاة و السلام په شان کې دومره ګستاخی کړې چې هغه د اسلام نه خارج شي وي نه که بازي داسې ویلي چې د نبی علیه الصلاة و السلام د وجود یې اظهر د ژوند ته خبره کوي په قبر کې نبي اق ورشه وګوره چې د قبر کې ژوند دې د افراد کوي نو د قبر بد خوشانوم د دال الفاظ واقعا موجود دي پرې کاټ باندې بازوبکه بیا دات کې نو بازوبکه افراد کړي د دایره اطلاع نه خارج کړي بازو تفریدی حد پوري کړي د دایره اطلاع نه ځان خارج کړي چوز د پیغمبر شان کې څوک دغه قسطا قانا د چا د پلار واره کې د پلار غلونو ویلې چې توکو د چا د پلاړ بارک ماشین برالي په کې بنر راځي نو چې د پیغمبر د دوړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بارک سوګدا کیوې باقي با الله معافی کی چیرې به معافی نه دا کلمه د کوفر ده اگر چې توکي نګن کې ما کوفر کړې ده دا نه نه دا خو غادي ده کومند نګه زمونږ تي دي کوم دوی وي اغیدہ خبر کئ باقی دا الفاظ موجود دي دا ویری دا موجود دي کئ څو ټکی ریکارڈ ټولو خلق او دی دلیل هچانی او دی دل مونږه ورته اورولش دا وی ویتی دی ویتی ژوند دی دل کوس دا تلورمتی بارے ذکر راځي دغه بارے کې دا دي الفاظ زبر تاسو وه انتظو مونږه انقلاب پر انقلاب مقصد نه دي چرته مونږه ځای سباث نه کو قرآن کې لیکن په کمزه کې چې ضروری دی نو هغه بقا مقاومت ته فوت دي دا قلم شوي دی تدارک پکار دی دکه الله به تاسو با تاسو کوي نو الله دې دې پوې کوي کپوې قسمت کې نه الله دې پرې مې ګم راځو لګي چې خلک دې غم نو فرمای ول ان کنتم تحبون الله فتبعونيه يحببكم الله الله په محبت او سادي تا سره ويغفر لكم ذنوبكم بخانه او كتاب تر والله غفور رحيم الله بهونکي مهربان لري قلت ورته غره بذا تراو با دي تبوې بسنه موحد دي غړې به دا دراو بچ اعلان کې ټوله نه جائز نو الله فرمای او اطیعوا الله ورسول او ورته کې اطاعت وکړئ دا الله او رسول الله کہیں توللو کې چرې تاسو مقوارونو کہیں ان الله لا یحبل کافرین ته چرې دې نو الله تعالی محبت نه غواړي د کافرانو الله د کافرانو ترا محبت نه غواړي دا څوک کافرانتې مراد د دې نه ټوک مراد دي د دې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم د دې آ... لا یقبو الکافرین تشریک حدیث مطلب بیان دی چې الله چې کافران نه پخوم او ترڅو پیاو کې تبا کی آیت نه دی دلې دې چې د پیغمبر لېتلات و سلام اتباع الله تعالی ته محبت دریله نو دا حدیث ورته تفسیر کې ذکر کړي دې چې لا یؤمن احدکم حتا کونا حب الیه من مالی و ولدی ورنا تجماعی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایے چې تاسو کې یو سړی مؤمن نشی کېدی مومن مسلمان نشی کېدی ترڅو پورې حتا غنا حب الیه ممالیہ چې څو پورې هغه ته ز داغه د مال نه ممالیہ او ولدیه دا اولاد داغنه دا والناس او د ټول قلب او زیات محبوب نیم نه د مسلمان نشی کېدی او سوچوکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اگر سړی مومن مسلمان نه دی حدیث صحیح دی چې زوار د خپل مهال دا د نه او د ټول خلق نه زیات محبوب نه او ځکه نه ځانو تلو دا باندې دا چې خپل خشونه علاوه په کله کم دیتی دي دا خپل خشونه یادونه چې دیو بکه کم ځای ترتی چې بیا قبرونه وګورې نو الله فرمایې ان الله طفا ادم او نوحا په تاکيک سره د دې بابت توحید دیلی ځاینا په تاکيک سره الله تعالی اس طفا منتخب کړی دی ادم علی سلام لره از طفا آدم من عبیم الارض و نوحا و نوح علی سلام و آل ابرائیم او آل ابرائیم علی سلام چیغا ازمایل انحاق و یافو و لا تجیده و آل عمران آل عمران چیغا موسا و حارون لے على العالمین فعالمین و بانده فعالمین و بانده دائم انتفق کلی دی نا آل دو عمران دو عمران دو عمران یو عمران کله حضرت موسی او د حضرت هارون د دې په لار نیکه او یو حمران آغو چې هغه د حضرت مریم پلار لار ته چویلي یعنی د حضرت تعالی سلام نیکو دو عمران په تاریخ کې او قران کریم کې د دو عمران ذکر دي دې خپل حمران عل العالمین کې د دېنه د موسا او د هارون اغا په لار نیکه چې دغه مراد غتی شي او اغا عمران دغه مراد غتی شي کمه عمران چې د حضرت مریم علیه السلام وکړو نو فرمایې اذ قالتی امراه و امراه ذريه د بعض و ها من بعض دا اولاد بعض د بعض و الله سميع عليم الله تعالی غوړي ان کې د بكل شي نرتزلرا عليم بكل شي نالند بارتزلانې اذ قالتی امراه عمران کلچوې قدس عمران رب اجمع پروردګارا دا, دا حضرت مریم مور وا دا حضرت مریم مور دا نظر منلو او هغه نظر تو امتی اومم تابقه دا ځان سره نوٹ کای چې اومم سابقه تومره تیر شي وي په دغه اومم تابقه او کده انسان نظر منل دا جایز دي انسان نظر منل امتی محمديه کې د انسان نظر څه نشي منل شه دا زما ما زو یو پلان کې کار مو شو نو د به پلان کې څه څنګه خلک د مزارات او کوي دا جایز نه دي دنت وقف کول په دې هدیت کې د ما اولاد ویو او ما په وقف کړی دا وقف کول دا دي چې زما به مکمل تی پټریکټ ډلاین باندې ورته کټي بس دا د اغه شو تقدریت شو دا ومې تابع کوتي ومې تابع کوتي ها یو سره په خپل ځان وقف کولې چې د ویبلان کې دین کار توقف شو لکه ډیر خلک پرایون کې ټول مرزان له وقف کړی دي باید دا الله دین چلون بس دې د میدان وقف کړل دغه خلکو د مجاهدینو پسندرو کې دانو وقفقره د دا پقپل اځ بلکې ان دي وته کړی پقپل اځ نو مظاهرات ته کیدا بلکې توکو وقفقې دا بولې چې هغه ورته انا داکې نه دا, دا. دا, دا نارباو حرام ولید آزاد انسان د ندیل تولیږي نو التا غنکیاں نه بیا پر ډېر زیاد جارېماني په دې د پاراګیې تک نه کوي ا مظاهراتونه د زنا مرکزې جوړې کړې کم کم حرامي توونه چداري नक्कीږي غلطه کوي چرس پکې کولی عام چلي شراب کولی عام چليږي پاؤډر کولی عام چليږي جنہہ کای پکې خرتیږي را خرتیږي اکثر مزاراتو کې دا چلکیږي پنجاب کې نو اغا بولې شادی بولی دے کہ ڈولی دے کہ تشہر دے اغا بولې چوا نو اغا ماشوم چې ورلدای بودی دومره دومره غون مون کندولی دغه پربوزه د تر په شانداغه غبیخی نو داتې کندولی ورلکټلی اغه کڼډوله ورنه ترتاغه ما شوم لواک نه خپل وړکې ترته کڼډوله ایتیږي اوس ما زم کی لویږي نو دا کڼډوله ور سر لوی دوته نه پریګ دی سر ور نه لوی دوته نه پریګ لکه ما شوم چوشې دوم غلا کو کې خلک ولا پرچلان دی کیږي سره غنوالیو انو غچوا نو دا ور لتر تا چولی نو دا سر نه غټیږي نور روزو دی لویږي نو بیا پافر کې جوګورې قلوئی او چوها پشان د منګ پشان ښکار دا چی جوڑ کری دا پاکت بانده نو آو دا دای پاکت کری نا نا نا نا, نا, نا. دا دای جوڑ کری نو دا چیزی دا حرام دا خرمت چیزی نو دا, دا حرام دی بلکل نو فرمائی اید قالت امراض و عمران ار کلیچوی مورت امران بی بی دا حمران رب بینی اید ما پروردگارا پتاکن سر اسے چیم نظر تو لکای جاال تو لکا جرزول اماس تا دفارا ماغشی فی بطلی چپکیٹا زمان کلی ای الولد محررن آزاد فی خدمت المسجد بیت المقدس دو بیت المقدس جا خدمت زفار فتقبل منی اللہ بے قبول کا زمانہ انکا انتا السمیع العلیم فتاگی سرتجی او ریزن کے وعالمی انکا انتا السمیع العلیم تاو ریزن کے وعالمی نفلم هر کله چې وځي هم لیک نو کال دی <متحدث> فرمایل رب انی وذعتها انت اے زم ما پروردګار <متحدث> ما ووځي ګوډلره اونتا جنې دا وو جنې مې <متحدث> ووځي ګول ما کو الله تعالی پرالک منل او چې لک بس تعالی ګور خدمت کئ نو والله اعلم بما وذعت الله فرمایې وې ما ته معلومه چې دې دې ګولې دي ما ته معلومه وا چې دې دې ګولې دي څه مطلب دې مطلب دا دي چې الله دا قیته ما پته و چې جنازه ګولې ده نه دا مقصد نه لري والله اعلم بما وذعته دې ما کړو ډېر ذوی طال الله قی صرف دې ما لب کې والله اعلم الله بیا تعلم دې بما وذعت چې تمره دوی تمره دوی عظمت او مرتبه والے جنازه دې دې ګولې ده دا. دا مقصد د دې دیږي دې ما وذات کې مقصد دا د زده کرن اوټ کې والله اعلم بما وذات دې مطلب دا نه چې الله تبارک وتعالى دې ګولې دي دې الله تعالی داږيږي دُن کی تیز عظمت او مرتبه ظاهر الغواړي په لفظ ما سره الله دېږي دُن کی تیز مرتبه او عظمت ظاهرې چې والله اعلم بما وذع الله تعالی ته علم دې چې تمره مرتبی او شان وال الجنې تاسو ګولې دا نو وليت ذکرکل انتا او مشتدير الکان وليت ذکر نشتی علک ندی علک از تا طلب کرده این مراد آغا علک از اکو علک جنینہ الرجال و قوامون لیکن دید ہے چکم مقصد قید سیاق و سباقن نوالیتا ذکر نبو داغالک کل انتا پشاند دیجنہ کم جتال اللہ در کردہ نبو آغا علک اللذی طلبتی کم طلب کرده پشاند دیجنہ اللذی طلبت وحبت لکا وحبت لکا کم چه ما تا تهی بکڑی دی یا کل انتا الَّذی وحبت لکی کم چهی بکڑی شویدتا ترفتا وحبت لکی نو دوارا کی دیشی چه الک با آغا الک ته مراد دی کم چه دا الک نه کم الک مراد دی الک نه گواری آغا الک مراد دی کم الک چه دی تلکلو او جنانه هغه جنې مراده کوم چې الله ورکړي نو هغه هغه په پېژاندې جنينو عاملکان حقوق یې په جنکو عتل جن کي د کفقيږي نو الله تعالی هر رجال قوامون علی النثا علی کان له پقیت ورکړي دې په جنکو باندې نو فرمای و اني تمیتها مریم او پتا کې تر ما دې له نو مې خله مریم دې ده نه خبره ظاهره شو چې کوم بچي پیدایشي نو د مور حق پاغه باندې کوم دا لکه کړه فلار کیږي لکه دا, دا وایي تمیتوها مورم نوم کې قودیش بعد خلویہ خذبنومو نقدی نو دې دې نه معلومه کیني تمیتوها مریم دا وایي ک باورله مریم نوم یې کړنه جنې مور هم نوم کې قودیش او د مریم مانت مریم نوم یې ورلولاته د پار د عبادت دا راوتیو د پار د عبادت دی وکب کډوا نو د مریم مان د عبادت کوونکې تماریام مانات را عبادت کوون کی خدمت کوون کی ندا اسم په مصما باندې مصما سره مطابقت لري چاله جنو مخه القادمۃ یطابق اسمھا مع فعلھا مطابق د اسم د دی ترذکار د دینا و انی اعیدها بکا او ذفنا غوارم د دی د فار تا سره و ذریتها اولاد د دی لرا من الشیطان الرجیم د شیطان فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بقبول حَسَنٍ فَتَقَبَّلْكَ أَيْضًا فَتَقَبَّلَهَا ربها كَذِلِكَ رَبُّهَا پَروردگار دې به قبولن حسن فَقَبِلُوا بِهْتَرُ تَرَ الله تَقَبَّلْكُ فوق كثير من اولياءه ربها اي بځل فوق كثير من اولياءه الله ډېر اولياء وباندو چتا کرا بقبولن حسن ذو ال مقدس خدمت لیے منتخب کہ پټول امت کے و انبت انا او پرورشی وکد دی ب پرورش کولو به تر و ترا وکفلها زکریا ای کفلہ اللہ زکریا وکفلها اللہ, اللہ اللہ تعالی با تفعیل د بابی تفعیل نرے کفلہا ای فحلہا کفلہ تکفیل بر تفعیل بابی تفعیل نرے مطلب ترے وکفلہ اللہ فکفالت کی ورک ردیل رہا اللہ تعالی زکریہ لہا وکفلہ اللہ ورہی دا کفلہ دواحیر مذکر غائب تیغلہ دمازی فجئے کی او ہوا ظلمی چیدے لفظ اللہ تراجی رہے گئے دا جدی بری مقبول ی اول دی او زکریا مقبول ثاني دی ته بری ترجمه غلط نشی چې غوی کی چی کفالت او کذدی زکریا علی السلام السلام نه دا معنی غلطه ده وکفلہ الله زکریا الله تعالی په کفالت د زکریا دا ورکړه یعنی دا متادی بدو مقبول به دی کفل کفلا کفلو کفلت کفلتا کفلنا کفل تکفل توما کفلتم كفلت كفلت وما كفلتنا كفلتكفلنا دایره ما دي گردان دي کتر ترقي تغيير تو کيد به ترقي غونو ما كفل ما لم يكفل لم لا يكفل لا يكفل لن يكفل لن يكفل لن يكفل لن او ترقي کبل کفل کپلا قفل، کپلو قفل، مطلب فرمای وکبلہ اللہ زکریا او کپالت کی ور ک دی لرا اللہ تعالی زکریا علیہ السلام لا زکریا علیہ السلام لا کله ما دخل علیہ زکریا او دا اللہ تعالی ورته دا څنګه دی دی وی کی اللہ تعالی بکپالت کی ورته دا خبرول کی تاسو وای کی کفاله دا داو دمیر کی کم نه نه دی خوبتیا په سباق وګنه تقریبا بوي چې تواي کی دي دی الله تعالی زكريا ل پکې کفالت کی دا ورکړه او زکریا دی فعال نه کردې کفاله د پارا نو داږي وجه ته کار دا چې هر کله حضرت مریم مور بوتل او دیتیا وال کول نو بلاری حضرت عمران کو مړو دغه وخت کې وفات هغه بیت المقدس امام دې حضرت مریم کلا خدای کله وخت حمل د دې د مور حمل او په دغه وخت کې بلار وفات شي بلار چې وفات جن دا کو یتیمه پاتې شو او د حمل د ذیګون نه مخکې دا نظر منلو چې دیوړه دې دا کو جنید افوالکوله نو حضرت زکریا علیه السلام غتو له خلق ته وې ګیرک تاسو کوخه دې د دې ما ما همیم زکه چې د حضرت مریم مور چې وا نو دا غي په زکریا علیه واده یعنی د حضرت مریم ماتی په زکریا السلام مواده ونډه قرزه اون نشه نو یې دا چې موږ زما قرزه ده نو زه ذات حقدارم چې بس دې لويو د ټول ورته نه ما دا به زمونږه هاګړه ته دا حضرت نو په دې باندې قران دادي وشوا قران دادي به وشوا قرعا واټول وشوا بعضوی زما حق ده زما حق ده دا قران داده هغه ترتیبم قران کې مقر روان دي چې کله قرعا ده انو هغه قران لا د زكريا لپاره کلام په حق راوي تا نو دکويته وکپل له الله زكريا الله تعالی زكريا لته ورکره په کفالت کې یعنی هغه قرعه ده راوي تا اوس په دې لفظ باندې تاسو کوی شی وي کا ورې دل نو کو ورې دلو دورتې دې په آيات باندې تو چورتې الله پهیا کا نو فرمای وکپل له زكريا kulama daqala alayya har kala de داخل je pa diwan di zakariya zakariya alay salam al mihrab pa di kamra ki wajad inda rizqa nu wi mund de tar rizqa min al jannati karamatan u wi mund de tar rizqa de jannat ta karamatan dadila allah karamat ur kala nu karamat ko haq re baazi wi karamat pa ke lachar karaw na dadila da shoda دا ورل کرامتن الله تعالی ورکلو ادا شیخ دشامرتور الله دی غریب الرحمت کی وجد عندها رزق من الجنه کرامتن دا غی تقدیر راځته چې وی مونږ د دې تراره چې په جنت د جنات کرامتن او دا یو دی د دوه واقعې او بابا رثیا دې شیخ د قران اورې په اسانه من الجنهت بن من الجنهت لمزی لا ګولې مون په ټول تفسیر پویا شو دا څنګه وجد عندها رزق او بدیذ واقعات بیان چدا واقع جون دا کوم کوم واقعت سره جوړ تلري حضرت ابراهيم عليه صلوات و سلام ل الله تعالى پور جی حضرت يوسف عليه صلوات و سلام ل الله تعالى پکوي کې رزق ورکو حضرت ابراهيم عليه صلوات و سلام بې مؤثمه ميوي هر قسمه چې داغي مؤثم نو ادا به ورته پترا ډوکرتي ونځه کریاله سلام کې بوردان نه چو دا تي یو کتل نو ميوي وراته انبار پرتي ان وی الله دې دا تي مؤثمه ميوي ورکولې نو زه ټیک نه تي نو څلو کاله يو او مارم دې مؤثمه زهرا کولې او داغه يونت عليه السلام له الله کو ورکو نو فرمای جد دا هر قال امريموه فرما امریم اننا ل ک حذا کم ځای ن راي دا میوي بغیر, دا کرلو بغیر دا د کلو بغیر د موسمنا قال من الله د ورتوي دا دجانې ببد الله ن راي ان الله يرض من ش الله تعال پهاک سره الله زه پور کې چالهچ وواړي م غیرې حثاب من ب حثبه اونا رب داررنګې دا بلنه ورک د کریال اسلام خپل پر چغه وه نا اي في ذلك المكان بالتمام دا هنالیکا اونالیکا ظرف ده دی ظرف ده کدا اوس ظرف او که ظرفي مكاني اخلي ظرف زماني اخلي په داغه وختي زكريا عليه السلام چې غوااله چې له مي وي ولي دا که مكاني اخلي همته يې په داغه ځای کې چې غوااله دوارته يې اونالیکا په داغه ځای کې یا په داغه وخت کې چې غوااله رب عليه دیز ہے کتا دا آدفار زکریہ چیزنو دا فاعل گردی او ربہو مذاب مذافر مقول بھی گردی او پا ربہو کتا دا او زمیر چیزنو دا زمیر منظوم متتل مجرور متتل ندین مراد پیا زکریہ علیہ سلام دے قال رب حبلی من لدن کا ذریعیتا طیبا اے اے رب ایزما پروردگار حبلی من لدن کا راک مالا دجانب اقبلنا ذریعیتا ای ولدن ضروریتاً په والدان کے کې زوہرہ کا طیبہ فا پاک دامن فاہر زوہرہ کا پاک دامن جدنان زمانے پیلورو دے زامن و پشانی انکا سمیع تا اورید ان کے دا دعائی ای مجیئوہو تا قبل ان کے دا دعا گانوئی فاجاب اللہ فہرسل الملائکہ اللہ دعا قبول اکرا خزم کا سوکر پت صدق سرا د جناری نه اولاد نیوی او دا دعای وکړه یاي اولاد نیوی او دا دعای وکړه نو زبرته دا ویم که تو 41 پیره 3 وخت مونږ پرسه دا دعا کوي دی اولاد نیوی چې رب هبلی ملذن کدی زنا رب هبلی ملذن کزريه طيبه انك تمیع الدعاء نو الله بقا مناری نه اولاد ور کوي فرمای فناذته جاداب الله و بارتال فارتل فا الملائكه الله تعالی لا دعا قبول کرا نو ملائکی راوی گلی نو فدا فناذ الملائكه فزوازو کړه د ملائکی فناذته الملائكه دته حضرت زکریا علیه السلام د ملائکی आवाज وکړو الملائکته نادت پر پایل ګردی او دا او مجرور منصوب متتل مفعول به ګردی چې راجع ده ده حضرت زکریا علیه السلام ته و هو قائم يصلي بالمحراب او ده ولالو يصلي بالمحراب دي باغ کمره کې په جمعات کې ده مونږ کولو ان الله يبشرك بيحيى چې په دغې طرح الله تعالی دې در کې تعالی علي تلاته والسلام سره مصدقا اي موافقا بكلمه من الله چې دې موافق دې دې تعالی تلاته والسلام د کليمه مراد کې سلام موافق تي شي نبي موافق د ائته صل او سلام د دین به هدایت ورته فجر د ته مراد ناقلی بکلیمتنا احکام د الله تعالی واقلی مبیا و تمامه وی مصدقن ای موافقن موافق به وی د تضیق كون کی د احکام د الله تعالی تابع داری بکیدا احکام د الله تعالی وسیدن سردار د قوم به وی تل قومه وسیدن تل قومه فقوم کی بدلوی تردار و مانعا مبالغا عن الشهوات من النتا مانع بوی او اچدیدون کے بوی دشهوات دن نتاونا میلان بے قضو تا بالکل نوی داتی بوی بس اللہ تعالی داتی جوڑ کچھ دا خبرانو حصول ونبی ان بیر پا دامن تویلش ونبی من الصالحین او نبي بوی دید صالحان مرسلانونا لام عہدی دیدے دیکھیں اللامو للعہد دیدے لاې ح او نبی من قالین او نبیبهوي د سالالحان ورتلانونه قال رب ر ی بونلی غلام چې کله ورته فرشتې دا و نو د پر ورګاره ان یحلووي غلام یون غلام یحلوې غلام کمم ځای نه به زما ضو کېږي بچې وقد بلغن یل کې برو او په تااک سره وقد بلغن یل کې برو په تاک تر الکبر و বুډاواله د نننن ویثارې وقد بلغنی الکبر او پتا چر راړتي د ما ماته বুډاواله ما বুډاواله راړتي دانه دې د বুډاوالي ترقه درل الکبر فاعل ګرځي داغي باندې دم مد مرقوده ماته বুډاواله راړتي دري دا ګوره سوچ کوې وای باز بازمانه تا ومراتی اخر او خد دما بوډا ایدا شنددا ددی کومر کومر دې اټن لتا دې یو کم کل کال او دا ریډ و کم کل کال لږ بګروان یو ته تنتره یو هرندو بلته د روان زه یو ځای روان په 98 د 99 بنن دور کې د 98 تا 98 د قرتن نام کدا 58 تورتی کنه د لا دو بادو بریوتی هغه د 80 کال قال کذالک الله یقال ما یشا قال کذالک انت امدارنګی بته الامر کذالک معامله بندا تی قال کذلک الله وتوی پرتو اور توئی معامله بندا تی الله یفعل ما یشاء معامله بندا تی الله تعالی کئته چوغاری قال نبی او ربی جعل لی ایا زکریا السلام اے زما پروردگار اجعل لی ایا اوبر ته ما دار پاره اون نشانی پتو علی حملک امرا چه زما د قضی حمل تله جوړیږي چې مال یو نشانی دی الله چې ما ته فتوی کې او حمل دې ای عارف به الحمل عارف عارف به الحمل لاشکرک د پاره دې چې ز جنم نو چې تا شکریا ادا رب جعل لي آیا ای ځما پروردګار ما ته نشانی وکایا الله ورته چې او ورکو آیتک الا تکلمنا دا نشانی دا دا چې تبه خبره نشي کوله خلق سره الله مننا تبه خلق سره خبره نشي کوله ثلاثه تهيام دري ورځي دري ورځي وقلق سره خبره نشي کوله نو او د دري ورځي ثلاثه تهيام الله تکلمنا خلق سره خبره نشي کوله نن دا تبه په پټو لګیته حالت دې بيبي حاله تحمل زكريا عليه السلام توي دا او ذا باندې ثلاثه تهيام انو فرمای اللہ تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا مگر په اشاری طرف خبري کوي په اشاري طرف ودې کې یو تاروز را دي پدې کې دلته الله فرمای ثلاثه ایام درو ردي درو ردي به تا خبري نشي کوله چاته دا به نشاني الا مگر په اشاره به خبري کوي نو معلومه دا چې کړي چې شارې خبره دې قابل قبول لا لکه یو دا نوبي عليه صلوات و سلام اغه توې چې لغه وي د الله بارک دې تبو څکلو ورته وی وی الله بيجه ني خدایان تو دي معلومات کې چې کليمه دې ویلې دا اغه ورته وی الله دا چې اشاره او نبی عليه السلام دې مسلمان نه دا چې څنګه ته کو تهونی ولا بس دې اشاره کرو چې دا مسلمان اې نو ثلاثه ايام ني او شباره مدي پاره سوره مريم دورشي شباره سم دي پاره سوره مريم اغه اغه شک په نمبر 1 قال رب اجعل لي ايه ده وې چې اي زمپرورديگار را را مال نشاني قال ayatuka allatukallimannas salat talayal salat talayal wa nishani tadara sitaba khabarinake khalqu sara drishti tabiya da tehat halat ki rooh mod me drishti bachata khabarinake dadal drishti we lidete radya dikiri ugo we faqala bi ayatihi ala او دغه پسوره مریم کی وای چې د رښت په خبرې نه کیله نو الله پسوار وویل کې بیا ست تعارض و ندير دې کې کارش یو دی کې الله فرمایي چې د رزي په خبرې نه کی بل دې الله فرمایي چې د رښت په خبرې نه کی دې جواب صالح والوں نکله دې شیخ د شامن تورم ورته ډېر کوئی نقطه بیان کړی ده وای اصل کې د دروازو مجموعه مراد دروازه د شپې مجموعه با اصل کې د دوارو مجموعه موارد دا الېش په بیان کړی ورته ور طرفه خدبه قدرت علي دلته ورته بیان کړی مشتي ور طرفه خدبه قدرت علي چې دا ککلت کلوې چې سور واجبته بهاري هله وایته وا سور واجبته بهاري نو مطلب یی چې شی وایي چې سور واجبته بهاري نو مطلب یی په بهومي ور طرفه چې سور واجبته تیرې سور به بیاځي بیور کرتا دی اوئی خدا قرار کرے دی نو کال ورتوی توش پی بکه نو دا مرادی دی چې تبش پال تھا روزی له بدل ترا دی ورتوی پی بکه مطلب دا یی چې تور ور او توش پی ودی دی نو دا رد شپې سره تړلې دا او شپ درو دی ترا ثاوی دا بیان ورکه انو فرمایي چې ثلاثه تا ایام ور قال رب جعل لی بے جما پروردی کار اوږده اماد پاره او نشانی قالہ ہے تو قال من تکلمنات نشانی تا دادہ چې تب قبر نه کېده قال کو ترا ثلاثه ایام و لیالیها شیخ شیخ القران رحمہ الله تعالی بشا منصور هغه وی ولالیها بس جواب اعلان کړی دا هغه جواب کرے توګه تیرات ته تمکریم دی تعارض اڑ جوړ شوی دی هغه وی ثلاثه و لیالیها درې وردی او شپې ورترا إلا رمضان مگر په اشاره تر به خبره وذکر ربک یاد کا خپل پروردگار لره کثیر اندرز یاد وتبع او تدبیب بیان کا دماق پوتنی او د سحری نو دماق پوتنی ای من العصر او د من الفجر اله الضحا طول منذنه یو ذکر او و اذ قالت الملائکه رب قبل تر تدې دم قبل کې بیان د ولادت د یحیی علی ال و سلام او جدای او پرکه عادت کار رے. او بدیزه کې بیان د ولادت د یتالی صلوات و سلام چې دام خرکه عادت دی دادم مولا سلام ذکر کیو ام خرکه عادت او خطا فقرتي جوړکلا بوکه ورکاو بس اپه راغ او داتې دي داداوند دغه اېتالی صلوات و سلام د دې پلار پلان نشته و زموره دغه چې ډایرکټ پیدا کیه دواړه خرکه عادت دے. نو فرمایي و اذ قالت الملائكه ارك لك اي ملائكه يا مريم ا مريم ان الله اصطفاك بطاقه كذا الله منتقب خري تعالى وطهرك من الرذائل او الله تعالى پاک کړي ته على نتاع او منتقب كري ته خذ العالمين يا مريم ا مريم او كنوتي اجدی کوا د خپل پروردګار ترپا اجدی کوا د خپل پروردګار ترپا اقنوتی لربک ول ول پدی وجا چې الله تعالی ب تعالی حضرت تعالی صلوات و سلام بغیر پلاړه درکې نو مرلو مقام درکې نو ته الله تعالی اجدی وکا یا مریم او مریم اقنوتی لربک اجدی وکا الله ترڅ د پارو شکريه وَّجَدِيَ وَتَجَدَّو كَارْ غَيْمَار رَكِين أَوْ كَوْ كَدْرُ كَوْ كَوْنْ كُثَرَا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ دَذ غَيْب قَبْرُنَ دِين وَحِي إِلَيْكَ جَمُڠه تا ته وحي كو وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم نَبِي تَباغ وَكِي جُرُ كُونَ اَكَلَامَهُمْ كَل جُورُ ذُلَيْكْ فَالْقَلَمُنَا أَيُّهُمْ يَقْبَلُ مَرْيَمَ دَپَنهر کي پينهرِن نهر باغي کي قلمون او غردون يذچا قلم ذو بو دپاسه پاتيكو خدا قال نو بدره طریقې له دې دې کفالت کړي ان وغا د حضرت زکریا علیه السلام قرعرا اوتا دا د قرع او ځانې کړي چې بو ته قلمونه ورده چې کوم باره پاتې شونه غو کفالت کړي کوملان دلار کیابه نه کړي حرم په بلاندار و, و بلان نو فرمای وما كنت لديهم نبي تباغ وقيه پاک حبيب دا ته چې مونګه متڅکو دا دې په فضل نه ذکر کوي قونه قلامه هم کله چې غرضول د خل قلمونه هم ی کو مم چې په ټولو کې به کم یو کپالت کې د میم وما کوونتهیم او نوې تفاه وخت دتهه موجو یخ تصمون کله جګه کوله في کپت په کفات ددي ک چې کله جګړه روته په او حي کقبو مم پس ما وکه تا تټوله واقع د مریم. الايج وقت جگړه او په کبالت باندې اونته نوي کله چې مريم پیدا کیدونته نوي کله چې کفالت زكريا عليه السلام کوونته نوي او ما در لټول خبرونه درک اذ قالت الملائکه حقانيه د بي غمر باندې دراللت کي اذ قالت الملائکه يا مريم کله چې وي ملائکه چې مريم ان الله يبشرك بتا کی طرح الله تعالی ډېر در کې تا تا به کلمتين پدات یو پخلي او حکم ترا چې نومي تعالی سلام دې من اسمه المسیحا نوند د مسیح علی السلام دی عیسی ابن مریم ایتای ابن مریم دی وجیহান فی دنیا برکتی رہے په دنیا کی وجیহান برکتی تویل شي وجیها برکتی وجیহান فی برکتی دنیا والآخرة برکتی و وی دی په دنیا او آخرت کی شیخ الحندہ ترجمه کوي و المقربین او د مقربین نبوی په دا الله باندې و ویکلمن نات بالمهد وكهلا او قبر بکیدی قال کو ترا پزانگو کہ او پپو عمر کې او مینه او صالحان نبی دے پزانگو کہ بم قال کو سر قبر کې پپو عمر کې کې واجبن وکتب قرآن بیان کړی قرآن کریم یو عظیم کتاب دی جیونداد سره بل پتاحت ته پگی خلق سره پزانگو کې خبرې کوي پدغه واقعې خو اسلام و سلام یاد دریو رضو یاد سلویخت و رضو چه خبری شورو کرده شپارساما کې ټول زکر ده قال اینی الله آتانی الكتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنتو اوصانی بالصلاة والزکار ما دمتو حیا ما اغواقی اسلام علیہ السلام یاد دریو رضو یاد سلویخت و رضو چه خبری شورو کرده بزانگو چگا کرا او صور دماشو موالی دا خبری کول دا غوکاری کهاو بالکل دا یو معجزه وا چې په دومره ما شو مالی کې د خبرې کوي لیکن د بوډا دا, دا خبره کول داغه ځخات خبره ده نه نو د دې دومره ذکر ته قران کې ته ضرورت چې په بوډا والي په عمر کې باندې خبره کوي د ذکر دا معجزه نه ده په عمر کې فارته خبری کوي دا الله تعالی د ټول امت ته د نشاني وکولہ چې ایثار سلام کو مفسرین لکل دی اهل دییرم لکل دی چې د دییرونه ترپینزو دییر شو کال عمر کې آسمان ته تللی دی دییر شو نا ترپینزو دییر عمر کې آسمان ته تللی او الله وکړي چې پوخ عمر کې او قبر یې نو پوخ عمر خو دییر شپینځ دییر شو کم از کم, کم دا کم از کم 500 شپې تک کالی نو د حضرتي ای دلالت او کلام پپوک عمر کی خبر کول دلالت پدی کې جریب اسمان نرا کولی کی دوپاره برای دی دا در په جون باندې دلالت ده اسمان کا قتل او بیا دواره گزرندې رد یهودیا رد ردنا قاراو رد, رد باز خلکو پدی امت کې لگا هندستان کې یو سره را پېښو دانو غلام احمد نو مو قادیانی اغه قنديرت او اغه انمکیه نو عود محود زمکیه نو عودې نو الله تعالی علی سلام نو مر نشانات ورکلو اټول قران کې بیان کړنا غریب پکې چاپ شو اذمر کمکلو کلو هغه خپل سادهګي قوله انه د کما کل کې هم په حد سادهګي قوله وې دا عمر ساده چې کله کله وي کې یو جیب کې ما لوټه یې کی نه دا چې تزم نو لوټي ضرورت یې دا و د ثماتی دا لوټه جیب کې ګرځونډه خپل تقوا او په یو جیب کې زمامه ګړق راټی چې دا سنت عمل دینو ګړې نه کله کله تا کم वे कला करे तुमरा तादा इनको एनंगुरा बानी औ दसो चिको लूटने चाकू दा ذات پیغمبر वे दबी वकूफ बजी नालत ते प पनो पनोसी आ गजलम बदावे मरो दीसे मती है मो हु दा नजोर करो मो अल्लाह तुमरे निशाना तीताले सलाम लवरख लो के पदागा निशनात हो के बल्कि दा दावन शिकोले मो अल्लाह فِي الْمَهْدِ وَكَالًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ او دې بده صالحانو ني وي قال ربِّ انّا يكن لي ولد دي وي كه پروردگار کمزينه بي نماداځوې ولم يمتكن لي بشر او ما ترقوا لغيدن الذي يوسر لكذقلا چا تر منيكان د چوي چا ما کړينه او قال كذلك لا او ورته جبريل عليه السلام دي قال فاعل جبريل له ورته جبريله كذلك یاقلق ما یشاء هم دارنگه الله تعالی پیدا کئ څه جو غاری الله تعالی پیدا کئ څه جو غاری پیدا قضا امرن کینما یقول له کن کله دې په تلوک دي او کار نو خبر داد خبر کار دوی چې ش موجودو فیکون موجودا نو پتا به شي موجودو و یعلمه الکتاب والحکمه الله تعالی ورکته بلا تعلیم البشر یا بشر نزد الذکرینو ایت علی سلام دغه دې ډایرکت ورله الله تعلیم ورک د کتاب علم ظاهری والحکمه و ان باطنی والتوراۃ والانجيل او تورات او انجیل چې د محتمل په ظاهر باندې او انجیل محتمل په باطن باندې ورسولن الی بنی ترایل او وی ګورځوتل ر رسول پر بنی ترایل طرف تا انی قد جئتکم بیاتین من ربکم نبنی فریدو تبیوی پتاکک سرا انی قد جیتو کم پتاکک سرا مارا تک ریتا ستا بی آیتن پیو نشانے سرا من ربکم دی جانب دی پروتگار ستا دنا انی اخلق لکم من الظین انی اخلق لکم پتاکک سرا زبا پیدا کم تا ستا فارا من الظین دا کٹینا کہا یتی طیری پشاند مرغی فان فخفی پزوکو کے ورکوم پاگی کی بہکونو طیرن بی ص طرم بز الله پهشيبه دا مغاې ب الله په حکم دا الله سره نوقللو کو لکوم صورتتن لکوم ز ک دا کوم تازه دپارره او صورت نووه اوبرې ولاک ما وله برته او زبه جووندي زبر رو مادرزاد نبينا للهول اابته او ج چا برغې مرض لګې د لوي او موته بهن الله او ز به جووندي په حکم دا الله سرهرمبیې جوې ک صلی الله علی ابن نوح علیہ الصلات والسلام نوح علیہ السلام جو احکام دایړو به جون دیکھړو او نب به کوم می متا ګلو نو ما صد ذکرون او زبا قبر در کوم تا تل بلا معجزه می دادا متا ګلو نو ما صد ذکرون ته چې تاسو وړلینو درته یو کېټه کې کې چالان پراتی دي دا یو کېټه کې تا پروت دی دیبل کې له والے ده دا چا کېټه کې بقوم کدا چې بګه پروت ته او درو چې په ماقام کې شپښ کې له پکوري وړل دي دا او ما تدخرون او غورزان لپټو غورزان لپټو فريج کې یاغي اوزان لپټو فريج کې یو کيلو پټو وختې دا دا د وختن کلکو او جی تو ان دې ذلک لایه تلکم په تا کې تر په دې تاسو لپاره علی صدقي پرشتنوالي جما باندې کو ته مؤمنین کې چیرې تاسو مؤمنان دي ځای کې او تارو دې دی وی کی ان يخلق من الطين دا پیدا کوم تاسو د پاره د خاتینه که ای اکی پیر د مرغۍ پہچان یو شی د مرغۍ یو چې بجوروم تاسو د پاره نتیجه ہے کی ان يخلق دی وی ته پیدا کوم او تخلیق صفات د جاری الله دی الله و پیدا کوي دی وی ان يخلق من الطين ڈاو پیدا کوم سا سد پارکا ہے یا دا یو سورت دمار غیر داو پیدا کوم سور مائیدی تا لگور شئی سور مائیدہ ومسی پارا آیت نمبر ایک سو دس لگو گو رئی حلقت سوری نمبر ایک داري. اذ قال اللہ یا عیسی یا عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس في المهر و کهلا و اذ علمتک الكتاب والحکمت والطورات والانجیل و اذ تخلق من الصینی الطير کهیئت الطیر فلکتاو پیدا کو تاب جورو من الصینی ذنا ذا فاتنا که یتیر لثصورت د مرغه فبذنی بهکم زماترا پتن فغ بیا بدكون طیرا باذن الله اوګي باندې ورکو پکي په داوی جوړ د مرغه په حکم دال اوکم زماترا وشبر والاخما والبرص باذن و احي او یخرج الموت باذن و اذفقت بني اسرائيل ان کیدتم بالبينات د دن دې انده ذکر دیګنه ټیک نا دید ہے کہ امدہ کا ذکر دیکھا رہا ہے سورہ انعام تورشی سورہ انعام آیت نمبر ایک سورہ انعام آیت نمبر ایک سو سورہ انعام کے لئے تورشی وہ میں جبارہ دلتا فرمائی دا بدیع السماوات والأرض بدیع السماوات والأرض انا یکون لہو ولد بدیع السماوات والأرض انا یکون لہو ولد ابل دینا لگمت کی ورشی آیت وجعلوا لله تركالا ونقلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحان الله سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له طائبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم اغاثه پیداگیری اغاثه پارتیه قدرت دارون کېله عالم لدي. نو په دې توي اته نو کې دا ویل دي سلام او ما مرغې جوړ کړه ما مرغې یعنی اخلق قلكم من الطين كهيئه الطين او ده يو خلق كل شي سوره رعد آيت نمبر 16 هر شي ديار لته نمبر 16 دلتا فرمائی دا قل ام حلتا سوی الظلمات والنور ام جعلو للہ شرکا خلقو کا خلقی آیات رزید اللہ دفار شرکان خلقو پیدا کئی کا خلقی پشاند پیدایشتا اللہ تعالی د دواړو یا سخت رد ده کنه په دغه په تکلیف باندې فاتشاه بحل خلق علیهم پس مشابه شو تکلیف پدې باندې قل توتوه الله هو خالق کل الله تعالی پیدا د اون کې دار کینته هو الاول واحد القهار او هغه یود او قهار ذاته شریک نشته الا یعنته غیره راغو مجانث توک نشته راغو پہشان توک نشته اتل زمان کی دو آیاتونو کی ردو شکن تقلیق باری سالہ علی صحبت تی اتل زمان کی مومنون کی آیت نمبر چودہ طلب ورشی اتل زمان مومنون آیت نمبر چودہ سر مومنون کی آیت نمبر چودہ ایتا فرمائید ثم خلقنا المضغط آلقتا فخلقنا العیقت مضغطا فخلقنا المضغط عظاما فتسعنا العظام لحما ثم انشاناو خلقنا آخر فتبارت الله احسن القالقین بس برکت والده اللہ تعالیٰ ففیداتا انکو کے خفیداتا انکے دے احسن القالقین مضاب مضابی لی نو گویا جو زائدہ دی چیزا علیہ السلام پیدائش کرے گی جو زائدہ چې دا الله نه الیاو بلکې په دا هیڅ او یو ده دا دي چې په پیدا کاونکو کې چې تمره قلب پیدا کاونکو کې دي پټولو کې الله تعالی خو پیدا کاونکو کې دي ندی نه مآدمي کې چې بل څه حکم پیدا کاونکو کې شدا خالق ده هر یو دي الله تعالی نه دي بلکې الاعوذ نور تدونه ستېږي پیدا کول شي خو الله تعالی خو پیدا کوي دا مطلب څه دی آیت دا پیدا کوي اُس در وشتما پارا سور سوافات ایت نمبر ایک سو چوبیس دل پتہ فرمائی دائم اتدعونک علا آیت آسفرن ورکی على بدءنا دو بوتان کنه ات تدعون بعلا ایت از بلن ور کوي بعلرا د ذکر پسولین هم کیشته د بعل پورا ذکر دی او اتذرونا او پرګ دی اختن القالقین خ پیدا کونکو د پیدا کونکو نا دې کوه یاکو کی دا معلومه کی پیدا کونکو نیم ډیر شهری او الله پیدا کونکو د دی چې بندا اطال السلام ته د تکلیف اګه را کې ویلا د الله تعالی د پاره تقریق په کله ثابت دي ځدايا ډېر خالقین موجود دي او الله په کوم یو خالق دي الله په کوم یو خالق دي اذا ټول تو زه یو نشو شپږ نه یو نا چې دې دي په کله کې اختلاف دي ځدا یو شان دي ځدایا بچ شان دے. بل شان دي آل عمران مایدا مؤمنون او صافا علی عمران مائده مومنون او صفات تدید ایت انه معلومیږي چې بندم بعضی د بازیا شیاو خالق دی لکه متکذل او مطلق دی اغه بندم بعضی تدونه پیدا کوي ځکه چېون باندې تو آیاتو د عمران او مائده کې د خلق نسبته حضرت ایصال الله صلوات و سلام ته شویل او هغه بنده دی لکه مومنون او صافات په دی آیاتونو کې د الله صفات دې د وختن خالقین بیان کوي او وختن خالقین په ډیرو کې دا ته مراد دی نو دغه چې د انعام او د راتهاتون معلومي چې خالق صرف الله تعالی دې لکه د ال سنت والجماعه ولما دې وبن مثلت چې دې چې خالق صرف الله تعالی دې دا قید د ال سنت والجماعه ولما دې وبند کم اج سورہ رات او سورہ انعام کې تابع دي نو په دې آیاتونو کې بظاهر تعارض ده جواب جوابونه مفسرین ډیر زیات کړي آسان آسان جو جوابونه دي یو جواب هغه دې کتاب تبیری روحالمانی کی علی پرت رحمت الله له تبیری قاضی مزهری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله له او ابن کتی رحمت الله له راغت دي دلور مفسرین چې کوم جواب ور کړی نه غدا دي چې خلق په مانده کیجاد او د دو تدوین دواډو کې راځي قلپمانه دی ایجاد کې مرادي چې هېڅ یو دی هېڅ موجید شي او, او پمانه د تکوین کې مرادي پمانه د تکوین کې مرادي لقد شهد عدم د عدم نو یو شی وجود دراوتل نو نو دې ته شي په دغه ډول کې د خلق اټلاق کې ویل شي خلق په ویل شي چې ادم نو وجود ترا شي ایجاد دی یو شي دوارو ته خلق او که تګوی وي او د خلق اختلاف په تقدیره او په تطور او په تدوی په مانباني هم کیږي یعنی ته دې کې یو اندازې سره تیارې کول کدی او تی صورت او شکل جوړول او هغه برابر برابر کول لکه یو او شی جوړ نه ماده جوړا کو هغه به صرف دا برابر ول چې درګ په کې برابر راشي داسې په کې برابر نه دا کټا جوړا دا تیمټ جوړ دی ګټا بلاد جوړ دې ته جوړ دې تبو کې طرف اندازې جوړې کې چې تم ثمه کې یو بل سره برابر ولنګې لګیو بل سره برابر لګول یو دا صورت دې یو بل فرد یو دې برابر جوړول دړتونه دې نو خالق معنا د داغو ایجاد هم راځي او د تکوین هم راځي او یو شید بلتي طرف اندازہ کول مقدر کول تصویر او پدنمانهم خلق. د خلق مانه پدنمانهم تمی. پدنمانهمoqu کسی. اَسِ خلق چلے پا مانت تکوین کے صرف اللہ دفا را چاБیتتے چه دا عدم نشے وجود تراوصل. پا مانت تکوین کے چا دفا را چا صرف اللہ دفا چې عدم نشے وجود تراوش. نو دا پدادی صورت کے لکب تکوینی صورت کے دا صرف د اللہ دفا را خلق سابیتتے او کو وګوري په تدویرو او په تدیرو ته دویه په معنا کې دا د بندا د فارام درښت نه تا چې بندا د کاټې نه کله ګډوري جوړ کړي کله د کاغذ نه جاز جوړ کړي کله د کمونه پرند جوړ کړي نو دا په اعتبار د تدوی او د تدیرو تر لري نتی په اعتبار د تکوین تر نو بندا په اعتبار د تکوین تر لا خالق جوړوي دي لیکن الله په په اعتبار د تدوين سره بنده خالق نه جوړي په اعتبار د تدوي او د برابر والی سره بنده خالق جوړي دي چې کده صرف تم کده اور الله پیدا کړي بنده تنه ګډوې جوړي دا کو تدوي د کنا توله مټريال موجود دي الله پیدا کړي دا مټريال نه جوړي نه دا تدوي دا یو تدوي دا یو تکوین دي په اعتبار د تکوین سره خالق صرف سر الله دي روحمانی قاجل مدارب نکتل دای او اوس دریم جواب هغه با یو مفکرین کړي لکه صاحب مذهری قال تعالی الله پانی پر رحمت الله له کړي خو هغه صرف د اختن القالقین کړي لکه دا جواب پوښي چې بنده پکې مې اعتبار سره خالق جوړيږي ته بنده به راکې دا ګمان کوي چې یو دې دې خالق ره او د الله په کوم کے کې خالق نو الله په هر صورت کې د تقدیر په اعتبار سره خالق نه او دا بنداغ خالق جی کوتن اثبت شوئے اپ اعتبار دا تتویئے او د برابر والی راوز دید او سو احسن الخالقین چه دیر تخلیق کون کی دی یو اللہ تعالی هم دی نایتون نداد تابی تیگی ندی جواب قائصنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ لے کردی اغدار چه دا علا سبیل الفرض ویلی شویدی یعنی که پنفس العمر کے سو خالق ویوک نوید پنا عبد الامر کی تو خالق ویو کنی وی نو کچاره پنا عبد الامر کی تو خالق پیدا شو چې هغه پیدا کول کئ نو الله تعالی هغه ټولو کې بهترین پیدا کوون کې دے نو په اعتبار د اعلی تبیل الفرض باندې ویل چې الله بهترین پیدا کوون کې دے د اعلی تبیل په اعتبار سره ویل شوې دي بهترین پیدا کوون کې دے نوتي ایت نمبر 3 او 4 غیر الله کی کوم خالق جوړ شو دے نو اغم على سبيل الفرد وی لکی وی على سبيل الفرد غیر الله ته تخلیک او نبوت شو دے نو اغم ته دے نو دن خپل امر په اعتبار سره خالق را لري او شی صرف الله دے او په اعتبار د تطبیق سره په اعتبار على سبيل الفرد بل چاته نبوت د تخلیک کی نو فرمای ان يقلق لكم نذاقوش ومصدقا لما اوديت تذيق كون كده لما بين يديا لا كتاب تجمع سرد من التوراه تي غير التوراه تي وليحلل لكم بين يديا كم تجمع من من التوراه تي غير التوراه تي لكم دهاره دي حلال كم قات و دهاره بعض الذي حرم عليكم بعضا قد جناح حرام كده شيري بتا تو باندي وجیتکم بیایتن من ربکم اور اتکله ما تاسو په نشانا په پورتي غار تاسو ترا فتق الله واعیون پس یو دا الله نو تابعداري وکي زم ما تحلیل واعیون تابعداري په تحلیل کې وکي زکا چې کم کیزونه الله تعالی مکه حرام کړو او زم ما په مذہب کې وحلال دي دغه کیزونه تورات کې حرام ایتار السلام کې له انجیل راغ نو په هغه کې هغه حلال ګورو شو بیا په تحلیل ما حرام الله من قبل انه فرمای ان الله ربي و ربكم دغه وحدانيت د باري تعالی اقرار سلام عليه السلام کوي ان الله ربي و ربكم فذكر الله تعالی زمام پروردگار دي او تاسو هم پروردگار دي نو قابدو او يوحدوه نو اغي او غني دا غلار دا فلم ما حت ايتم من الكفر هر کله چې ما د والقتل حينك ارادوا قتله او ده قتل كدهي زماده قتل اراده کی دای اراده کے ما تو نقال وہ فرمائے من انقاری الى الله من انقاری الى الله ليضمون انقته الى الله خوب زمائیں داد تون کی اللہ طرف کا كده متضمن کہ قال الحواريون نحن انصار الله وهي حواريون ومندهندات تكون قيدا الله تعالى نحن انصارك لان لان بدي وجه باندې نحن مخلصون بالایمان نو دا بعض مفسرین وای داسه دوبیان خلقو نو اغي دد مالګرتیا او حواریان دولت کتان بعض مفسرین وای دا مالدار خلقو دغه علاقه بعض وای کنه دا علما او دیر تفسیر نو حواریین حواریته ته حواریون ته حواری ولوي حوارث پین ته وای پین نو دایته به حواری ولوي لشو داغه وجدا ته له مخليق ایمان او نه پر ایمان په اعتبار سره دایته پینو به مدا کده بد تک پینو جامه چولوي چې دا کم نه دملګيو تک کو پینو جامو په وملبوطو په دي وجور ته حواریین ويلش نحنو انصار الله ها مننا بالله منگ امداد کون کیو دا اللہ منگ ایمان گاوڑے دے پا اللہ باندے وشہد بے انہا مسلمون او دکواوکا بتاکیتر منگ اتاعت کون ربنا آمنا بمان زلتا ایز ان پر وردگار آمنا منگ ایمان گاوڑے دے بمان زلتا پاگئے انجیل چکم تا نازل کردے واتبعن الرسول او منگ تابداری وقت رسول چی غیتا علی سلام بے فکتبنا ما شاہدین للحقائق و للخلائق وقت وګړو مونږ دلارا وليكم مونږ دلارا د شاهدانو سره غواهان سره چې غي ګوايي کوي او ګوايي کوي د حقایق او شاهدين له خلایق او حقایق انه ومکروا ومکر الله د تدبيرو کوه پاره الله او الله تعالی تدبيرو کو والله خير الماكرين او الله تعالی بهتريين تدبير کوون کړي اغلب المدبرين په تدبیر کوونکو کې أغلب سیدن وګاله الله تعالی ده د دې تفصيل لري حيات مکروا مکر الله سور ان팔 کې آیت نمبر 33 کې آیت نمبر 34 کې مشتا لګور کې یو یو غوري اطه سور ان팔 په مېغه مساره نمبر 33 و اذ يمكر بك الذين كفروا او كلت مصروا و كتاب عندي اغتانو كفروا جكافرون ليثبتوك او يقتلووك نو دا ذکر دما کر را غیزه یی جا مکروا مکر الله راضی او یقتلوک او یخرجوک و ينکرون و الله ال اده تدبیر کذا کافرون او تدبیر کئی اللہ تعالیٰ یہی جواب قید تدبیر درائی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کون کے دے کل تدبیر کون کے دے انفال آیت نمبر ایک سو چون تیس رہی لسمہ سپارہ کے آیت نمبر ایک سو آیت نمبر چون ا نيشت دي دیږي الله او تدبير کړو دای و مكر الله او تدبير کړو الله تعالی یعنی د دې تدبير جوابي کړو مکرو قريب دی يهوديان ته مراد و الله خيرهما عارفين <تصفح> او الله تعالی به ترين تدبير كون کړي اذ قال الله يا ايتا دا تدبير <تصفح> ذکر لګ مکر روان نه دي دې ذکر تفصيل ترنه بیانون دی یا تر خپل روان اذ قال الله يا ايتا قل چو ي الله تعالی کی ایتا قبض كون کی عزت الی را هی دا توپا متوفی ہے توپا توبن تو وہ متوفن دا اتم فائل لے پورا پورا غسل لکہ خل کوئی کی پای نو د فمانه دا مرد کنره پورا پورا دیو جتوم آسمان تا و رافعو که الیا و دان طرف تا دیو جتوم بلا مانه بلا مکی غدا چه دا اصل گره انی رافعو که الیا و متوفی کا دا سیاق و سباق دے پا کلام دا رافعو که الیا و اللے متوفی کا ورپچه ره دا رافعو که الیا و جتوم تا درقن طرف تا و متووفيكا او بیا برطوم الله تعالى را چې بیا دنیا ترا شنو مرگ براول نو فرمایږي اذ قال الله ايتا دلجو الله تعالى چې ايتا اني متووفيكا جذبتون كه ام تعالى و, و او بچتون من الذین داغکتانونا کفروچ کافران دی و جاعلو الذین و جاعلو الذین و بردون کے ماں غلق و در اتباعو کجتاب داری کے اتباع فوق الذین دفات داغکتانو کفروچ کافران دی الہ یوم القیامة تروزی تر قیامت کو اللہ فرمائی چی فلم یبقا چی کل یوم قیامت پوری داغ خلق دا یهودیانو دا پاسا جوڑ کرو نو مطلب اتشو فلم يبقل الیهود ملک ولا ولایت بس نشتی یهودیانو دا پارا ولایت او مل کائندہ دا پارا نو فرمائی سم ایلی مرجعکم و احکم بینکم بیاو ما ترفتا تاثرات تاوی دلوی بزدبا پیتا لکم و مین تاثرات بی ما کون تنفیه تختلقون پا غزکی کمکی جتاکو افتلاف ساتی فا اما اللذین کفرو پس بارہ لاغ کسانچی کاتراندی کو آزموم آزابا شدیدا آزاب بورکو مغیل آزاب درسنات بید دنیا والا خلاف دنیا و من ناصرین نبوی دید پارسو کمداد سو ان کی واما اللذین آمنو بارہ لاغ کسانچی ما وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي مُجْرَاهُمْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ لَا, لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ أَوْلَاتَ عَلَا نَقوَ قَيْ ذَالِمَانُ ذَرَا اللهُ ظَالِمَانَ نَقوَ قَيْ تِتوكو حضرتی طال السلام نخدای جوړي تلايل القران اياتنا دقران او دغه ذكر حكيم حكمت وال كتاب دغه كتاب باندې ذكر کو الحكيم المحكم كتاب احكمت ايات ار كتاب چې محكم به اياتونه دهغه دغه محكم وال ذکر کوي ان متلعيته عند الله كمثلي ادم ان متلعيته عند الله كمثلي ادم دا دې قران کریم کې الله تعالی چې مثال دی ایزال السلام عند الله فريدا الله کومه تل ادم په شان د مثال د آدم علی السلام څنګه چې ادم علی السلام دغه ایزال السلام خلقو من طرا د پیدا کړل د قور ثم قال له كن يكون دغه ورته آدم علی السلام ته چې شطر پس غشو اول د قور نه پیدا د دې آیاتم د ډیرو آیاتو سره کارو سورِ اعراض دولتن نمبر آیت حتمتی پارا سورِ اعراض دولتن نمبر آیت حتمتی پارا سورِ اعراض دولتن نمبر آیت دا تلتا فرمائی قال ما منعك الا لا تسجد اذا امرت قال انا غير منه اذ به تريهم دنا طلبني من نار وخلقته من طين دا پیدا کړی د لره دورنا او پیدا کړی د مون لره د پټینا وقلقته پیدا او پیدا کړی د لره د من طين دا چاوي دا د پټینا پیدا کړی نو دی دکی انما مثلا ایت ان الله کماثل ادم خلقو من تراب دلته الله فرمای او قلبتو من طین ادم علیہ السلام ال تراب وی لري او دته تین وی لري خطا دګره کنا یو دکی الله وی خوري نم جوړ کرے بندے کی طین الله فرمای دمه د فطینه پیدا کرے د فطینه او بیا ڈغتی ڈغتی تاسو سورہ سجدہ آیت نمبر 6 سورہ سجدہ آیت نمبر چھے دے دور شے یہ وشتہ مچ دوره تاجہ ایت نمبر 6 دارک راوار دلته شوی انت الله احسن كل شيء خلق خلق الذي الله ذاته احسن كل شيء خلقه احسن كل شيء لريو دین خلقو بلا کردو و بدا خلق الانسان من طین او بلا کردو الانسان نرا دختنا دلتا من طیل، دیکھ شوا؟ ثم جعلنت لگو بے اگردونت لدہ زریت دہ من سلالتن ننچوڑشو بے قدر اوبونا ممائی مین ننچوڑشو بے قدر اوبونا بے قدر اوبونا بے قدر پیدا دا انسان بے ادا زکر اوکو او سا لگمت کلاڑ چاہی سور افاد نمبر اکتر دلکۃ مسی بارا پورے پار آیت فرمائی اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقوم بشرا دل دوی تا پروردگار ملائکہ تا بتا کی طرح پیدا کروں کہ میں بشر من دثرا دخټه دلته هم دخټي ذکر دی الله وي ادم علی و السلام په دخټه نه پیدا کړي اته لته مومنون کې دولثم نمبر آیت لګوري اته لته مکه مومنون کې سورہ مومنون دولثم نمبر آیت څنګه خبر ورکوي او لقد خلقنا الانسان او بطاق احترام پیدا کړي د انسان لرا من صلاله من طين دخط دخاص و اجزاؤنا خط ننا دخط من صلالت خاص اجزاؤ من تین دخط یعنی دخط دخاص و اجزاؤنا خاص دخط ننا نو الله دیتے کہ دخط خاص و اشاره اشارہ او کیا سو اگر تمہتی پارس حجر کے آیت نمبر چبیس تلق ورشی آیت نمبر چبیس تلق ورشی اعتراضات اولو کوری جوابی بیاتان دی چھپا یو یو یو یو شان بل شان چرطه یو شان جی کردی چرطه بل شان جی کردی اوہ تو دعا اذ قال ربک للملائکتی ای خالق بشرا ځکه پیدا کوون یو بشر لرا من طلقال من حمئ متنون من طلقال من حمئ قام څنګه من حمئ متنون اغه تور خټینا دې ذکر دا غو ذکر د دیو کومن طلقال من حمئ متنون د حمئ مصنوعنا د دې خورې نبه پیدا کو او د چیرې تاسو ثوارل تمکه ادوښتم نمبر آیت دلونو نلاری اټوښتم دا خوشور په دې تلويښتمو دا سبګشتم وګور دواره آیت یو بل درې دی والا قد قلقن علی کان من قلقال او په تاپی سره پیدا کړ د مونږ انسان لرا من قلقال څنګه ادرينا من حمئ امیره شوی خاطی نام متنون چې بدبو یوي نو دا پلاوی یو شان دی کړی وره د بدبو یا ترنګې د لیکاینه چې شوی بیا ترنګې دی بی نو دا آغه خاطی نام وې جوړ کړی دروازه پیدا کړی دا چې آرس نمبر 33 تلګول شي دی پتی سره هی دل قال الم اكون قال الم اقل لاسجدا قاله لم اپونې ا دا ل بشرین خلپ ته نه یمزو چې س اوکم داسې او بشر ته خلک ته پیدا کړي غ له من پل فار د کګې دللی من هم کمپیره شوي مون بد داه پیدا کړي او ټولو ځونو کې بل بشانپ په سوالله سممه د پااره ک وره عجر کې آیت نمبر چبیس اٹھائیس تین تیس دریوارو کی اوشان مضمون لے چکرانگیز لے خٹنمون گا آدم علیہ السلام پیدا کرے گا در وشتما دیپارہ سورہ صحفات یو لسم نمبر آیت سورہ صحفات کے در وشتما دیپارہ کے آیت نمبر کیا رات لگن دیورش ہے حل تا بَتَضَئْنِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ پتا کې ترا پیدا کړې دلر موږا دغه ټاټې هم بیرشه وینا مېن طين لازب دغه ټاټې هم بیرشه وینا اندا دې کې دغه ټاټې هم شو دا کې وېشتمتي پارا سور الرحمن تلږ ورشي اجتماعتی پارا سور رحمان آیت نمبر سوار نسم انتو خلق الانسان پیدا کرن منگه انسان لرا من د دکرنگیدن کے کل فخار اٹنا پشاند تکری دې ځای تناو ترنګې دونکو مراد شو چې کمه ربياله ګور ورکړي شی وي تګري جوړ شي نو یو ځای کې د خټې نه یو ځای وایي د خوري نه بل ځای وایي د خټې نه بل ځای وایي د خټې د پاسو ځاونا بل ځای الله تعالی فرمایي چې د خټې د کنکرونه چې کمه لور نی ورکړي شي بل ځای کې وایي چې د هغه کنکرونه چې هغه کرنګيږي کې کرنګا واتې چتو کول ترنګې ورکې نو هغه یعنی په اور باندې تو دې دې ویدا دې کرونا امزور کړی دې ادم نو په ټول آیات کې خپل کې تعارض راځي چرته یوشان خبر ده چرته بلشان شان خبره او ظلم دې تعارض د طبیعت څنګه کوي دې آیاتن کې اشاره دې طرف ته ده صاحبو جمل او نور مفتینوم راغست لري هغه وایي چې ټوله نوم کې د ذمکه خټه واغستہ اغیر د دنه متک مقولات او جوهر خالص او عمدہ اجزاء دقد غیر او یت طلبیا نو عمدہ اجزا په کومرال بیا دای نه پتوا مپوبو کې اغیلا واغدل نو چې پوبو کې واغدل نغینه طین لاذب جوړ شو انقطو علی خطا نو ایغینه ته مودې د ډیرش و دغه کې قوا نحمای متنون او خاطر تینه جوړ اوکه لګه بدبو دار شو کله تاسو بیا دې کلو ی الله د آدم علی السلام مجدتم ته راغلا نو په هغه کې حوا ته کې خودنه چې هوا او چکله نو لګه کرنګې دا نو چې هغه نه پاتلګه او کرنګې دا نو بیا دا نه پتو ګرمایي کی ور نور کو ها بیا د ططوال د خاطر هغه ته ملاوشو کو بو هوا او ور داغه نبا انا تیر اربعان الله تعالی دې تکلیف وکه چا انا تیر کوم دي خطا او بو اوور او ور کو ته هرځه کې الله د خټي ذکر ولی کوي انا تیر اربع او کې سرونه نور چې کوم دې دي هوا او بو او ور دا نه ذکر ولی الله نه کوي هغه وجدادا چې د کم انتر ډیر ضرورت پدغه هوا او ارځه کې اتمالودی د ذکر کولو ضرورت ني او بازم خالق خطا کوي چې ذکر کولو ضرورت ني په ور باندې او شي څو تقلل پکې نو د ذکرني خدا وي چې د خطي نه جوړا نو خطا آغا جوز دي چې دې ضرورت راځي او بالاهتمام ضرورتي وي نو د خطي ذکر الله تعالی ارزې کې ځکه وکړو او د احادیث ثلاثه او ذکر الله تعالی وکړو او په دې طریقه باندې نو دا تولاتونو کې تتی دي هغه تولته وي ذګته د ټول معنا په کې موجود اشواعل تخليقي د ثټینه چوي لري او پدې طریقه باندې چوي نو پدې کې په بل سره پدې کې تعارض بیان شتا جمل او ثابي دواړو ذکر کړي نو فرمایې انما مثلیتا عند الله کما آدم ادم انما مثلیتا عند الله کما مثلی ادم خلقوه من تراب ثم قال له كن بيک پیدا کو منګ د ل <سؤال> را د خټ ن بیاولدوي چېشبشر بس الح مقاده جان دپورغاارانانهدي فلاتكون ن نه من المممتين مکیږ تد ش کوون ک را فمن عغه من بعض معجاسم منم پهوک چې جګ ک تاار سره په باهدهعادلو د ایثالي سلام کې بر داغ نجرراغ تا ل رام فقول بستورتو آیا چیز بلن ورکوم قل اولادتا اوستاس اولادتا او دو قل قضطا اوستاس او قضطا وانفوسنا وانفوسکم او فقبل بان لمنگمو فقبل بان لتاسم سمنا بتایل بیابارزو اکلو اللہ تا دا دے ذہنم باحلتا بطر چکل دلائل کو دنیا کے سب دلائل او نمانی او دلائل نفسهم وئی چنا موند پا دی اقین ندے باپ مباہی تیکس دا پیدن راوی نه راغینه پس بیا مباحلکی داغه مباحل صورت بیانای دا مباحل که مزید کی قران بیانای دا تل کی دا دیوا چې حضور علیہ الصلات و سلام کرا د نجران د نطارا وقت راغله دای تایان وقت راغله نبی علیہ الصلات و سلام کرے مذهبی شر چار شورو مذهبی با مباحته شورو کرو. نبی علیہ الصلات و سلام تیوی د اسلام ولوبیت باندې په بنیت باندې او د احسان صلاتو والسلام په تالک تلا تکید د الودیت چې کوم معنا راځي چې دا هم پدرو کې یو خدای دی داوی دلایل ورکو د بنیتي مورکو چې دا الله دی نو نبی علیه صلاتو کو چې شو او چې دا پیغمبر د الله تعالی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ور فرمان دیګل او دریو خبر یو دا چې اسلام قبول کای کچره نه قبل وای نو چې دیور کای کچره دې دیور جنگ ته تیار شي دای پپلو کې مشوره وکړه شرगील ابن عبدالله شرगील راولیو عبدالله ابن شرगील ایم راولیو یو شرगील یو عبدالله ابن شرगील دا ټوقه تانو او د بل کونکو د مفسرین او اختلافه باځه وای باض مفاترین وای کی دریم ملګری ور تراو جبار جب بهته او باض وای کی بین بنقف دا ملګری ور تراو نو دا درې واره د نبی علی صلالو السلام خدمت کې حاضر شو او دای دا څنګه مذهبي بحث وکړو په اولویته د تعالی كلام پیپیه دی تعالی صلالو السلام په دې باندې دلایل پیش کول نبی علی صلالو السلام د دلایل ورکړو خو دې دا قبر نه اخر کې نبی علی د مباهله دعوت ورک او نار حضرت فاطمه را وته حضرت علي را وته او حضرت حسن او حضرت حسين اله وطل او خپل باند امره چې ټول دعوت ورک او بیا خپل باند راغې او دای دی مو باهله کو چې مباهرت کین اصل نثاره وې چې کار خراب دي وکړه چې را مباهله وشو نو مونږ تبه کیږو د الله پیغمبر نو ویو سکتے دي خو دې شي دا نو ته کیا غانوې ته انبوताना اولادانا کی حضرت فاطمه را او حضرت حسن دی او انبوताना نه مراد حضرت علی نوې نبی او په علی کې फरक لشکې لہذا وی معلومه چې دا خلیفہ بلا فاصله مونږه ابو بکر دین داږي جواب ورکې زمږه کابر علما اکابرین داخل سنت والجماعه علی ټول جواب ورکې د نور فرقو ولې جواب هم نور په سنت والجماعه ته جواب ورکړي چې علماء چھے سنگا <سنوع> فاطمہ دا نبی علیہ السلام اولاد دے حسنین اولاد دے دائتول اولاد دے انو دغا کی حضرت علیم اولاد دے دو قطل پر نبی علیہ السلام کرے دی. نو چھے کل دے پا اولاد کلا دے نو انفوسانا خود با خود نراجی انفوسانا نقبل دے نبی علیہ السلام ذاتی گرامی مراد دے نو دے پاک مراد ندے حضرت علیم پا دغا کی ندن لہذا اصطاق سلال دا غلط دے نو پر نه دوا بنا ناوا بنا کوم ساننا وېث کوم مو نا وان د کومنا بهتهوي اوس به تاواي چې نثنا کې نورې قیر نهبی ل تهلا نووي صرف صرف پاتتی میں او چې دا پدو له حظم ووا پر ټولو قو کې چې کوم مرت میلا و دا نوور دنم میلا پهلیونو کې د دای ځکه ټولو کې مرا وه. ثم نبذائر بعباد ذو قرمغا فن جاء لعن الله تعالى وبغرضه ملان الله تعالى على الكاذبين فذروجن باندي ان هذا الاول قد الحق فتاك سر داوري يا قبر له اخر احتياقي تهي وما من اله الا الله استبل معبود مگر يواله وان الله الاول عزيز الحكيم فتاك سر الله تعالى غلبه واله او حكمت واله فهل تولوا بتجري دي مقوارو تجري دي بيام مقوارو نو بین الله علیم بالمفتدين دا مباهرین مقوارو بین تولوا عن المبااله نو بین الله بذاکر الله جدی یا عن القول العبوديه ایتا نو ان الله علیم بالمبتدین الله تعالی عالم به دی فطاع دانو باندي زګی دا اورید پتااد کار کئ چی تعالی صلوات و سلام ته معبود بر حق وئی وقل یا الكتاب داو آداب مبلغ بیان ہے تبلیغ کووں کہ آداب بیان ہے جدا آداب بتوی دیبو اقل کو تتن دعوت ورکے غ دعوت انداز اولیاء اہل کتاب اہل کتاب تعال و راشی تاسو الہ کلمتنا کلمے طرف تا سوا بیننا و بینکم ج برابر ربم یم ز من گا و کم یم سازگی اگر ترا اللہ نعبد الا اللہ دا جمع با عبادت مکو مگر دی او الله <سؤال> ولا نشرک به شیان وبشرک او داغه ترتی ز ولا یتخذ بعضنا بعضا ربابا او نفرنکی بعض غا بعض را ارباب خدایان لک اولوبیت دی تعالی سلام من دون الله الا ود الله نہ ماتو الله فین تولوا تجریب مقواله ان توحید التوحیدنا نقولوا تشهدوا گواه تی بینه مسلمون بتاک کرمونګه ادا تهون کی مسلمانان یا علی الكتاب اهل کتاب ولما تحاجوا نبي ابراهيم ولتاه جگړه کوي په اړه د ابراهيم عليه السلام کې تواره د ابراهيم عليه السلام کې ولې جگړه کوي دا چاته وي هغلي کتاب وو السلام کله تیر شوی دې آتا کوم وقته نتا د هغه باره کوي وما انزل بالتورات والانجيل الا من بعد نه ناظر شوی تورات او انجيل مدرضا پس داغړ نه پ تون آيا پ تاسو کقل مرايتها اولا ح جج او ن تاسو خق ح ججم ها جم تاسو جي کوئي ما لم به علم جगړ کوي پاغف کې چې تاسو رپغي کهي غمردممو تا د ثال سلام دی وظم ان کو ما دیي هما او تاسو گمان کوي ک تاسو پ د دد رو بااندي یان پ د مثال سلام نصاررا پ جي اثال مداگ <مدعب> استاد بمان دغه دي کې تاسو خپل علم چريګي لکن د تورات او انجيل وارته لکن د ابراهيم عليه السلام ماره کې رقم زنه تاسو خپل علم چريګي فلمت وحاجون في مال تلكم به اي فت ولج اگر کوي تاسو علم نه چا بارک رشتہ هغه د پفات ورشه و دې السلام والله يعلم و علم الله تعالى مون او تاسو نه فَلِمَتْوحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِقْفَسْ وَلِي تَعْسُ بَعْسِدَ كَوِي فَاغَسِدْكِ لَيْسَ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ یعنی پشاند ابراہیم علیہ السلام کے جتاث العلم مشتا واللہو یعلمو انتم لا تعلمون اولا قلاع علم دیو تاثو انہ کوئی گئی ما کان ابراہیم یهودیا ما کان ابراہیم یهودیا ما کهن ابراهیم یهودی یا ند ابراهیم علیه صلی سلام یهودی دام دا احلی کتابو د یہودیان د دا نصاراو او دا یہودیان و دا او د مشرکین د دره وارو قومونو دعویوی یہودیان وی ابراهیم علیه سلام زمونده نصاراو و زمونده او مشرکین و زمونده انو اللہ ورسا تو فرمائل ما كان ابراهيم يهوديا ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهودي ولا نصراني او نا غيت كان حنيفا مسلما لكن و دې ديګ دين طرف تا ما كان ابراهيم نو ابراهيم عليه والسلام يهودي ولا نصراني اونا غای تا یو ولکن کان حنیفا مسلم نیغ دین واله یکسودین واله و من المشرکین اون نو د مشرکان نا دټول راځو نا ها د خپل دعوا الہاتهم انهم علی دینهم ددا غی د دې دعوی پالو شو چې دوی جمهور دین د باندې ان اول الناس بالالوهیه بابراهیم ان اول الناس بابراهيم فتعق ترا ان اول الناس بابراهيم دیر اولا بابراهيم عليه الصلاه والسلام ترا مواثق الدين دا و دغري للذين تبعوا كتاب داري کړه و دا ضمان دا کی هغه کله ته ترني دی او هاذ النبي او په دي زمانہ کې په او دا نبی په زمان زمانہ کې محمد عليه الصلاه والسلام کتابداری داغه د دین کې ایګه توحید ده والذین آمنوا او هغه کتان ایمان راوړی لري والله ولي المؤمنین هغه کتان چې ایمان راوړی لري په زمانہ کې والله ولي المؤمنین او الله تعالی کارتاز ده ملګری د مؤمنانو ده ودت طائفه من اهل الكتاب شکایت ثاني ودت طائفه من اهل الكتاب وقایو دل ذلک لو يضلونكم جبجرتات بكم رافري وما يضلون إلا أنفسهم نكم راكي دي مدر قلزان لرى وما يشعرون أو دي شعورنا لدي يا للكتاب ايه لكتاب لما تكبرون بآيات الله ولتاس إنكار كويد آيات ذا الله تعالى, تعالى وأنتم تشهدون او حال ذا دي شتات جواني نمت قرونه بیاات الله القران وانتم تشهدون تا دکې قران باندې گواهانې د دې نبی عليه السلام باندې گواهانې چې دا نبی مرتل دی لاچک لارې پیغمبر دی انذا انتم تشهدون ورڅ تلهون دغره راغلی دی وګوره او پتی يال الكتاب لمتلفون الحق يا الكتاب ولتثق قوي حق لرا دباطل ترا يو بل کې وتدقومون الحق او پټوي تاسو حق نرا چې هغه او تاسو نبی عليه السلام ديوان تم تعلمون ازار جزاز کو پويږي ندا تشهدون وتعلمون د دینه سودا مرادونه کلی چې کچره اقرار حق او نکو چې سودا مراد تنوال نقلی چې کچره دای اقرار د دا حق او نکو یادای تعلم نو نو دیده دا پار به اقو پر جایز ده اقرار ده حق کی چاهنی کړم تم تشاهدون او تاس علم نشته بیا قسمت کوي ګنی دا دنه توک مراد وا نه کری ځکه کی کوپر د خپل ذات به اعتبار سر یو قبیح فعل هر حالت کی ناجیز ده که علم و اقرار د کوپر اختیارو ذ ترا ملامتیا چی دنغه نور امتیاتی که چریته علم وی او قناتیده سمره قبیح ته حقوق ور کوفر دے دے اختیارول ترا انسان کافر کی گداب نوئ تیګری ما ته پکې دغه دې اختیارول تر کوفر نه او کجری دا علم او دې اقرار نه پتو کوفر اختیار کی نو پدی کې ملامتیان نورم دې رات دیاتی دا راته یا اهل الكتاب اول کتابو لما تلبسون الحقا ولتاتو خلق ملکوی حق لر بالباطل دباطل تر وتقدمون الحقا و پتویتاتو حق لر و انتم تعلمون حال دادی جتاتو خفوئی گئی جدا حق دے قرآن حق دے دا پی اندر حق دے اوزد دیرو کو دا ما قبل سر ربط ما قبل سر ربطا و مناسفت دالے چه ما قبل کی بیان دا قلاتی دا اول کتابو د سر کشے دا غیوا د گمراهي دا غیوا او په دې کې ذکر دا دعوت د دشمني د پ خپل میند کې پ خپل میند کې نو فرمای او قالت خفت من اهل الكتاب هو یو دلیل دی کتابونه امنو بالذي انزل الذي نامرو ایمان را دې په قران باندې څنګه نازل کېږي پاکستان باندې کی را وړه دي وجه النهارې پشورو دروازه کې وقو اخر او انکار کوي دا په اخر دروازه کې لعلهم يرجعون قایغ دې دې تاسو تر تراواری دا دې 14 ځامنو دا جدی غ ډېر د یات عداوت به پښورو دروښت کې ایمان راړي نو باخر دروښت کې بیا غ پریګړي نو به ډېر خلک وایي چې وګوره دې په ایمان راول او خدای دې به تینو نو ځکه تی واپس نو خلک بم تاسو پر واپس کیدا دا لوی رزېران پښورو دروښت کې ایمان کې بیا الله دې عذری او به ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم ذا ينقلون الغر ودبل قبرقوله ذا الكون دا غير لا تؤمن الا لمن تبع يعني تلقوا كوي د الدين مدركوا كتاب اداري كدين تاس قلت ورثوا اه حبيبا ان الهداه ضل وتا كيف ترى دين الله دي دين الاسلام ليه ايوتا احد مثل ما اوتيتم ان الهداه ضل اغا هدايت الله تعالى دي اغا دا دي ان یو تا حظمیت لما اووجیتم چې وررکی شي او قتل لا په ممثل توانې مع اوغیت کوم چې تاسو نظر کې شو دی او ی هرار جوکم ید غسه پهدي ووجوه او یوه جوکم د رب کوم یا دا ممنان پهذیرې ت تاسو د پردیګار پهخواې په تاسوانې اول تور تهوال قبلې بیادي الله فل تا الله کالا جرېغ پان دی فل تاالله تالا جرېغ توحید دی. فضل دا اللہ تعالیٰ چی دے اغم مطابقت دا سنت والجمعات دے ان الفضلہ فتاککت سرا فضل دا اللہ چی دے بید اللہ د دا اللہ کی دے سوک راولی دے حق مذبت تجاہا اہل سنت والجمعات اتوک جا فالیٰ پاکی دا اڈڑو مڈو بانی کردے ویتا تو دا غزہ خیر کل غردی گئی کل راکی جی یو تیہ من یشا ورکی دا حق چال رچو واری واللہو آت چون حلیم اللہو يَطَّلُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ فَكَيْفَ جَدَلْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ أَوْ اللَّهُ تَعَالَى فَضْلُ وَالِدِ لُؤَيِّ فَضْلُ وَالَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ شِكَايَةُ رَبِّهِمْ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُولَئِكَ كِتَابُنَا مَنَاوَئُ إِنْ تَأْمَنُوا بِهِ إِنْ تَأْرِي يُؤَدِّي وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنِ انْتَهَوْا بِهِ إِنْ تَأْرِي يُؤَدِّي دې ځای کې یو مسئله دې ځای نه ثابتېږي یو اشکال هم جوړیږي او جواب وړاندا کوي هغه اشکال دا دی چې وایي کاله کتابو دې کاټرانو لا تاسو یو خزانه مورکې نو واپس پیدا نه درکې دومره مانقدر دي او واجب دې د لاتی رټې یو روپې د ور کاپت به نوم ناخله دا وېدا دومره مانقدر دې چې یو خزانه دې ور کا در لو واپس نو کې وته الله تعالی د کافر صفات بیان کړي تاریخ او لکړي نوواله د غیر مسلم خو تاریخونه او تاسو مد د کول ذات صحیح دی او کتهینه دی دې جواب مفسرین لیکل لري چې مدح جدا کې دی او نکدی او څړی مدح کول جدا شی دی او دې او څړی ایمان دا جدا شی د تایید مقبولیدل هغه جدا کې دی او دغه مدح کول جدا شی مقبول دیلاته او کنه نه او تاریفی کی الله تعالتہ تعالی پر کار کول مقبول دیو کنه نه دیوتی فضلی دل جدا چهره او دیوتی तारीफ کول جدا چهره نو دی دای کیتی رے پر तारीफ کول درجہ قبولیت لازم نرازی بلکی طرف نبی علیہ الصلات والسلام فرمای کی کافر یونی کیو کید ته دمرا فائدہ دا کی ددو جنت ته دی نی جہنم نه وچیریم نو دی خود ته فعذاب کے بلک لگ تا میں نے کہ تر رازی. نبی علیہ السلام حدیث پہ چہدہ کافر و نیکہ کولو ترا دا اگر عذاب کی کمی راجی بس دا پہیدے رو تا او دو مومن کو در اجازو چیتی نو فرمائی آو قولش و من اہل الكتاب او دا اہل الكتابونا من ہن تامن ہو صوب کے تی امانت دار جوڑ کے بیقن طوار ان پہ اولوی خزانی ترا دا قنطوار ان پہ تنوین ده تاوین معلومی ما رو می کی تدایلوه خزانه لکه عبد الله ابن سلام اغله جو زمانہ قابل تړې و ایمان راوړو یواتی هی الایکا واپس دے درته تعالی و منهم موودین باز داتری من ان تامنو ودینارین په جریه امانت داری جوړ کیتبه یو دینار باندې لا یواتی هی الایکا نبه واپس کئتا طرف تا الا ما دم تعالی قیما مگر ته پوری جتو ولاره پاغمان ذالکا بی انہم قالو لا پذی وجدیب تاکیسر جیبه لیسا علینا پیل امیین سبيل نشت فمون باندی لیسا علینا نشت فمونگا باندی پیل امیین پبارد دی امیانو یعنی اموال عرب کے سبیل سلار داتنا پتولش ویقولون علی اللہ الكذب او بائی بی با اللہ باند دروغهم یعلمون انہم کاذبون دی پاکولا پویگیج لی پاکولا دروغ جن دی نا اللہ ما دمتا علیه قائ ندی بارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیری قرطبی کراغلی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین ائتدال دی چې دائر یعنی قرض ورکون کی د ده حق قاتل لې چې بچای قرض یې وقت وخت داغه پوښتکه ولاری داغه پر ستر باندې ندی اجازه ته ده چې هر وخت پر ستر ولاری جمع اتا ته قرض وکړل وی راکی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائتدال کړی بلا من اوقا بعان دی بلکه ذات پورا کړو وعده خلا وتقى ويريدو نو د خیانت نو ويريدو وعده پورا من اوفا بعهده وتقى د انقطاعات نو ويريدو وعده نه ماته نو الله يحب المتقين وتات دیگر الله تعالی فق المتقين ان الذين يشترون بعهد الله وتات دیگر کتان کی عهد الله تعالی بنقض عهد الله څنګه ماتي ونق زعحت سره او ايماني مو قدمنبل تمنا قليلا له كونې پېښو بدلته اولاي کدا خلق تي لا قلق لهم في الاخره غير باريتن د کې ولا يكلمهم الله او نه ودی تر الله تعالی ولا ينظر اليهم يوم القيامه نبا نظر کوي ته نظر د رحمت او رج قیامت باندې ولا الله د دې روينه کې قران كريم کې ده بای دے کہ اللہ وی تے زبردسترا کلام کوم بل دے کہ وے کہ نبکو مر ترا کلام یو دے کہ اللہ وی تے خبری کوم بل دے کہ وے خبری بور ترا نو کوم انو اگی ایتون پر کوئی من کے تعارض او داگی جواب شیو جواب ادا او غاتان شیخ دشان منصور اللہ دے غریب الرحمت کیڑی اور تے اشارہ کرے گا ولا یکلمو منہ اللہ بکلام طیب بور ترا خبر نے سین نو پرزت قیامت کوم دے کہ اللہ بور تر نو کوم مراد دے کہ کی خبری بور تر نو قم دیکھ کہ جو خبرے ورتر کو دا دارد کہ بڑی خبرے ورتر کو جہنم ورتم کہ شعب دو کو عذاب الحریق دا کو کی عذاب ضرورت کی دا خبرے کی اللہ نو ولا یکلموم اللہ نو باقی دی طرح اللہ تعالی خبرے ولا ينترو الیہ نو بدی نظر کی نظر در رحمت یوم القیامت اورز قیامت باندی ولا یذکی نو باقی دی نظر ولاهم عذاب لیندید پار عذاب دردناک وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا فَتَأْتِيكَ الرِّجَالُ وَبِالْقَذَاةِ الَّذِينَ يَهُودِيَّانَ يَلُونَالْتِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ كِتَابَ وَإِرَاتَ وَيَجِبُ بِالْكِتَابِ بَانْدِز الله د کتاب تل اوکه نجبو ب کتاب ويرات تا وې د کتاب ته بوهم من کتاب ته کې چې دا د الله کتاب وې ما من کتاب دا الله کتاب نه نه به جوړ کړې دا بې هرې کاری ا هم بال کتاب ب ویدا چې بيتي تاوي لکه دا زمونږه ونديان دی نو یو بګي چې ما تاوي را دا ما کې کله کله وتا څوري کتاب نه لکنه چې دا ځان نه کمزور کړي نو الله پرمایي کې به بګي تاوي او دوی به دا دا الله کتاب دی دا دا کتاب لې دا دې نه دا دې نه راپادې نیم ټړې زان نه کلی او تر سرګړې په دې پتا باندې نه پوې کېږي انځل کې بي ځانم را د بيزيغان دا ذي اختियार کړې حالان کې دا الله کتاب نه نه کړ چې تا دې خپل ځان نه و نګ نګ نګا دا د ځان نه جوړ کې اور کتاب اور ته تمر ظلم دي د دنیا دې لښ دې انگریزان او جباله هغه تر وته دا چې لوکي لیکل الله کتاب سره چې دې کوي ظالمان او قدنا قذن نه کوي ولی تا ته دا قذن نه کوي دا سامنے کې ویلې تا ویلې لیکن قذن آمد نه وای قذن آمد دا کافر دی کم کې داتې کوي دا چې مؤمن کافر دې کم کې داتې کوي چې اگر الله یا دنه په قسبه نه بدلې دا بدلې چې او هيت یو شانه یې تويراته وایې نو الله فرمای لتاحبوا من الكتاب سبب ګمان کې وما هو من کتاب دا به کتاب نو زن نطويلا قولو من عنند الله ولا چې ټو د الله د جانب نه دی وماوه منند الله الله دا زما د جانب نهې دا دځان نه جوړ کې شي قولون د س نهالولی ز نهول جمعاللو تا سره چې ماکم کتاب دېګلی دا بهي قولو الله الكی او دا د باندې درروغ جوړی وهمېاعمون او د خپور چې د درجندي خپویږي <خصف> پزاد خو بدلتا کویت ته او پیتا دا هغه پره غدل غډر کران کار ما کانلی بشر ان یوت یہ الله الکتاب ما کانلی بشر ندی پکاریو بشر نہ یوت یہ الله الکتاب دغه آیاتونه چا نزل تد نادا سي چلو کی وفد نجران په موجود گئے ایتان نبی علی تلات و سلام پخوا کې ناس بعض يهودو نثاراو وه پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام پیوی یک چریتا کو غواړی نو مونږم د خپلو معبودانو کې مونږ ته ایته السلام ته بس چې د کو لاو خو مونږم تاسو ته دا غته پر دې څکو لکه څنګه ابن مریم ایته ابن مریم ته دې کای دا تفسیر جوړ کړم مونږ کو نبی علیہ الصلات والسلام معاذ الله د غیر اللہ بندگی او دا به دې اجازه تر کو نا نا نا نا نا زمہ پریدبان دیو الله دې بس هغه ته فدنه غیر الله ته فدنه نشتا یو الله دې غیر ته فدنه لا غیر الله ته فدنه زمہ پریدبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل شدا نشتا جو خلق ته دین کوم جو خلق ته اسلام کوم وحدانیت د باری تعالی کوم نو درگاه ته څوک دې ځکې نو قبر نه داغه خزه ته څوک نبا بوتہ تو تجدا کینہ با قاتہ او نبا قلب او تازانو پیرانو ته تا تو تجدا او نبا دی قلبو ګروګا مته تو تجدی گئی دی نا صرف الله نبی الالسلام اوردا ہوئے چې زو دین نه پکو او زبسنګه نور له دې دعوت ورکو زکو الله دې له نمرالی گله ذت یې الله تعالی را غداری ما کان علی بشرن ندی پکار یو بشر لرا یو نبی لغي. ایو تیوه اللہ و الکتاب لیکن اللہ اغلی کتاب ورکڑی و الحکم و النبوہ اللہ و اللہ فیصلہ ورکڑی وی فهمد شریعت و نبوت ورکڑی یقول لینناس بیادے ہوئے خلکتا کون و عباد اللہ من دون اللہ شیطان لما بندگان الله اللہ نایلاوہ ولیکن کون ربانیین لیکن دے بورتوئی چی شیطان سو اللہ والا بما كنتم تعامون الكتابو پهسبب ددي چې تاسو تعلیم ورکوي د کتابو او بما كنتم ت دردونونه په سبب ددي چې تاسودي تلاوت کوي د چې خلکو ته کتاب قاي تلاوتدي کوي نو بیام واحدین شي ولا یا م من ت تغمللاائه تو نهبي ارربه او فکم نک عن ددي خبرې ان تر تص الملاقته دا چې اوګ دغوي راونی دي تاسو ملاکو له او نوناوم ایا حکم ول کوپیایا یا حکم کئ داد تا وہ فداتہ را ترا بعد ای دن مسلمون فددا گنه دات مسلمانان ک وایذ قد الله نیتا تنبیینا رب تو منازبت د ما قبل تا و قبل ک ابطال د شرک ر او مضمون د رتالق د زمنان او پدی ک بلا عقل ابطال ذکر د شرک ر پدی ذکر د شرک ر انت ابطال د شرک ر ابطال د شرک او اندلتا ثبوت د وحدانیت د باری تعالی دی او مضمون د ری تعالی ته نو فرمای وایلا فضل الله پیتا کنبیل او کله واغت وللا وعدان بیاونه ک لما اتئتکم مین کتاب وحکما کما وعد وا وتا چه لما اتئتکم چې کوم راغله کتاب حکمت تم رسول کتاب او حکمت کتاب سره راغله بیا براجې داله زول مې خل ما مع کوم کغبي کوون کي د کتاب کوم چې تاال سره دی نهبي مخ خا تاسو د ایمان راړې پهدي کتاب باندې اوله تن سرون او تاسو دا کوي دې رسول دا درې اسم موواې پران کې راغويدي یو خل د ر کوم انسانان د میبو په شکل کې د سر میو شکل کې فله ارواح دا ټول سرږې ګې الله ورتهوي ع د دول ورته پهدا ولینا ولینا ولینا او تاسو مونږ را به ول دشدا یودا کا وادا او یو ندي انبياو نه وادا الله تعالی وختوا انبياو هغه دا چې ورې د اګد الله لما تيتكم من كتاب وحكمه ولې کما درکړه اطاعت له کتاب حکمت تم بیا تاسو د رسول رسول راو لې دو کې تنوین د تاخير دی یعنی لد لیٹ ورا لګو نبی علی السلام لیٹ را لګو متصدی لما ما معکم چې هغه تذیک کوون کې وی کتاب کوم کتاب سره دی ولې تومن نبی په دې تاسو به دا امداد کوی او دغه ملګرتیا به کوي ولا تنصرون قال اقررتم بیا ورته الله وی ولې اقرار کوی قال فشهدو انا معکم من الشهیدین الله او نبی په شاهدو پس و انا معكم من الشاهدين زمطا اسرد گواهان ہے فدا وعدہ اللہ تعالی وکدای میتاق عهد میتاق عهد امرت لك وعدي کی غدوا ان قال وقر قال اقر ضم دیتے ویتات پر کرے اللہ اور تو وی وقالتم على ذلك من تري او آیات اوتلی بدی باندہ عہد تک قال وقرنا دیو ہمے اقرار کرو قال اللہ اور تو پرنےل پس جو بعضكم من بعض بالاقرار <تصفيق> و ماكم من شاهدين او بتاذك ترز تاسو تر د گواهان نه تمن تولا بعد ذالکا بڅکې مخواړو بڅ ددوینا نو بولای قوم الپاذيكون بڅ دغ خلق پاذکان دي اي المناقذون المنافقون دا مناقذ و منافقري از غير دين الله ايات تلاوه د دين د الله تعالی نه تلاش کوي ولهو الدامن في السماوات والارض اوغه ته اتات کي توکي پات مانونو کي د هي حکم کي بدمکو کي کيتانان ديو کي جنات دا الله ترها كه په خوشي تر ويونه په خوشي تر وي ويلي يور جاون دا ټول باله طرفه ور جمع کي قلت ورته تو هواه اامننا بالله مون ایمان راوله په الله باندې او ماون دلاري ناو باغ دتاب باندې کوم جو بمون نازل کي وما ولد على ابراهيم او کمځایېته په ابراهيم عليه السلام او اسماعيل او اسحاق او يعقوب بن معيده اسحاق او يعقوب عليهم السلام باندې ولاتطابق اولاد دې باندې او ما هو يموت واهتا او څه کې ورغلي السلام لې تعال السلام لا والنبيون من رب موم بيو باندې من رب دې جانې پروردګار دېنا لا لوپر وګو موږ افریقا نه راول او بينه احد منهم طميان ذيكه فاقباد ڪري 탈ق ترا یا په اعتبار ذریعہ تعالث <سؤال> پر په اعتبار ذریعہ تعالث <سؤال> سره تقریبا راول په میاند ده کی ها فضیلت الله <سؤال> منهم من کلم الله <سؤال> کی جتنګه ده ورت بعضه درجات اغظ ذهل <سؤال> قتل زباندی ونحن لو مسلمون هم دې الله ترطا اطاعت کو ان کیو بهذا الاسلام فاقبلوا اسلام دې قبولي کوي فاقبلوا ومن به غير الاسلام دينا وما یا بزارې سوک چې تلاجې غیر اسلامې کلاور اسلام نه دی نبل اودین پ یو په ب من والله پرما د نوار نه قبلېږي د باهې سیکمه دا دبی او پاغېې تع پای یادتونو پهمیان کې راغلو هغه خوم خیال کې را دی که نه نه دینه ع ومن يبتغي غير الاسلام دينا او توج دي تلاش کي علاوه دي د اسلام نه نو بل يقبل من ورج بدنن قبلي وهو بالاخره من الكافرين ويبديه باخرت کي دي انکارانونه کئب يا دي الله دا شکایت دي کئب يا دي الله څنګه الله دې د ورک يا په انلا قبرو دي قبري کړه دې پرتلله سلام بعد ایماني دې بز ایماننا پاغبان دے وشہیدو ان الرسول حق او دا گواہی کڑے واجدہ رسول چیدہ حق دے وجاہم البینات او راغ لدیلہ بینات هي آیات القرآن والموجزات چاہ آیاتو ندو قرآن وموجزاتو واللہ علایہ علا علا علا دل قوم الظالمین او اللہ تعالیٰ ہدایت نور کئی قوم دا ظالمان علایہ علا علا دا تقویب ملائکۃ جذا ومن الیلانۃ اللہ دا خلقي بدلی دی دا چې په تا کړه لعنت د الله تعالی او قدای باندې والملائکۃ ونا تجماین او د ملائک او د ټول خلق لعنت بوم پدې وی خالیدین بیا مشو په دی لعنت کی وی لا یقطط عنهم العذاب الله فرمایلی نه عذاب نه کني ولا هم ينظرون او نه بديله مهلت ور کې من العذاب د عذابنا لا هم ينظرون اي مهلون من العذاب مهلت بنور کیږي ازاب نه نباتي عذاب کمیږي دا د سوره ال عمران ایت نمبر 28 دیږي نا لا يقضب عنهم العذاب ولا هم ينظرون شته کنا خو دې پسیو خبره ور پسی الله فرمای الا الذين تاب دینه بعذاب او دې له نور کیږي غما ګر الا الذين تابوا جائت لهم توبه من بعد ذلك قد دي كفرنا من بعد ذلك الكفر بعد الايمان نو اصلحوا بين ذاتي القلوب كن ان الله غفور رحيم الله بكم কি مهربান ہے دی ایت کی ذات یہ ور پتہ ایت عمران کی لو نمبر 9 ہے دلتا ان الذين كفروا قطا کی طرح کا سان کی کافرانی انکار کردے دی سلام دین بعد ایمان ان ایم پس ایمان فل نج موسی علیہ السلام راو ثم از داد کفر به از یاد قر اقبل کفر جب محمد علیہ السلام انکار وکلو لن تقبل توبتهم الله يريد توبه من قبل وکولائک هم الظالون او دیوا همیشه در بارہ ظالم ابراہیم دویت نے غلارن التویدہ توبه وکن توبه قبلوم دل تویدے توبه نرو لن تقبل توبتهم دیگه کہنا تعارض را به دوار وایته کې هل توی تاب او اصلحو ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحو او دل توی جنا پرن تقبل توبه ته ما توی چې توبه وکړ ته توبه او لهو کې سورې نتاه نمبر 18 تلورم 12 سلطة فرمائي وليست التوبة ونشت توبا للذينا دقارد آغكتان ويعملون السيئات شبادكارون كي حتى إذا اضراحدهم الموترة تحدقون شراش ديكي يوكات لمرغة قال إني نواعي بذيج بتاقي سنة إني توبت الآن زوث توبكم وللذينا يموتون وهم كفار وللذينا يموتون وهم كفار او نبي آغكتان مرشوه يودي بكافران اولا ایت ادنا له ماذابن لیما او دا خلق تیار کړی موږ دې لپاره عذاب درناک دا ولي ته توبه الله وې کی بد عملونه چاګري توبه درنه دای په کلیه سو کم نه نه کئ اوس دا خو ډیر گمبیره مطلب دې جوړ شو ایت نمبر 1 کې الله فرمایي چې توبه قبلوم چې توبه قبوله کوم نو بیا وردا ډیر څه ورته نمبر 8 کیږي وایه توبه قبولات مسجد لاوکرونو الله بخون کې مه ربانه ورته آیت نمبر 90 او د دینه پت د سوره نتا آیت نمبر 18 په صدوره ذکر غيږي کې الله تعالی فرمایي چې نه توبه دې شته نه ورله توبه قبولون دا د دیر لوی تعرض جوړشه دیر لوی تعرض راغې قومیان را را دې آیات لکه جواب کافر څه کړي جواب یې جا کړي په ان قران حضرت تانویر الله له داوی ولغه نو ټوکله موږ راغته ده دې خولي انداظ سره جواب کړو هغه وای کافر کچری خپل کوفر نه کافر کچری د خپل کوفر کیوتیږي خپل کوفر کی اوتیږي وای کچری کافر د کوفر نه توبه وکړه او اسلام را نبیاه قبلت قبلې کی توبه لاغو لیکن کچری کافر خپل کوفر کیوتیږي او د ګرعون نه توبه وکي نو داته توبه نه قبلې کافر چرې د کوپر نه پوجي او توبو کینو دا توبو پر الله قبل نه او خپل کفر کې ولاړ دی انکار د الله تعالی د ذات څخه دی دغه لري د کافر دی خبيث دی یا مشرک دی یا چرته به بل تر ربان لري تل لري او بیا توبې کوي نه ګډې خلک ته موجود دي نو دیتاتې توبه الله تعالی وېتدا دا قبول نو په دا صورت کې بیا تعارض نه پاتې کیږي ولې دید لپاره ایمان شرط ده توبه عن المعاصی د ګناوونو توبه ده لپاره ایمان شرط ده چې په غړه کې اقرار وی تصدیق به وی او توبه عن المعاصی لپاره ایمان شرط ده نو دا الله تعالی کوي چې وایي توبه نه قبلونو دا به کافر او د ګنا نه توبه کوي حتی کوم دی وې قبلو قبلونو دا چې مسلمان سی بیا هر توبه الله قبلې نو فرمایي ان الذين كفروا بعد ایمانه لا لا يقضى عنهم العذاب اونبہ کمیږي دېنا عذاب ولاونم ترون او نبہ دې له مولا ورکی مگر ارکان چې توبه وکړه مباذالک فضاجنا واسلحه اسلا وکړه فین الله غفور رحیم پتا چې څنګه الله بخونګي مهربان دي ان الذين كفروا بعد ایمانیم پتا چې څنګه ارکان چې کفر وکړ پس ایمان کولا تمت داډو کفره دا دېګور نور امتیاد بلن قبله توبه تمر دي قبلې کې توبه یې دي ادمات وعلى ذاله پهلې کې مړشي اولا ماللوناانې اسلام نا اِنَّ او او دا د اسلام مکم راه لګې ان ل نه قفرو مات پهط سرغ کسان چې کوپو کا م شو او اونکو کار پهال کې جې کاافرانوبل ک ب من ح مل رضي ازار کېز ب نه قېگیرې کې د او قنا می عرضې پهقدرار دم کې ډکون ظاحبان چې دستروونه ډکهشي کودار دم کې د ډکون سونا وولته دا ک چری دا اولائکا لهم عذابون علیم جاید فارع عذاب در ناکره وما لهم من ناصرین او نبا <العزاب> بجاید فارسو کن داد <داعت> شون کی لن تنالو البر حتى تنفقوا من ما <لك> وما تنفقوا من شئن فإن اللہ به علیم دا حضر رومتی فاری روم آیت <حايت> لن تنالو البر دایت ستوکی دایت ستوکی اللہ اللہ دا یو ټوپي الله تعالی بارا مازی ابو طلحه رضی الله وان ہو هغه تعالی لنبي الطلع السلام ما دې ایت تلاوت و وی نو د مسجد نبی په خوا کې دا مشهور باو مشعور باغ ہو. او چه پاغی کی او دادی باب مجیدی طرف تاو باب مجیدی طرف تا, تا دادا مشعور باغ او پاغی کی بیرحا کوئے ہمو ہو. بیرحا کوئے کو کیوںو دے در راہے پیغمبر لی صلاة و سلام نے مشورو آبتا حیرہ اللہ پیغمبر حضرت اقبل باغ د الله بلاره کې فرض کول هوا دغه چې الله فرمایي کتاب تکم بخشې نو هغه نو ما ته بخشې تدې نو هغه زمادابه ورو نبی عليه السلام ورته ارشاد او فرمایي نو چې پدونه اورد تر ضمانه تاری کې دې تپتي موکا نو دې تپتي نه اجازه ته ورکو نو الله ذکر کوي الله فرمایي بازي مفسرین نو لیکلي دي که زید بنی حارسا رضی اللہ عنه اگر تا پارسکی اختلا اصپا چون و اگر رضیاتا خواگاوش نو اختلا اصپرا اختلا اویدادا اللہ پلا رکی زور و خفکول غارم نبی علی صلاة و سلام حضرت عسامہ بنی زید اگر اغاق بواکر اویدادا شوا حضرت زید بنی حارسا چون و دے پدلک دیر قفشوش دګرما په الله دا رضا لپاره د الله رضا کول د لپاره د خپل حق پور کول او هغه نبی رسول الله و سلام ما توافق را نو په دې دغه لري خپل پهش نبی رسول الله و سلام او د ارشاد او چې تا پکم یت باندې د نه یکه کمکار کو ته اجر ضرورت دی او دا چې د نه داسه دله ور کوم دی کی داسه دله ور کوم دتا هم فائدہ دې ميلاو دا وقت اپی غمر لے صلاح و صلاح مرشاہ رو فرمائیدو بیاد اغا تی حضرت عمر رضی الله عنہو دا اغا تنوکرانو کی دا اغا یووینزا وا اغا تی رضیاتا اغا تا محبوبا وا اغا تر دا اللہ اغا ورکا دا اللہ پلارکی حضرت عمر رضی اللہ عنہو اغا اپلوینزا دا اللہ پلارکی ورکا عبد الله عمر کېو ده حضرت عمر رضي الله عنه دایې په اوریدو خپلا وینځيونو هغه یاد کړ الله ورمه لن تنالوا الفرا لن تنالوا الفرا هر کې ځوبيان مومنه کې حتا تم کې قوم مما تحبون تر دې عذاب ورې چې خاطر کوي تاسو مما دا به مال نه تحبون چې خاطر یې تاسو او ما كنت قوم شيئن او کوم چې خاطر کوي تاسو په ان الله علی الیم نفتا عقصر اللہ تعالیٰ فاغیبانی علم لرم کرے کلو طوام کانا حلاء کلو طوام دا کانا حلل لبنی اسرائیل هاری او قرآن کد بنی اسرائیلو دبار حلال مگر الا ما حرم اسرائیلو علا نفس مگر آغا چی حرام کرو یاقوب علی صلاح و سلام فکل بطور نظر من قبل انتو نظر التوراہ مخ دې دینه چې تورات نادل شي وو تدبیر کبیر کې دي چې دې راغو ته نو اول ناتب ابراهيم تر دې اول ناتب ابراهيم مخې فتوره دي د آل عمران کې دریمه تیاره کې د ګم تیر شوه دي چې نبی عليه الصلاه والسلام د ابراهيم عليه الصلاه والسلام ترپا چې د ابراهيمي یو نو يهود به اعترافو چې ابراهیم عليه السلام باندې خو حرام و ته ولی غیده علا د جوابو چې ابراهیم عليه السلام باندې ټول چیزونه حلال دي د تورات نه پر بازي چیزونه حرام شو او غي يعقوب عليه السلام پځان باندې د نظر د وجه حاتم کړو هغه دا یو يعقوب عليه السلام یو بیمار شو د غیر کله تا مرض ورته لګی دا په باندې ورک کیتی درد راشي ډیر ناکاره درد نو د ډیر درد دواجی هغه نظرونه چې کچاره زپښوم نو ما ته چې کوم ډیر بیا پخشي ام هغه به زه آینده لپاره نه کړم چې را ته ډیر پخشي نو هغه نه نو الله تعالی په دې ورک کی حضرت یعوب علیہ الصلات والسلام له تهه کامل ورک چې تهاس نو حضرت دا یاقوب السلام و سلام فضام بانگید او دا حرام اگر دکھا جدائی دیر زیادہ خواہ روان نو آغا ذکر اللہ تعالیٰ کہ کلو طوام لکا نحلن لبنی اسرائیل ہر طوام چوہا حلالو لفارد بنی اسرائیلو اللہ ما حرم اسرائیلو علی نفسی مگر کم چی حرام کرو اسرائیل علی سلام و سلام بفتل من قبل ان تنزل التوراة مكدینای کی نازل شو تورات قول باجوے تورات ور تی پترا ریتا تو تورات لرا بدو ها بس علاوه کې یاره ان کوت فاضین کې کری تاسو اړتیا ورونکی په معنی تعالی الله کی جوړ کی پالنه دروغ من بعد ذالکا پددا بنا فولای قوم الظالمون قد خرج ظالمون لي کوم تور څه فَمَنِ ابْتَرَأَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذَّابُ بَتَّاكِ جوړ کړ په الله باندې درو مِم بَعْدَ ذٰلِکَ فَتَدَرَّنَا فَوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ عَلَى اللّٰهِ دا په الله باندې درو جوړوونکی دي الله فرمای کول تو او الله الله ਇhtiyabi الله ای صدق قولوه ما کان ابراہیم یهودی دا اللہ دا قول رشتو نے دے چه ما کان ابراہیم یهودی چه نو ابراہیم علیہ ولا نصرانی او نا عیسائی او دا اللہ دا قول دا رشتو نے قول دے نفرمائی وَمَنِتْتَنَا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةِ قُلْتَ وَرْتَهُوَاِ صَدَقَ رشتیاوی نزی اللہ <سؤال> تعالیٰ فضبعو ملت عبراہیم و حنیفہ فضاق صابداری اکید ملت عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حنیفہ تیغیق سودن من المشرکین او نو د دا مشرکانونا ما کان من المشرکین نو عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشرکانونا انا اول بیت بتا کسرالم بنیکور چیواجا کڑے شوهیده د پار د خلقو لذي التوجه الیه بالصلاه لذي ببكت مبارکا اوس حکم دو کورن په پستری نو یو کول دا چی کور په دنیا کې رنبنه کور په اعتبار دو کورونو سره اومدا پور کوم چې بیت الله دې لکا د د تکلیف و تلتل کې چی کی پاره کوم بنه چې نو الله د بیت الله ازمکه پیدا کړه غینه پهتی اسمانونه غینه په ټول ازمکه نو کوم کور الله په کائنات کې دا پیدا کړو بلکو دا د جنا کورونه الله تعالی نورم پیدا کړو هو د بار د عبادت کورونه چوپاوي کړم کور دا نو فرمای ان اولای بیت و ذال الناس پتا شو نه بار د اغا للذي بمکہ تا سورہ حج کی پوری تفصیل موجود ہے للذي بمکہ مبارکا اور کو دے کہ اپ مکہ مکرمہ کی دے مبارکاں برکت والے دے وہ دل للعالمین اور ہدایت دے دپارج عالمین نو چون بنے کور پاکائنات کی یا بیت اللہ یاد نے کہ پکورن کی د عبادت پکورنو کیچ کومون باندې کور دے نو اغا بیت الله دے نو یا پټول کورنو کیچ کومون باندې کور دے یا د عبادت پکورنو کیچ کومون باندې کور دے نو اغا بیت دے چې ذکر الله کوي او ولتما سبارا سور حج کې آیت نمبر 25 کې دا فرمایي ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله پتا کيتره الکدان د کافران دیو منا کې دلاله د یعنی تعادل الله تعالی او المسجد الحرام او د مسجد الحرام نه کاله معنا کې الی جعلناه للناس کم چې موږ جوړ کړی د د خلقو متعبدا د د عبادت د خلقو للناس ایلی عبادتین نا الی جعلناه لعبادت الناس کم چې موږ د خلقو د عبادت تفاړز جوړ کړی توامیلہ جو به وبال برابر پغلې دي دونکو یی باغې کی یا مصارفې ومن مې یریده په الهاد او چې راته او سره په بیت الله کې د کګې لاره په ظلم دوجید ظلم نه حال حق کې قدن یميل عن الحقیقه قدن نذقوه من عذاب الیم الله فرمای من بور العذاب ورکو درنا او تکیف الا نذقوه ان ما من حرم څنګه بنور عذاب زه کږي نه کوم چې حرام نه منا کول کئ نو دا اول بیت دغه تفصيله بیان نو فرمای لذي بمکه تم چې بمکه کې مبارکن برکت والده برکت والده. نو دا د تبرک اعلان الله تعالی وکړو وهدا او, او هدايت د العالمين فيه آيات بینات دي فیه آیات بینات فضیح کی نشانات واضح نشانات تی مقام ابراهیم یوفک مقام ابراهیم ده ومن دخل او کان آمنا مقام ابراهیم مقام ابراهیم اسمال تا موجود ده دینا تمورا جداد ابراهیم علیه صلاح و السلام و قوازا و چی بیت اللہ جورو نفدی بیقی که خودی او پگت خطب کول نو دا مفسرینو کلی دی دیرو روایتونو کم راضی چې دا کاوازه او په خپله ور سره وچې دا او دا د مو په شان داکه نرموه داغ د خول شاناس پهې زکه جوړدي. دا بهپو سره په خپله برمله کته رات نه چې برهکه کې جوه ح او خپله بره روانه داې کاوا جاریدلې دا د برقت دوج الله لا دغه ځای ک را و. وغ دله کا همې دو کې داخل چې دته بشي منواله نو دا د کور وو صرف د حاججی منی یوس په دور کې دیې لخت د پاه. یو سګن ټورطا ده کروانې راغلو نو هغه حجاج بن یوسف ظالم چې نو په وخت یې رب عبد زبیر بن زبير باندې حمله کړو او بیت الله کې شهید کړو حجر څو دي ټوګړي ټوګړي کړو دره یو شېشه وو پر فرمای مندغلو کنه امنه توګه داخل چارو وي په دې کې امنواله من الذنب والقتل نه وبو ګناه کینې په قتل کې ولिल्لٰہی آلنٰدی حج البیت او دا نن د پار په کل کو باندې حج البیت حج د بیت الله منی طائیلی ذویلا توکه طاقت لري الله طرف دی پور طرف تا دلاری دلاری طاقت دَلَارِ همکه به شو شرایط د حج چې او د بچو د پارا خرچا دا چې دا حالت تنظیم کولی شي نو دا بيت الله حج کوي اوب حج کوي په دواني حج فرض دي نو فرمای مریت تعا لی له یو شرط دي دا چې تو پتا قوت لريږي ته ومن و من و من کفر او جهت انکار وکړ په فرضيت الحج دا حج فرضيت الکافر نو وین الله وليون الرمین فتا کې قران الله تعالی غني دیاں کیمانه توبه دین اللہ تعالی بے پروا د ایمان د دنیا ته وبد د دنیا عن العالمین د عالمین ہونا کوئی توه کوه آیا توبیب لے یا علی الكتاب علی کتاب ولی متقرون بیاات الله ولی تا انکار کوئی دایا کنه د الله تعالی د کوم آیا کنه ادلله تعالی صد محمد صد تورات دلالت کوي فرشتین ولید محمد علی تعالی و سلام باندې ته تورات کې موجود دي یا آلالکتابو ای آلکتابو لما تکفرون بی آیات اللہ ورکا تو انکار کوي دا آیاتوں الله اللہ والله و اللہ ما تعملون عملوون او اللہ تعالی کہواری فاغ عمل باندی جتا توی کوي قل یا آلالکتابو او آسل ای آل от اکرات ایا مطبا تکفرون بی آیات اللہ و لی منا کو ایک تاثو دلار را اللہنا و لی منا کو دلار دا الله الله انت دليل الله دلار الى الله من امن تبغونها اي یا ولي يا الكتاب لمت اذن ولي من كوي انت دليل الله من امن جا ديمان را ولي وتبغونها اي او تلاش كوي تاسو قال الارض الله كي پغواله وانتم تعلمون ذلك في الكتاب هي حقيقتها تاد په کتاب دی دی حقیقت په جنې بیان داتې کوي وام الله غافرن حماد عاملون او الله تعالی غافل نه ده دا عاملون چې کوم تاسو کوي الله دا غا عاملون غافل نه ده کوم دی په تاسو کوي نو تاسو دی یو عملنه الله تعالی غافل نه ده تضاور اللہ اللہ تعالیٰ در کئی نو فرمائی لِمَ تَذْغُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سُورِ عَرَاب سُورِ عَرَاب آیت نمبر چھے آسی سُورِ عَرَاب کے آیت نمبر چھے آسی اعتمائی تپارہ بالکل اخرینی آیاتوں نے دلتا فرمائی <سؤال> شعيبا. قال يا و انا مدينه قوم قال يا قوم اعوذ بالله ما لكم من كلام غيره قد جاءكم بينات من ربكم فاعبدوا الكيل والميزان ولا تظلموا الناس ذا ولا تذوقوا في الارض افلاحا ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تفوزوا بكل صراط توعدون او مكينت ذو باره الدار كتاب تو قویقولوننا توعدون اي توقویقولوننا خلق يراوا وتصدون عن سبيل الله امنه قوی دلالدا الله انا وجالرا به چی مانګاري تا وي <تبقى> باندې او تل کوي پتا تاسو پدې کې کوواله وذكروا ان كنتم قليلا فكثرتم ياكاي کلي کتابه لهغو الله تعالی رضيات وان غروب ای پکانا عاقبت المفترين چه د مقتدان او انجام څنګه وو دا الله دلاره خلق ممنه کوي دې دې موږ ته ارشاد فرمایي انده من امن تبعونا اي وجا چې ایمان راوړې وي نو تلاش کوي تاسو پدی کې کوواله وه انتم شهدا او اي تاسو گواهان اي تعلمون ذلك في الكتاب اي حقيقتها دا په بدی په پوېږي چې دا په کتاب کې او د حقیقت دی او حقیقت په کتاب کې موجود دی او ان الله فی غابر نحما او د الله تعالی غابلا پاغا ملو نو چې کوم تاسو کوي منل فردی منل فردی درو کاول نه من یا ایه الی نه امنو ان فریقا ان فریقا د دې آیت شانی نوزول چې د ثمات ابن قیط يهودی واقعې سمات ابن فیض یهو جی سمات ابن فیض یهو جی دا در خطرناک یهو جیو دیچه کالا صحابو تاو کسل چه انسار انسار دا صحابو یعنی اوت او خضرج اوت او خضرج دا دو قبیلی وی مفکی دا در مسلمانانو کمیان کدر باٹھ اکتے پاک نو دا دا د د په کو د وای نه یوه شیطانو د د په کو د وای نه په مسلمانانو کې تپریقه ټول د بارا هغه خار ته ځانګړی د زماني وې چې د هغه خار په دریه باندې و په دې مسلمانانو په خپل کې جن راشي او چې کله دې جن په خپل کې راشي هغه جوړ کته د غملو کې ټپ چرې چې د مسلمانې به پاتونې نبی علیه السلام د پته ولر غی د نشریفی راو او ډیره خبره وکړه موابلې را پد پکړه او دی دیوی ولې جاہلیت هغه دور ته بیا دی وريده جاہلیت اگر وانه بیا تا شنو نو وته وريده جاہلیت اغا یوبل طرح کې وتا کومه مرحله پتا ته دی رشیوی اغه پتا ته کلا تر اوسه موجود دی نو په هغه او ته دا اورې د لو پاپد کې متفق شو او دا ایاتونا نازر یا ایوہ الذین آمنوا ایغ سلگو جاچی ایمان راوڑے دے انتو طیعو فریقہ کے چلتا سیتا آتو کی دیو درے من اللذین او تل کتاب دا غی قسامنا چی کتاب ورک ریشوی دے یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین وابڑیتا سلگا فزی ایمان سازونا کافران وقیبتا قرونہ و سنگو تا سو کفر کوای وانتو انتو تلا علیہم آیاتو او تاسو باندې تلاوت کیږي آیاتونو د الله تعالی عظتاضا وفيكم رسول او که تاسو کې الله رسول موجود ده او ميه عصيم بالله او چا چې انکار وک او ميه عصيم بالله چا چې نه چا چې کلت راو نيته رتای د الله تعالی ميه عصيم بحل الله وكتابه ميه عصيم بحل الله وكتابه چا چې کلت راو نيته رسعید اللہ تعالیٰ و کتاب دا اللہ تعالیٰ جمعان تجمران دے اے القرآن حبل المتین والقرآن حبل المتین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حبل المتین قرآن لکر رسعید ومن یعتصم للہ فقدو دیئلہ سراثم مستقیم چاچک لکر اولی صلی اللہ رسعید اللہ تعالیٰ نو قطاعی ترا دلارو دیا دغلا رووله شو ترات متقین ترڅا دغه نمایو شو نه دلاره یا یو الزینا امنو تق الله حتت طاته رب تو منازبت دما قبل ترا تما قبل کې مضمون د توحید دی او د رسالت دی او بجه کې تمهید د مضمون د جهاد دی تمهید د جهاد د مضمون دی نو فرمایئ یا ایه الزینا منو اے او خلکو چې ایمان راوړیلې تتق الله ویریږي د الله نا حقق القتیهی څنګه چې دیارې حق لري دا غنه ولا تموتون الا وانتم مسلمون او تاسو هم ریږئ مگر په دې حال کې چې مسلمانان شئ دا اجشتमती 12 سورې دبابود ورته لګو ګوري تغابن اڅشتما د بازاره تغابن دا په عمران آیه کې نه اڅټم په تغابن تم له ورشي انته فرمایي چې يا اي والذين امنوا تصدقوا حق تقاته چې څنګه عمر د الله ملي هر حق دې وي دومره پیويریږي کنه سوره تغابن کې په 11 نمبر آیه دلته ګوري دلته ته فرمایي فتصدقوا مسباتون الله نه دومره ويریږي عمر دې طاقت او تا قوت وي چې عمر لري دومره پیويریږي اول څه وای وي يا اي الذين امنوا حق تقاته اللہ نو دومره ویریږي څنګه چې ویریه خپل داغنا ولا تموتون الا وانتم مسلمون او دتوه پر الله مصلو دوم الله نو ویریږي چې تراځ تاسو طاقت لرئ ورناو او یو وانکو خیراللان کوڅی كون التویت چې الله نو دومره ویریږي چې کوم راغنه حق لري دتویت تهه نو ویریږي نو کدي طوال جوابه درې دي اسان جواب یاو د کمشي شاولي الله رحمه الله وتعالى فرج النبير شراد او فضل کبیر کلی کله دي شاولي الله رحمت الله علی چې کومه جواب ورکړه دي هغه اسان ترين جواب دی هغه د فتک الله حق تقاضیه دوکو پر او شرک د امور اعتقادی او سره تعلق لري فتک الله حق تقاضیه کوپر او شرک امور اعتقادیه چې تمره دي د داداغي سره تعلق لري او قط عبد الله مذطاتم تعلق چې د دادا اعمال سره مطلب ایزاده چې کفر او شرک و امور اعتقادیه دې کې دا الله نه دومره ویریږي چې تمره حقي له بندگی الله تعالی لرا تقليد الله تعالی لرا رضاديت صرف د الله لپاره معبوديت صرف د الله لپاره نفر پرقطان الله لرا غایبانه حاجات او قراره دې الله لرا شباو بی ماری را لال را نغس مرگ او جون دا لال ثابت کی نو پدر امور اعتقادیو که اللال رضا هر سو ثابت کی دمرتی ہوئی رئی گئی او کم چه ذکر رازی دا چه دمرتی ہوئی رئی گئی چه سمرتات و استطاعات وی نو دینا مراد حض بی استطاعات و اعمال بی حض بی استطاعات مراد, دینا مراد دینا. یعنی او تڑیوئی تقویوئی گمرتی اختیار کا لکه اوړلې او دتې شتا او دتې نيستا ته ممځ او د طاقت نه لري ته ممديو کی د لري ته ممديو کی سفر کې ده انو با تو نوابل له کامو کې هزار دراه زیات دیو کی د دې بوري الله تعالی د پارا چې سمر ده نه ثواب کارو نه کیږي د پلي تپوامنا تبصرا د الله تعالی نکو یېږي نه کو دي کبیر کې دا چپ اعتکادیا تو کی اگے ارا او احمالو کی دایا نو پته اعتبار پر په دوالوایا تو نو کی پرپر یا ایو الذین امنوا بتق اللہ ویریږي د اللہ نه حق تقاتی لکه څنګه چې دغه ندیارې حقره ولا تموتون الا وانتم مسلمون او ممریږي تاسو مگر په حال کې چې تاسو مسلمانان شئ واستمو بحبل الله جميعا او روانې تیتاتو رساله د الله تعالی یاغه قران دې جميعا په جامه باندې ولا تفرقو تفرقه مراوي ولګورو نیامت یاد یا کتابو نعمت د الله تعالی علیکم کوم چې پتاه باندې دې ان كون تو ما دان کرے چې وای تاسو دشمنان صحابه دیو بل دشمنان او بل بتوي پوری ګرځولې فاروق اعظم توبو را کله ایمان راړي نبی السلام الله پتی توره راغت دې به وزنم بیا بپارام کینم او جرال ایمان راړ بیا دیو بل داز شیرو شکر چکله پیغمبر علیہ الصلات والسلام د رحلت اعلان ولګی حضرت فاروق اعظم توره روایت کوي که چار مو هغه چې پیغمبر کتل شیر سربت قلم کوم نو دامین او بیا دی او بل تر یا بهت رضوان دی حضرت عثمان بن نورین رضی الله و عنہ چې دا غاباره کې مشهوره چې دا کافرانو راونی وره او په بیت الله کې کړلې بیا خبره مشهوره چې د دی لیدله او هغوی بیا په موقع نبی علیہ السلام کې صحابه نه به تو ډو صحابه به نه کړو كنت معان کلېي تاسو دیوب دشمنان فله په بين نه قلووب کومپ محبتې واچو پهم دزونونه ستاسوو کې فاس باخت به نیمتتی ه خوانا په تاسو شوي په نیمت تعالله تالا سره رله نیمت تعالله تالا سرري هغه جینې اسلام دی پهجین من النار اوي تاسو د توزف پاغا سرري کنااربانې دورنا. وَكُنْتُمْ عَلَى ذِفَافِ ٱلْقُرُبِ مِنَ ٱلنَّارِ أَوْ يَأتِيَ ذُو طَاغِيَةٍ نَارَ ذُو بَأْسٍ لَّهُ فَانقَذُوهُ مِنهَا ۚ فَتَنَجَّاتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا ذَا غَيْنًا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَأَنغِي بَيَانَ رَبِّهِ ٱللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ تَأْصُلُ بَارِءَ آيَاتِهِ نِشَآتُ قُل لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قَائِلِ ٱلْكِتَٰبِ لَا رُمَيٌّ وَلَتَكُونُ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَلَتَكُونُ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ویو پتا کو کی یو امت چې بلنه باور کوي نیکهي طرف بالمعروف او حکم بکې د نیکه عن المنکر او د منکرات نه بقلق من کوي پتا کو کی یو امت د اقامت مراد تبلیغي جماعتون کی دیش د مجاهدین او جماعتون کی دیش تبلیغي جماعت په دی انداز چې غي تا خبر د دین راته پجبق په لبا زکا تو مجاهدین و جماعت تک شاملیت او ردی خل کو تا امر بن معروف کوي ته مجاهدین کمزه تورت انوال ته پپله رامون کرا استه تمش نو هغه جماعت نه اون دي مراد د علما او جماعت غون دي علماي کرام ته کم قران او حديث بیاناي و دي تر بالمعروف با با و نهي عن المنکر بدرجه اتم د ديوارو نه کیږي بدرجه اتم قران او حديث د کوم علما دغه نور دواره جمعه دنو نه بدرجه اتم دي دا امر بن معروف و نهي عن المنكر کوي ځکه چې دي دا کار دا ډیر ګران دي دغه دواره په بدرجه اتم د زیات دي البته دغه دواره جمعه کارون پاغ نه هیڅ باندې کوي په کوم پیغمبر صلی الله علیه و او داغه صحابه وکړو او دي يدعون الیل خیر د دې تعریف قران کریم کې اور سورہ بقرہ کی راغلے او کدا لیک جانناکم امتا او وتا لتاغونو شوادا علی النار ویکون الرسول علیکم شاہیدا او دی دیکي روتہ کے خیال کی مراغلے سورہ بقرہ کی او دل تک مخیلار کی نو قدمی کی پارہ کی مراغلے کن تم خیر امتن اوخریجت نات تا دی ادا جو تا تا مرون اب المروف و منکر ان یتؤمنوا بک اوید بدین وبکل من اکوی و تؤمنون بالله تاسو صفات بدای چې الله باندې ایمان راوړي دا دي دوی چې من اخذن قول من من دعاء الى الله وحاملة طالحا وقال انني من المسلمين سوک دې ځات به تر په اعتبار خبري باندې دا هکاره من من دعاء الى الله دوی کې بلنه ورکه الله طرف و عمل طالحا و طلبوا منك عمل کوي وقال واحد انني من المسلمين يمضى ده مسلمانانو نو ده فرمای وانت قم منكم امه وي وبتا چکه يوم امه جمعہ ده علماء يه دون اله الخير چه بلنه ور کوي خیرت رپتا حضرت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا في مجاهدين حضره عليه رضي الله عنه وي افضلين جهادا ودين چاغه یکه طرف تقلق روبه لشي باندې نه موند شي او اذا فتومات مجاهدينو کې منديش واولائک هم المظحون او دخلت اذا کامیابی مندل کې ولا تكونو مكييتاو ولا تكونو مكييتاو کل لغینا پسندا کتانو تفرقو چې تفرقراولی په عداوته په دشمنانه تا وقت خلق اختلاف کوي په اعتقاداتو کې د دین عقیدا کې اختلاف راولی ټول خلق دیو په دشمنان دا لا کې ستدا ته کله چې خلک په کله ګون کله مسلمان ته او کافر قال کون کتن دا غره دیل خپل ماجه کوي پرواک کئ د بیرونی ملکون ونا وقت من بعد ما جاءو البینات او اختلاف یوکو په ښکاره دیا چکه قد داینا اختلاف ییلا بینات واضح دلائل الموجبۃ للتفاق دته قران والله راز اتفاق واجب کئ اتفاق لرو دکو اختلاف راوی اولائک لهم عذاب عظیم دیر پاروا عذاب لوی وی یوم تبیت دوجوه و تسود دوجوه فکم ارد جسپین بوی مخنا او طور بوی بعض مخنا یوم تبیت دوجوه المومنین و تسود دوجوه الكافرین فکم ارد جسپین وی مخناد مومنانو او طور بوی مخناد کافرانو حضرت عقرم رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت عقرم رضی اللہ عنہ امام فرطبی رحمت اللہ لے دا روایت رابط تیرے اغوائی کے تور مقونه وا په د عورت دی يهوديان وي چې دا د بياتت نمکندای کافرانو او د بياتت نه پاتم د پیغمبر اسلام ایمان را نل نو د ډبل انکار د ودی او د ضد ودی الله تعالی د دې مقونه تور کړي يوم تا بیا کو پاتم اور کتبین وي وجوه مقونه د مؤمنانو وتسود وجوه او تور دوی مقونه د کافرانو فام الذين ودت فَإِذَا لَأَكَثَامَ كِتُورِ وَعُجُومَ مَقُونَ يَدَي أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ قُلْ لَيْ تَمُؤُيْتَ هَذَا ذُكُور كَوَي بَعْدَ الْإِيمَان تَأْتُونَ فَذُقُوا عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَذُقْ كَيْفَ عَذَابٌ لَكُمْ بِسَبَبِ ذِكْتَكُمْ كُفْرُ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ أَوْ بَاهِرَ عَلَكَامِ إِذْ يَضَّت وُجُوهُهُمْ جِسْبِنْ لِي مَقُونَ يَدَي فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وَامْضِيَ قَالِدُونَ بذئ پر رحمت ده الله تعالی کی بوی هميشه بقا وي کی دل کا آیات الله متلوہ عليك بالحق دا یاتن الله تعالی من قوله موعظوا بحضرات فنو بحبل بحب الله جميعا ندا یاتن الله تعالی ندلوها عليك بالحق كتلاوتكم فتاغند پرستیا بالحق اي بدليل الحق, و بطبوت الحق ت سبوتي حتى صلا ف ذلي حتىه وما الله يريد زلم للعاين او ندي الله تعالات را دووك د زلم دعاينثرى اللله تتر زلم نك نبللا تظلمه بالدتر في تا ف تاذ زلم مكوي ف ترج إيتال صلاأكثر تاتتي غم تطره نومغ تف ف الله وهنو والله إذااف السمااوات وما في الأرض. او د الله د پارا ور تولتی دي پاسمانونو پاس مانونو کی دیو فزم کو گیری وا واللাহি تورجال امور الله ټول معاملات ورتاوی كونتم خيره امتين اوخريجت لن ناس پتہ کی طرح وای تا کو خيره امتو اوخريجت لن ناس اوظهيرات لن ناس لنفعل خلقي کتابو خاراکري کی وی د بار د پیدي د خلق د او له موت تامرون بالمعروف ونهوا عن المنکر منہ کاوے دا بدای نه دا کی پوی گئی و تنہون علی المنکر منہ کاوے دا بدای نه دا و تو باللہ او ایمان راړي په الله باندې ولو امنه او تبلیغ دې حتی ته لازمی خبره ایمان بالله دي چې قالا ایمان می شریک ورته نه ولو امنه عامد کتابه ته جر ایمان راړي اهلی کتاب په مثل تاک باندې لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ دَادٌ بِأَحْتَرَايَ دِیدَه پاره مېنهُمُ المؤمنونَ وَحَتَّى رُومُ الكافرون با دینَ المؤمنان دی واخرُومُ الكافرون واخرُ دینَ فاطکان دی لَن يَضُرُّوکُم إِذَا أَفَدَت لَن يَضُرُّوکُم هرګي د رسولِ الله تاطا لَن يَضُرُّوکُم یا ماجل المسلمین د جهاد دی اېره مسلمانانو د تا کافران نکټه نشي رسول توې مگر کان باللطان فجب با ودرتتي پاوري کي ور مقام قدرت دي نشوي دي اي يقاتلكم يوللوكم الادوار چه چرتا تو غيري سره جگړه کوي اي يقاتلكم په چر جگړه کوي تاسو سره بالتوبي والمناظره يا قطرا بالتيب او مناظره يا در سره پاوري کي ويولكم الادوار تک تي وا لكما نريږي تپديدي الوداعت سنت والجماعت نام دعاء بذاتان عدت سنت و جماع ما مانره گیت تم تدید الودی مکی مو دکه نداتی و تقتي انه فرمای و کدی به تقتي دی آتا اتو نا یولکو ملذبا مندبو یدا تا شاکی ورتا تم ملایم پرون بیا ور دین دارن کی گله کدی یهودیانو ایم داب کی بنه کلو زوری بات علیه مذللات اووالیکی پدایبان مذللات عین ما توقف کم ځای کیتی دی وی ما توقف قم ذكي دي دي الا بحضر من الله وحضر من الناس الا سوره بقريه ايت نمبر 1 تک دي تفصيل شد سوره بقرہ ايت نمبر 1 تک دي تفصيل شد رويبا علي مذلله اي نماز ته کو الا بحضر من الله وحضر من الناس مگر په د او تر ته دا الله تونده کیتی دیوینو ذلت کی بی ایمان را بچبشی او یا حال کو سره تولو شو بیا الله فرمای و باو بغضب مین الله او را کڑے دی رجوی کڑے دا غضب د الله تعالی سره و ضربت علیهم المکنا اوو علی کی پدی یهودیانو باندې اور ذالک بیاننا کان یقرن دی آیات اللہ دا په دی وجا کی دی کو د آیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ قَتَلُوا الْأَنْبِيَاءَ وَالرَّسُلَ زَمَانَكِ نَاحِقًا بِدَعْمِهِمْ فِي زَعْمِهِمْ بونار له کو بو پاغي باندې کرا نا حق انبييي انو وجلوي الله تعالی بما اصلوا کانوا یعتدون دپدی وجا دیدے کم کفر کړي دے بما اصلوا کما فرمائی کړي دپکوفر او قاتلتا و کانوا یعتدون او زیادے کرے دے د حد نیتے جاوز کرے دے لیتو تواہم من آل کتاب نشی برا گرے دے دا ہری کتاب من آل کتاب دا ہری کتاب امہ سندا کیا وڈلا قائمہ سنچے غفائی موی یتلون آیات اللہ چی غیتلا وقت کئی دا آیاتون را اللہ تعالی آنا اللہ دیر دشپیپس حیثا کی وهم یقیدون او دے سجدی کئی نا یطلون تحجد ولم یکن فی دین یهود د دوه تجہود کوي د بچري پدين د يهودانو کيني دو پدين د محمد صلى الله عليه وسلم کیږي تهجود کوي يومنون بالله واليوم الاخر ایمان برایي بالله باندې او پوره د اخرت باندې او یامرون بالمعروف وی ونهمنه عن المنکر او دې په کوم ځای دې او منه کای باد وځای نه و یتاری امته بالخیرات او من دې بوي پنه یو کاروکه واولائک من القالین دغفلیبد صالحان نی و ما یقالو من خیرین کم کارجو کی دنه کینا بل یوقولو بل یوقولو نو داوی ناشکری نه کیدایو اریمو دا حرامای نه اجر والله علیم بالمتقین او الله تعالی عارف دې وخت ته عارف باندې ولو کیلا کایذ بذب علیهم به والاولار ن والله علیم بن مرتضین ان الذين کفروا تجری وی تی څنګه به غضب پای دا اموال لا غیب اند ی اولاد لا غیب اند ان الذين کفروا فدا بترا کسان لن ترنی امرهم اموالهم ولا اولادهم هر کس با پیدا ورن او نا الله شیئا دا اللہ نده دیجو یعنی دا اوولای کاثار النار ايل قطار واولادهم وموالهم دا کافران د دې دا مال اولاد ټول و په اور کې پروت وي هم بیا خالدون دایو مې شپه غي بالمال وان كانا دا تصديق د مال دې چې دا مال کله د کافرانو د دا کافران به اور کې وردرسته دي مثلا مایون بكونه په حیات الدنيا مثال دا ورته چانه چې خارج مَثَلُ معون في کوونه مثال دا غمال کې خک پاضر حاتې دنیا پرې جود دنیا کې د مسریف پشان داغ هوواې پیاصرون صابت هرتهقومین غ کوپه ک مثل آون في کونه في حاضر حيات دنیا مثال دا غجاې خچ کوئ په دژون د دنیا د سلریف غېږ د اوقومغ پکته نوظلموان پهتههم چاې فزان لمم کوي نو پهله ک اغورله روانې وما ظلممل الله او ن وما ظلم الله نه ک په ذبانې الله تعلا دولمم ولا کا ولاکن عامپتههم يظلممون ل د فپل زانو فپله باې دولمم کدي وما ملله اللهله پې نهدي حال کوي الله ورله تو چې دا حال ک نه د فتل کې لیکن پر طلبی فزمان ظلم کی یا ایو الینا امنو شان نزول دی آیات نو امازادین مسلمانانو یہود تر ذ جاہلیت پر زمانہ کی تہ می دوستی او تعلقات اسلام راو نہ پس رد او موجودو ناوی پوجہ به یہود او مسلمانانو راضو نہ او دشمنی دے ور طرح کول او غنور دشمنانو تے رد جو مسلمانانو کی دادا چل دے دادا وئی بدی بارکی کرا دا آیت مسلمانان دا الله تعالی راوی ده د دې پرځای مسلمانان د دې د بووز نه خبردار یا ای او الذین آمنوا خلق جاش ایمان راوره لا تستطیعوا بطانۃ من دونکم مرادیت تاسو رازداران مندونیکم علاوه د دانوا لا یعنکم قوالا دوی دې گمه بنکوی تاسو په خرابای کی ودما حلیتوم دی او جالوی ما حلیتوم تومای کتابو تکلیف کی وی قالبا دا تیل داو دا منا قوایم پتہ کی ترا ظاہر شوه دی بوګو جذبودینا او ما توق فی قدور و مقبر او تم چه کی دی الله ظاهر چاغتا ان كنتم تاقلون فكرتاسوا كيعقل راضي سبح الله ها انتم اولاي تحبونهم ها انتم اولاي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا وصلى بدايه الكتاب كيف وَوَئِ تَاثُ قَلِبْ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ تَاثُ وَغِيْتَرَ مُحَبَّتَ تَاثِي وَغِيْتَاثُ سَرَ مُحَبَّتَ تَاثِي وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ او تَاثِ ایمان رَارِي فَتُولِ كِتَابْ بَانْدِي وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا عَمَنَّا او تَاثِ ظَالِمَانْ يَهُودِي ملاقات کتاب سره ملاوت کتاب سره مقاله وايي دي ايمان نامي را وريده و اذا خلوا او کله کی جداش نحذو علیکم الانامل من الغیظ چه کیف تاسو باندې چپن لری دی پ تاسو ستا کو جوان دي د په لغه تو ترونو باندې دا کافرانو با دي مسلمانانو ته هوتهو میچراتي غور دا کتن وګتوي چکلا زدا لډيره غته نه الله ورتهغه فرمایته دا درګان پګوت چقونه لګي تا ته د دشمنای دا وایي چیرته تا ته تا ته باندې ورلوته ورتي نو پګوت چقوله لګي ډیره ورته نه ذاتي الله فرمایي وای را کولو او کليته دې جدا شي علحو علیکم والانامل نبي اپ چقونه لګي بتا ته باندې تا کو کوه باندې الانامرا اطراف اصابع لقبلو کو ته سرونه باندې مینل غیب دغتیه نه اذا ايذا زادكمم او کله کی اذا زاد غضبهم کله کی زیاد چی غضب دے دی نو قلت ور توایا موت وبغیرکم مشیتا پر پرے کلا ہوتا کی بے خموزہ ان الله علیم بمداۃ الصدور بتا کی تعالی تعالی عالم دے تو بھی دژړون باندي ایمن بوذکم یہودانو تعالی فرمای چتا کو په دې په وخت باندې دا عالم يم انت انصفتكم حسنه تطههم انت انصفتكم حسنه کګلا تاسو ته تا یو نه کید رتی لکه غنیمت شو د تا فتح په وجو باندې چتا کو په پد ا می راوی یا تاسو بنت په وجو باندې تاسو ته تا نه کید رتی نو تاسو هم انت انصفتكم حسنه کټر ضرورت دی کتاب او تاسو ته یو نه کی نو تاسو هم اېله پیډره او توردی ای توصی ب کوم یاتون که چر دروې کې تا ته یو بدي یا فراخو بیا نو پ خوحاله کوي کله چې کې درو نو ډیر غئ ډیر سیاب او که چرې تاته نقصان د رسې نود پ خوشحاله کوي دا علامت د مناففرې چې مومن باندېته نقصان را شي چې تلیف راشي نوډې به خوشاله کوي ون تصبرو او ک چتابو صکو الله ظهن ددي پهې تکلیب پرتول باې تتهو او دوې دی الله في موالا دا اللهنا په دوستای د دی کې لا یغکم کیدم شيء آ ا ضرر بذرو مهسي تاستا کودونم تجرونه د عداوهکو هم دشمنې دد شيعادري چیز ان الله بما عملونه میت په تاقی الله چې دی که محد کوي فاربان دی احاتکا ان کے دے اللہ تعالی چاپی رکیدن کے دا عمل دے دینا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ او چکلتنا وطید اقبل اہلنا تُبَوِّيُ الْمُمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِطَاع دا د جن کو موقبان دے اللہ تعالی دا غیر ذکر کی دو حد کو رزبان دے غ کله چې د حد په وررض باندې من عکه راوت د د خپل کور واللهونه تو تومنینمنان کول مقاعد للط د جنگ مورچو باېمنان دجن په مورچو کول والله اوسم عم الله تعله وریون کې او الله پر وای دا دو احد موقعی ذکر الله تعالی کوي دو احد جن مصعب ابن عمر سره جندا وا مصعب ابن عمر رضی الله عنه ترا جندا وا حضرت زبیر ابن عوام درې taliq تر دو احد په جن کې حضرت حمزه رضی الله عنه دا په جنو مشرو چیکمو سره زغري نیوي کوم په جنو کې بدن باندې از غره نوی اغوخته دا غی سردار چه وغا حضرته سید الشهداء حضرته حمزه رضی اللہ روحانهو نبی علیه صلاة و السلام دو حد جنگ ترتیب پخپلا باندیکهو دا د مسلمانانو فوجونو شاگانی چه دا حد طرفتوی او مخی چه ونو دا الهکر طرفتوی دا نبی علیه صلاة و السلام پخپلا ترتیب جوړ کړو. او بیا اگا چینه چه خطروا او خطروا پا اغیبان دی او کسان تیر انداز مفرر کرو چه تاسو با پدیو علاڑی ای که کافران طرف نا حمله کئی ناو لئی بے نو اغیی علتا کیو درو لیو دا نبی علیه صلاة و جنگ تر تیب جوڑ کرو خو اغا وقتی مدینه منو ورکی پیغمبر علیه صلاح صحابو سر مشوره کولا چه کافران دا سن دو هجری وا کافران چونو منگا تیر کال پسن ایک هجری کی اغیی دا چه نو عربه لا رایدیر دیاث غثری ا رایدیر دیاث غثری ولډیر هوتی د وځی غی دوباره حمله کول غواری ان اوسه گی کومه حمله کول غواری نو تاسو سره اایلا صحابه ورتوی یا رسول الله بعضوی چې بهر به د مدینه نه وځو بعض ورتوی بهر نه وځون دی ده به دغه کو مقابله کو لیر صحابه وې دی ده به کو نو بعضو کې وی نه بهر و تل غواری نبی له علاث والسلام زرکور کلاړو غری واچو او راواتو تورا پلات کې دال پلات کې ورته یې تیار شوم تاسو ټول ځان تیار کړئ صحابه ډیر پریشان شو یا رسول الله کومنګ ته به دبی شي وې ان موږ ډیر جوش دوا دی په بدر کې نو شه شریکان موږ وی چې زه وحدت کې شریکان شو نو په دې وجه موږ لګې دې تاسو راته معافيو کوي که تاسو تمنا داوي چې مډینه کې دنه بجنګ او بس دنه موږ خوشاله نبی الاسلام و سلام ورتوی یو پیغمبر لدا تینوی پکا چې هغه د جنگ کال سا سامان ځان تواچي او د جنگ تیاری وکي او کی بیا د جنگ رښتوسی به بی اوس په یوه مدینه نه بهر وتی لري چې کیږي کیږي کی کی نو حد میدان اوله کېږي پیغمبر الاسلام و سلام په خپل باندې پر مجاهدین له زیونه مقرر کړل او ال تکي مجاهدین زپ زپ باندې ودرول هغه ګټه باندې دغه صحابه تیر انداز ودرول یو مشر مقرر دلو. او اگر تیوی عبدالله <سؤال> بن جبیر ور تیوی چه تبا کلا دا عبدالله <سؤال> بن جبیر تیوی چه تبا دل <سؤال> تولاری که مشرکین دا شان هم لکی نو تاسو و بطیرونو باندې غی غلب الکوی را پریده بینا دیکوا جنگ شورو شو جنگ شورو شو نو اول <سؤال> خوچه مسلمانان تلنو زر کتانو کافران دو زر مقابلی تراؤتیو بوسفیان مشر خالد بن <سؤال> ولید پا کیون دا غیلو تردارو ایمانداران نور آوروڑ متقیانم لا ایمان نور آوروڑ کافرانو د بدر بدل ہستو اویا پکے ری مور داران چیو اویا پکے دیان چیو نغی بدلیا ہستو فلا رمان دی ابن ابی ریث المناطقین نی خلقو تھے وی یرا منگو تھے وی کی مدینہ کی دن نہ بجن کو دی باہر رہو تل نیکو وڑو جنگے کو نا دا دارامی توپ د پارے فلا روانیو کن وڈ درے تا وکتا نہ وتر واپس پیغمبر علیہ الصلات والسلام میدان کارزار توتل او داد پیغمبر او غثابه چې په هر میدان کې پیغمبر علیہ الصلات والسلام د پاره سر په دوی کې یو داد غثابه نو کله چې دې میدان کارزار توتل نو په میدان کارزار کې چې کله جن چالو شو د جن په دوران کې د مسلمانانو جن وګټل چې جن وګټل کافرانو تمخ کې د مسلمانانو ورپېدې مال غنیمت راټولې عبد الله بن جبیر پله مالګرو تدیر زیات وی چې ګور نبی علی سلام ویلې دې ځنه په قضیه نه 50 تیر اندازو 50 دیا په وخت وروه جنګه دمشي وی د ورځې ته ټوله مال غنیمت په چمنډې کې دوه لږ د یار لږ کسانو غتره پاتې نو د کسانو د فوج مقابله کله کول شه خالد ابن ولید چې کله مالګری ټولو تپ دې مسلمانان داوی په تعاقب کې او خالد ابن ولید د شاهر طرف نه حمله وکړه په را دا راغله دا بل مسلمانان 14 شهیدان کړو او چې مکه راتل راتل نو مسلمانانو په مهاجرت کی واغسته هغه تیدریم راو په شو دیمور په دې طرف شو نو مسلمانانو دمر والو کړ ډیر زیاد صحابه شهیدان ډیر زیاد صحابه شو یعنی په ټول میدان کې د صحابینو چې जखمیان نو نبی علی صلواۃ و مبارک شهیدان شو نبی رسول الله د سر نوینه رواني ابو سفیان د حد غر اوخه چې دی و وی عقیق ایا تاسو کې محمد عليه السلام موجود دي چې جواب ورنکلو حضرت فاروق اعظم جواب ورکړ نو بي عليه السلام ورته جواب مو ورکاو بي اختيار کړو بي کوم ابو بکرون نبي عليه السلام یې جواب مو ورکاو بي ابيكم عمرون جواب مو ورکاو نا ابو سفیان وي فلنل اوزا ما فيكم محمدون وما فيكم ابو بکر وما فيكم عمرون فلنل اوزا تاسو کې محمد عليه السلام نشتا، ابو بکر نشتا او عمر نشتا نو بس معلومه راځي چې زمونږ لپاره عذاب خدایشته اغم د ټول لارې ته ځان کړی تاسو عذاب نشته حضرت نبی عليه السلام, السلام حضرت عمر ته جواب ورکا حضرت عمر ورته وی و فینا محمدون وفینا ابوبکر محمد وفینا, ابو وفینا عمرون فلن المولا ولا مولا لكم مونږ کې محمد عليه السلام موجود دي اغم جو اندي دي ابوبکر هم موجود دي جو اندي دي عمر هم موجود دي اغم جو اندي دي په زموند لپاره مولاده استاد مولا نشتا دا جوابي ورکوه بیا د مسلمانانو فوج د کافرانو مقابله کړو او بهرال کافرانو باندې ستو روبوندرا وهتېدل چوتکېدل نو نبی عليه السلام مسلمانانو ته اعلان وکړی چې داوی تعقظ وکور پتیلار نو دوساو مسلمانان یوه روایت ده چې دوساو يهودو چې یا مسلمانان دارا پاتېدل او د دومره زخمونو د تړيوالي با ووجود دی وی مونږ غزو نبی له ترا کو تر رحمت الله سبحانه تعالی قبضه ابو صفیان کی رحمت الله سبحانه تعالی نو له په پر ملګرو ته وی وی یاره او کاوش جنگ موږ ټولو ولونه مسلمانان پاتېونه دا به موږ وېدلونه اندره پهارو پیغام شو ای ځخمیان پراتو موږ راو تکید نو را موږ توچ نشتا ملګرو او څه خبره خو دی قیمتي دا زئی چیزو کا نو دی روان شو افات سی واپس و يعني و لا و لا دي. دي نو کلا روان دی او تری او غنبی علیہ السلام او داغت او هابو دل کې دی خو بیا تو سوکسان او تری پوری ورتری دی غیپ مسلمان نو او بزتی مسلمانانه کوو نه راوړی هغه کې دار ابو ظفیان او لا بل تری لپیته او کولې ویلړه مسلمانانو یی راوځی مون بیا را روان نو کې هغه بل تری راوی مسلمانانو ته وی غیپ کو بیا را روان دی مسلمانانو ورته وی مون له الله کافر مون کدن نه کودو مقابله و ارطرا او چی دا کاریو را سی ندتا ابو سفیان وی سنگا چرو من قدر اللہ تول سات ریکرو اگو ورطای بیاد رفتر آراوان دی پریدی خوده نا اگوی فیار آراوان دی ابو سفیان وی داد بلاز آمان سنگ بیا وی داد بلاز آمان سنگ بیا وی داد بلاز آمان پری خود الحمرال ست سرار رسیدلی ابو سفیان مالگرو تاوی وی نرہ غریج تیس تقسیمہ کیتا کې بس طول تق وندا ته تانره دیولون چې کمیولې په سړکه خودونه خپله ویژه شه منزوره یا له کدا وای چې ذم مسلمان نو بیا تا چې پتیخ ته ډېر تخته دیو یو د دیوال کې دا دیوال کې دوله جوړې خپل پاتیشو نه هروم نه حاضر نه پاتیشو دا د دیوال نه دی و ټو په نا پټې کته دې جماعت بروي دا ټول ولتا نو په دا دیوال کې چې خان راو کې نو یو مولاتو نه داو چې ټو په هغه نه لاندې زور نو چې واې چا منظورې م را کولا کا چې ما نظر پین کولا او تختی اوبات د تااس په کراي نوفر غ دوته من لیکه او کله چې تاو دوته من هلی کله چې تا دونه نیول من هلکه کله چې راوت دپال نه توګ مومن نه او تاسوو. کې نوو المختارانا مقاعد للختال مورجوذ جنگ کې والله سميع عديم او الله تعالی uridine کې عالم دي اېد حمط طيبتان کړه چې قصد تو یو دو ډلرو مؤمنانو منکم تاسو را ان تفشلا چې نه مرجو کې والله وليهما او الله تعالی دې کار تاس مؤمنان غلونه یې لري دل یو ډل دوا لیکن الله یې کار تاس دي نو فرمایي وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په لا باندې په پکار دغه توکل کی مؤمنان ولقد نصركم اللهو په بدرن او په تاکيک طرح نصركم اللهو امداد کرے تاسو الله تعالی په بدرن په موخه د بدر باندې وانته ما ذل او تاسو ډیر لګوي ازل لګل ایکلیلون تاسو ډیر دېات کاموي نو بتقد الله ویری گئی دا الله تعالی نا لعلکم تشکرون خایګی چې تاسو شکریہ ادا کړئ الیه بنا وال من نفري لم الله تاسو نداز کري د نوطسو وجو اللله تعلا کان مخہ کي اسقولولو للمومن نه یت کم ۽ ي د کوم ربکم بثلاثلاته دعا کل جو تا مننا نوتا عیت کم آیا الله تعال عیت کم الله ي دم دا ج دادو ک تا ربم پرتگار تاسوو بدری زرو کتان وباندی من الملائکۃ دملائکون منزلین من السما چغرا کو دیګی د ارمان نو دا الله تعالی امداد کړو د مسلمانانو په دی د کلو په دی آیاتو نو کلیه تاحروز راځي ورته آیت څه وای وای بالا ان تفذرو وتتقو بلکه بالا بلکه ان تفذرو ته او تاسو تقوائی استیار کرویاتوکم من فوریم هادا او راہ او ویاتوکم او راغلتاسو بانی مشرکان ناسا پا نیوم دیدوکم ربکم انداد پوکیت پر تاسو پروردگار تاسو بخمسکی حالا پی ففی زوگر و کسانو باندی من الملائکتی مصویمین دا ملائکونا مصویمین چی غم معلیمین بی علا عمایمیت چی باغی باندی با سپینی پگڑا انو دا د دې د کې په او د 3000 هغاند نو د 3000 واعده وندا او د 3000 ودره سور انفال ایت نمبر 9 تلګ ورشي سور انفال ایت نمبر 9 اوی تلګ ورشي ال ته جا کوم ممیددو کوم ب الف منل ملائ کېمرف پ جااب کو تا د والله تبولکلاله و ان ممیددو کوم پهط سره انې ممیددو کوم ززیاتتی کو اونک تاسو د بف منل ملی کاې ان دا کو اونک تا مل کو چ هغه دا لګیدلې مشرکان او پته کوم ځای مشرک ویني تر بتی وای د سوره انفال آیات دا وای او د سور آل عمران دا د دوا یا زنه کې د 200 او د 200 او د سور انفال د آیات د ذرو کسانو د وحدي ذکر کوي نو ظاهر پټول آیات نه کې تعارض شو او د دې جواب بیان د قران رو حنمانی فاضل فاضل ابو سعود او دغه جمل د ټول جواب کړی تول مو فقیرین جواب کرے اور تول واجبہ جواب کرے تے ملخص داغے دا دے چاول تے ضرور فرشتوں دے امداد و عداغاں غراولے گلے بی اے رپتا رپتا اللہ تعالی دے فرشتوں تے اعزاف کوڑا لمبے دے ضروری بی داغے نہ پسو دا وتی دے ضرور نہ پس اللہ دو ذرراولے گلے بی دو ذرراولے دا تے تول پین شو اور حضرت حسن نام دا مروی دی با وی کیا بیا ورپتی مزید درې را غلې دا غینې علاوه پینځه ذرا به نو د 10000 پیا داد جوړ شو به هرحال او تعارض نه پاتې کیږي چې کله رښتا رښتا تعداد وکولې اول زره بیا درې درا بیا پینځه ذرا په داسې نه هزارې دي اول زره بیا دوه ذرا بیا دوه ذرا را پینځه ذرا شي ورپتی بیا الله تعالی څلور ذرا ولې غلې 29000 سره تفاوت نه پاتې کیږي تعارض نه پاتې کیږي بلکه مطابقت راضی پایا اتو دوارو کې نو فرمای ان تقول للمؤمنین کلاجوی تاسو مؤمنانو تاسو علی یبیکم ان یمدکم ربکم ولکافی بن ی تاسو لپاره تیم دا د تاسو پروردیګار تاسو مثلاثه تیالاتن فدرې ذره پرې توبانله مینال ملائکه تیر پرې ستونه مونذلین مین استوا د اتمان نوی تصرو تکو بلکې کهجرری تاسو صبرکلو حالاقتال پهقطتال د دیبانې ت کپوتهوا استتیارله یا تو کوم من فورې اذا او را تګې و کو تاسو ته من فور نه تاپفل عاد یومجد کوم رکم نعمداد بکې تاو پر وررجګار تاسوو د غمز د من الملای کتی په زرو500 ک تاام باندې د مللای مصویمیم چی اغب معلمانی بی او پتکی بیوالی سپین پتکی والی وما جعله اللہو الا اللہ بوشرا لکم دا غزر فرشتی چی راغ لی نو دیسرم حضرت جبریل و حضرت میکایل دوارو حضرت جبریل علی سلاة و السلام پینزسا و زان سر جدا کرے اغم سپین پتکی والو دی فرشتون نو دیخوا ولارو او دا پینزسا و میکایل علی سلام زان سره جدا کرے و میکایل علی سلام پک پلد ک دکتوري دنیا دا اوبد ميكائيل ل احترام په سر واړې ټول کائنات کې په سمندرونو دریاونو کویانو نلکو چینو لختو نهرونو کې سمرو دا جاتو ل ميكائيل په سر باندې واړې د نه یو کتر لاندې روانو به یې یا پخپلہ دومره وي نو کاغازي ځا تي پوکې واره او کا پیران په ټوله لوتي خدا طریقه د الله تعالی مدا جبريل امين شپختو وزران دي یو وزر دومره لوی دی ک په دنیا خور ک چاته آسمان نه چې شپختو دینه الهوي نو تومره زوراوري جبريل امين دي لیکن الله تعالی دا طریقہ فرق عادت نه کوي چې د په ذریعہ باندې فل کوي خدای د مسلمانانو امداد د دې د تسلې د دغه جوړولو لپاره علیګل نو فرمای او ما جعلہ الله الا بشرا لکم او نه دګر د اولی الله تعالی او ما جعلہ الله نه دګر د اولی الله تعالی غنره الا بشرا لکم مادر دې تاسو ته د پاره ولې تمنه قلوب کو د پاره دې مطمئن شي دونه تاسو ومن نصر الا من عند الله نه دې امداد مگر جانب الله نه ليا فت تر من الذين كفروا د پاره دې چکت کیو تر کو ايه لكو پایفتن يو طائفتن هلاك کی من الذين كفروا دا کتان چې کافران یو طرف وې نور بېلې دې څړي ځامن او یو ک بتاو کيم قلوب یا ذلت ورکی غیل او یکبتهم فینقلبو خاص خائبین فزدیبا و پشینا مرادا لیسا علیکا من الامر شیئون لیسا لکا من الامر شیئون سایت اختیار نشتق یوم واملکی دستیز او یتوب علیم که اللہ توبه کئی دیتا او یعذبهن یا ورلاللہ عذاب ورکی کچری دی پا کپل کفر بانی اصغار کئی نو اللہ پا عذاب ورکی ینه معافی به ور تو کی فئنهم ظالمون نو په تاکې تر دای زالمان دي ای بیل کوفر او العناد و ظلمهم نو وجد کوفرنا د عنادنا او د ظلم دای کافران دي وللله ما فی السماوات و ما فی الارض الله د پاره دې چې پاشمانونو کې دی او څه پځمکو کی دي نو یاو کې رولینای یچا او يعذب من یشا بګنه کې چاته چو غواړي او عذاب ور کې چاله رې غواړي وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمَ اللَّهُ بَخُمْكَ مِهْرُبَانَ لِمْ سُورِهْ نِسَاع آیت نمبر 116 دلتو ایغفر لمن یشا ویعادل من یشا سورِهْ نِسَاع بِنظمتی پارا آیت نمبر 116 توله دغه فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به پتہ استره الله تعالی قرآن نه کئ ان او بیا ته یشرک به چی شریک جوړید الله او بڅنه کوي دین اله او ټوله کالبته او مې یشرک بالله فرمات الله ولعالم بايدا یعنی دا تعالی فرمایي چې الله بڅنه نه کوي چې شرک کو کنه الها هر چاته بڅنه کوي او تاسو وی یو تل لمن یشاو او يعذب من یشاء بڅنه کوي چاته چوغवाडी او عذاب ور کوي چاته چوغवाडी سوره مائده نمبر 5 تل څنګه راوړوي مايده ایت نمبر 18 دته پرمای داب یو کی رلی ميه شاو و يعذب من يشاء بكن کي چات جو غاړي او عذاب ور کي چات جو غاړي هم په دې نمبر آيت تلور شي دلته پرمای من يشاء و يغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير شنو نسپاره سوری نمبر اکیس تلقوار شئی سوری عانقبوت آیت نمبر اکیس دارے یعذب من یشا و من یشا و تقلبون جتول زینو کی ویگنا کہ عذاب ورکی چاہتے جواری او رحم کوي بچا چې وواړي او هغه طرف ته ورته روانه کیږي سوره زمر 31 استمریه پارا ایت نمبر 53 سوره استمریه پارا ایت نمبر 53 نن ته فرمایي عبادی الضین اصرفو هو او ته جما بندگان او الذین اصرفو کله کې د یاد دی که په لو باندې لا تقنطوا من رحمه الله تاسو نو امید کېږئ ماته رحمت ده الله ل... تعالی نه انه قال ان رحمتي وتعد كل شيء زماره رحمت او تاسو ورکه لري او کذلا ان الله يغفر ويغفر الذنوب جميعا الله تعالی پهنا کې دوه ټولو ګناهونو په جام هو هو په تاسو سره غفور کوم کېو مهربان دي نو دا وایي پهنا سوره فاتحه ایت نمبر 14 تم نے غور کی دیتا فرمایا وللہ الملکو السماوات والارض یغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء بکن کی چات چوباری عذاب ور کی چال چوباری وقال الله هو القرءان او دے اللہ تعالی بہون کہ مہ ربانا ندا دیتول زینو کی ایکنا نک سورہ نساء سورہ مائدا بیا سورہ مائدا 43 نمبر ایت سورہ انکبوت او سورہ فاتح ایت 26 نمبر ایت دی ټول معلومات کی چې الله تعالی د شرک نه علاوہ چې کوم ګناونه غواړي هغه ما پک او چې کوم غواړي داوی عذاب ورکي او دا یو آیت د سورہ زمر کې د ایت نمبر 53 ایت نمبر 53 دی یو آیت چې الله تعالی وایي وے</thead> حدنا تجاوز کو ان کو خلق ہو اے زما د رحمت نہ امید کی گئی ما اللہ تعالی ټول گناہو نو مغفرت کئ د ټول گناوو نو مغفرت کئ التے وے چې نا دې ځکه وينه د ټول گناوو نو مغفرت کو اوته التے وے چې واغره نو مغفرت کو دې ځوې د ټول بټ مغفرت کو مغفرت زما دی نو دې متعارض راوې پميان ضرورت له زمر د بیااتہ او دینو رټول یاทุน په لکه تاروز راوي دا دا تاروز دفه چونبني جواب ادا دي چونبنيش پغه یاทุนه فقبلت توبه باندې محموله دي یعنی چې توبه ځا نی کړې نو بیا د الله وقعده چې بکن اور ته وکيو وقعده ته نه کوي ورته او دا حکم کوي چې د بکن وعده ده دا بعد توبه دې کړې د توبه نه پخ الله وعده کوي چې بکن بقوم چونبني یا یاทุนه پکه مو کې چه دا آمی مافع اعلان دے جانب دا الله نمشتا دا قبلت توبہ بانی محمول لی او قتمت چې دا آمی مافع اعلان دے دا بعد توبہ بانی محمول لی دو این جواب دا جواب اغصاب جمل کرے چه دا اغیق خلاصة منگراغتی جواب روح المانی کرے اگا وی چه صاحب روح المانی وی چه ان الله یغفر الزنوب جمعیع دا مقید لے لیمیشاو د قید سرا چه چال روگواری ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالی ټول ګناونه معاف کوي لیکن وای دې کله دې د لګې د لیمای شاع د ټول یا نبی ایوشان قرینه په سبب چې حضرت عبد الله رضی الله عنه په روایت ته د حضرت عبد الله رضی الله عنه په کې دا تکریم موجود ده الله يغفر الذنوب جميعا دې کې لیمای شاع په لګې دله اوس وای دې رومبنيش پغيا اتونو پشام د مغپيرا ته د الله په مشيئت باندې موقوف دي په دې آيت کې موږ ته دي لکه څنګه چې دغه ته چې ان الله يغفر الذنوب جميعا ورپتې د لې من يشاء چې لې من یشا کې د ورپتې ولګینو ټوله يا اتونه يوشه چاله چې واري مغپيرات بچي جنې نکري دغه لې من يشاء کې ټوله دي دغه آيت د سورې ذمر نو دائم پشام د سورې فتحه يو دغه مایدی او دنیتا او د بقری او د علی عمران د آیاتونو پہچان شي ننې او د علی عمران د آیاتونو پہچان بشیدا نو فرمای یا ایوال نبی نامونو کیا حاصل کوچا چی مان لا تا کوور ربا ظا ظا مظافه مگر یو ب کو باندي عذاب او مظافه یو کو تو چند باندي سو تو چند باندي دا دیر خلق د صدقات او ورکي دا دا عقید پاره که دا خلق با د دا قیامت اللہ تعالی با دی سو دیانو لپا خلقی گت تکی او الله فرمایی فا دنو بحرم لکه دا بنو عمر او دو بنو بنو مغیرہ بنو سقیب سخ... او بنو مغیرہ و, و آخیت تا تیادا چه دا دی رو غوشو نبی علیہ السلام بنو عمر تا رو غوشو نو عقید بنو مغیرہ نا پر پل مطالبه افرا نبی علیہ السلام و سلام جبل. او حضرت عتاب ابن یطا دوړ توهابه ولېګل یو ورچی ورته وای چې داغه نبی علیہ الصلات والسلام وای چې تاسو سود ماخلې په دې په الله من راوستې کچاره بیا ماږي انکار کئ نو بیا په آیاتونه پیش کئ چې فاضنو به حرب من الله و رسوله انه اغينا واسمنه دې تاغال نه ګړو مونږ الله رسول سره مقابله نه شو کوله او ځمونږ په فطره خو نو څه دې پټه الله فرمایي حل الله البيته وحرم رضه ځکه فرمایي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اكل المال الغير بلا عوزن دا به دایواده پردی مال وړل دي په څه ډول آف شي چندا واتقوا الله غير غير الله لعلكم تبلغون هايږي تاسو پلاو مومي بهرمان شي واتقوا الله غيري داتورنا التي عده للكافرين كم چي تیار کړي چې د د کافرانو واتوب الله ورسول اطيعه كيدا الله ورسول لعلكم ترحمون قايج جتا زبان رحمك ديشي وسارعوا الى مغفرتين من ربكم وسارعوا الى مغفرتين من, من ربكم او مندوا ايدات ما فرت جتا تو پروردگار طرف ني وجنت عرضها السماوات والارض او ذات جنات ذايك الاولاد اثمانون نزوك مقدار وعدت المتقين تیاړ کړي شویل د پار د مستقبلان دا وروه تاسو ری حدیث تور شي او سورې قصص دموور شي اوبن سورې قصاصه آیت نمبر 83 شلمت پارا آیت نمبر 83 سورې قدد شلمتي پارا آیت نمبر 83 ذات وصفن صفه ذلک الدار الاخره نجعل للذین ذا اخرت کو دے ګرځوی همغا د پار لا يريدون هلوان کل الارض چې تکا پرن کای پزمکا کی ولا فسادا او فساد کشان نه پارون ولعقب للمتقین کانجام د پار المتقین نو دے منجاب الحسنات چاچ راته ګکړو پنهکای سره سیر کریمه توحیدا <تصف> فل هو خیر منات د پار بهتره لا کی وَمَن جَاوَزَ سَيِّئَةً أَوْ جَاءَ إِلَىٰ صَالِحَةٍ كَمَا وَضَعَ سِرَاً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مَنْ عَمِلَ السَّيِّئَاتِ فَبَدَّلَ وَنِشَوَارَ كِدَاءَ تَعْتَمِدُ جَامِرِ كَرِيدَ بَدَأَ إِلَّا مَن يَعْمَلُونَ مَذَر كَمَعْمَل چي ندي له کوتل ورچي توريه حديد ويشتماتي پارا آيت نمبر 21 سوريه حديد آیت نمبر اکیس یہ وشتم نمبر آیت تابقو مندوه ای کلا مغفرت من ربکم داتی مغفرت طرف تا چیز جانب تا پروردگار تا سنئی و جنتین عرض کار آ که او داتی جنت طرف تا مندوه ای عرض و آ که دا پرافی که دا که د سمای والعرض او دفراقه داکمانون و دزمکولا اعدت للذین آمنو ایا کړي چې د پاره دا خپل کوچی مانې راوړې ده بالله ورتلیہی په او پر رسول او دا غانده دا ذالک فضل الله یوتی نیشا دا فضل دا الله دې چور کيه چاله چور والی والله ذو الفضل العظیم او الله لوی فضل والاده نو د آل عمران او د قطط علایاتنا د جنت د پاره د ماضی تی غیب استعمال شې وی جی پدې آیه عمران کې وたりو اله مغفرت دې من رب مجنته عرضها تعرز سما پدې کې د جنته لپاره نمازې تي غو استعماله او د سوره قصص کې نمازې تي غو او سوره حدید کې د دا دغه کې وجتماسي فارکه اگر ونه و غو ری کنه غو کې پیغه د موذاری ده د سوره په غد موظاری دا دا استعمال شی وی دا دا ماضی تیغه استعمال موظاری تیغه استعمال دا نو پدې کې جنت کومک کې نه تیار دتن کې داله سنت ول جمعه تقید را بیا په کثری آیت نمبر 3 کې دا مزاری تیغه ول راغلي ادا کومه اعتزله او عقیده را او موعتزرو استدلال د دې آیت نمبر 3 نه کړې لري تروریت تاتس دې آیتنا سوره حدید او سوره علی عمران سور حدید او سور حال عمران قدیدوالو کی خضر کرده جی جنت مقینا تیارو قد سور قصص پدی آیت کے شلمہ کی پارکے دیکھوئی تی جنت بجوریگی جنت دا مزاری سی را استعمال شویدہ د دا دا محتضلہو دا نگویا بیاقی د محتضلہو انسی را دی اور قرآن قلو ایاتونو کیم تاروز را دی جواب نبرات کرده نبرات دا قائلو کتاب ان نبرات شرح دا اگر کرده چی در مزارد زگی فقط د استقبال دی پارا نی استمالی گی چی در مزارد Safeog دی در حال دی پارا می استمالی گی اور دے استمرار دی پارا می نو دا تیزئے پا حال باندے پا ماذی باندے کې کے نه اگستی چوے دے او حال دے استقبال دی په پا استمالی گی نو دا چې چی ص کرت دے استقبال پا پارا استمالی گی نو دا غلط دا نو دا جواب ان نبراد شردا قائدو هغه دا جواب کړی دي چې دي زه کې د ماضی تي غا د ماضي تي نه دا دي ده د جنت د پاره تي غ د مضارع استعمال شوي دا نو تي غ د مضارع چې د نو دا طرف د استقبال د پارني بلکې د حال او استمرار دواړو د پاره دلته د پاره د استمرار استعمال شوي دا نو دا اعتراض نشي جوړیږي چې کوم دی کړی نو پر والو او تییاو کېله مقصه داې جت طرفته نرب کوم چې د جانبه د پروګ ار تادونئ وجننتندا چې چنتته دوه سررااواتول عرضرض چې داهغ فرغی چې داغا معونه اوضو کي او ه دتلل متین تیار کې ش دپار د متفیانو الذي نون في پومه في سر رای او مفان چې ق کوي ف سر را په فپته او په منطیبۃن کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ او دہی چې دغه تعالئ والکاظمین الغیظ او تفر نقابره ولی والعافین عن الناس او معافی یحب المقتنين او الله تعالی که محبت دونکو <تصفيق> دے سره نبی احمد صلی الله علیه و سلم کی روح المعانی نبی تی په والی ترلاری ابن حدیم رضی الله عنه دویندی هغه مشهور واقع ذکر کړی دا علی ابن حسین چې د حضرت حسین زوی حضرت علی د اصل عضو د حضرت علی نوسته او دنومو ما علی د حسین زوی د دا اونه ناظیره نو غوین دیدای اونه وې هغه دایې اونه وینود او او د چردام کو هغه ورته لوټه او دا شولې هغه لوټه راپری و ته د پلاستون نه د کپڑے پېلټې کړې یو علی حسین نو کپڑے ورل چې ګنده او بو شړوک شو شیو تیو شو نا غور تو یو ال کاظمین الغیب با دوی غتان کو هغه ویته کمه قال غطا عن الناس نو دورتا چې عن الناس نو غطا د ممکن الکر نو ورته ما حی می درته وکړه الله تعالی احسان ته اونکی خوخی نو چې د تا دای په دې ورته وی وی الله تعالی احسان کوي کوخی دالو ټکی دوزتن نن آزاد دی د سماوین ځنې نننا پ مکمل می آزاد نو دا دې آیت کې غي د عمره ورووین آیت کې ما ده فار عمره کمال له ولذین اذا فالعوا پایشا روانه دې بیتی حوالی تردا ذکر کړی ولذین اذا فالعوا پایشا او کتان ذکر او کار کوي بدو او قلم ان په یا په خپل ځانونو باندي تولم کوي ذکر الله ن يادئ الله تعالى الا فستغفروا للذنوبهم فذكروا واردت قلوب الغنا ومن طارئ تا بول ذنوبهم توبه كيدقل الغنا و من يغفر الذنوب الا الله او نكايتوب دانا دامن ضمانت نچي او بكننه كيد گناونو الا الله مزريو الله ولم يسروا على ما فعلوا او لو چي دوام نكاي پاغت باندي کمچي ڪري و ذي او حال دادي گري قپويگي اولائکا دا غقلک چیوی جزاوهم بدل دی مغفرتون من ربهم بخنا دی جانبا دا پروردگار دی ندا و او باغون دی تجری من تاحتی الانهار چو بہیگی و داغین الان دی نهرونا خالدین فیامی شبدی پاوی کیوی و نعم آجر العاملین او دیر خاجر دی دا د عمل کوم کچھ اغا جنت دی قد خلت من قبلکم سنم فصیرو في الارض قد خلت هذا هو تحويف بعد خلط فتاكيك سرات من قبلكم مقصدنا سننن نورمتنا فسيرو في الأرض نوري طريقي فسيرو في الأرض فسبرده فزمكك فانظرو كيف كان عاقبة المكذبين فانظرو فانظرو پس تاتو كيف كان عاقبة المكذبين فانظرو فانظرو پس نظرو كي تاتو كيف كان عاقبت المكذبين كي سنگ وانجام دروجن كونكو هذا بيان للنار دا مواقع دا مكذبين هذا بيان للنار اللہ فرمائي دا بيان دا نفع دا قلق دا پارا لے هذا بيان لنفع النار دا دا قلق دا نفع دا پارا بيان لے وهدن او هدایت دا قرآن وموعزة او نسيات للمتقین دا پارا دو متقیانون متقین ولا تهنوا ولا تحزنوا ستمكويتاسو ولا تهنوا ستمكويت ولا, ولا تحزنوا تحزنو غم جن کی گئی دا چا ته بیان دا دادو حدا خلقوتا دو حدا خلقوتا وحد کې چې کوم خلق زخميان چو نو الله د پاره ته تلېږي دا کول بیان کړي ورته فرمایي لا تهنوا ستمکوي ولا تحزنوا او غم جن کیږي ما وانتم لعلئن او تاسو به کامیابی مومي تاسو به د پاتې په انداد د الله تعالی طرفا فکر کی ان کوتم مومنین ته چرې مومنانو نو پاتې کې بیا مسلمانان ته د پاتو کافرانو ټول ټکو ستريګر دیو ته تیدلو امر لاسات کوتريدل به او ته تیدل وته نتیراپتی ایم سس کوم قرح ته چاې ضرورت دی تاسو ته یو تکلیف مسلمانانو ته وای ایم سس کوم قرح ته چاې ضرورت دی تاسو ته جراحته خم نو پهخدم سلقو مقارق نیسرو د بدر په موقعان دی په خدمک تلق ما په داغ سرونهېیدې او د بل کو تم په موقعه بدربان دی کارخ لو هو تلیب په میسل زخفم په میسل د دییوان دی لکه ک تاسو نن زخمیان شوي نو د بدر کو موقعانې د کاافان چې تول زخمیان شوو د نه چېمونږ او یا تکو سر تړلو چې دغ سرونه بل ځای پراتو او یاې نطیدان او دا نور تول زکمیان کورو دتو. او یو خالق دې جذانو خوشالي نه کړې دمان به تفصیل دمان وي کور بچوي دې کو هټنټکورم پریښ نو تاو تن ف پکې وي وتل کليام دا وی له ها او دا ورځ دې دی او بل کميان کی مونږه بدلو کميان ځال کو کې وليال اللهو الذين امنو او دا پاره دي ليال اللهو چوپي جنې الله تعالی کثام خدم من کوم شوهده او راونی چې تاسوونه شږدان ګواان على قومن یومقیامه په نورومتونو باندې فورت د پاممت والله وله يحب الظالمين او الله تعالانه خوښ مشرقام لَرَا ونی اللَّهُ الَّذِينَ الذي نه عام او دپاره دی چې پاافې الله تعله او کتان غرهجیمانې راړ یم ح کاافیرين او چې الله ام حسیبتم یا گمانکو ایتاکو انتا دخلو الجنتا دا جتاکو و داخل شي جنتا ولما یعلم اللہ الذین جاغو منکم لا تروسکو یا اللہ تعالی جدا کرمی دیا و خلک لرا شجیہات کے ایتا سنا و یعلم الصابرین او اللہ ظاہر کرمی دی صبر کونک لرا ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان القوم دا اغواقی ذکر دے چلی صحابہ با دو جهاد میدان په بدر کې لري شریف شي وینو ندرجات په او چکل بو حضرات یو کله راځي الله ورته فرمایي ته تا ډېر زیات تمننا غانه د جهاد کولی ما پتا سبحانه راو ولقد کنتم تمنون الموت من قبله او پتا کی څرا تاسو تمننه کوله د شهادت من قبل مکه دینه انت القو ج تاسو را کو شوی وې تا فقد ريتمو فدا تريد د جهاد نه وانتم تنظرون او حال داو چتاو ورته قتل ستهم قتل فقد رايتمه وانتم تنظرون ان يقول لكم قدلو بين ايديكم قتلوا تاسو ملګري تاسو ز ترکو دوران دې تاسو ورته قتل دا وی تماشم کړي او دا د نبی عليه صلوات و سلام بارې کې کلمه مشهوره شو ان محمدن قد قتل ان محمدن قد قتل زه تو هغه په دي کی وایدا محمد علیہ الصلات والسلام چې قتل کړي شنو بده څه پاتې او په زنګل ته څه پاتې نه یې زنګل یې لپاره ور شو احابری ډیر پریشان راه وو خدایا دونه نازیر وا ما محمدون الا رسول نه محمد علیہ الصلات والسلام مزریو رسوله قد قلت من قبله الرتل و تاکر دنمق رسولان ډیر تیر شویری اپه ما تا کچری دی او پاتشي او کوتی لا یا شهید کړي شي تده چری بچن کې شهید شینتا ته امیدان کری دي انقلبتم علی اقابکم پپلو پندو باندې دغتای و من انقلب او چاته تیر تاوکرا انقلب تاوکلو پپلو پندو باندې فل یذر الله چیا ورکار کې دې زرم نشور کوله الله تعالی ستیدو و سيجذ الله الشاکرین او درې جبدله ور کې الله تعالی شکر گزارو لرا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله وما كان لنفس الله فرمای ما كان لنفس میری پکار یو نفس لرا ان تموت دای چی مرشیده الا باذن الله سو په خپل نومري مگر په اجازه د الله طرف عمرې کتاب مؤجلہ چې کوم وقت مقرر وي د پاغ لکه اذا جاء اجلهم لا یتاخرون عنه ساعه ولا یستقدمون نواب توږه مګ کې کېږي د پن مارګ نه نه وروږ توږه کې او الله فرمای و من یریذ ثواب الدنیا نوتیه منها توږه ارادو کې د ثواب د دنیا یعنی د مالی غنیمت نوتیه منها موږ لا ورکو اے ثوابو تاسو غنیمت په دې منډي والي غنیمت درته تا ملاو تاسو ول میدان پرهودو راکې موافقه په اچار شو اګه ما ګټه باندې د نبی علی السلام درول عبد الله ابن جبیر د دې د یال تکو درول وکړي تاسو بنور دې بجان او تمہاری غنیمت وندو <بغندوئی> دی مال غنیمت پسیلاو ودیلا ونه دی نو اغه وق الله ذکر کوي چې تاسو خپل غور ته ميلاو شو و من یرید ثواب الدنیا نوتیه منها څوجه پدال چان کې د دنیا مال غنیمت واړین موږ ورته ورکو و من یرید ثواب الاخرتی نوتیه منها او ته را وکړه د اخرت د کور مری له موږ هغه ورکړو و سنه او دا چې موږ ورته شکرګزار ولرا نعمت دې اسلام ورکړو وکا یم من نبیین او دیر بیا دغتی انبیا قاتل مازور بیون كثير چې جگړه کای دا ترا په ملګریا کی ربیون ډیر الله والا خلق په هاوانو لماصابهم فی سبيل الله په هاوانو دتینوا کړي لماصابهم فی سبيل الله دا الله انبیا و ترا چې څومره کال کوملګر بیا کی جمونه کړی دي ان اغیث تینوا کړي او په رضا الله کی تکلیف وما ضاعوا وما استهانوا او ناغه په جهاد کې کمزوری کوله وا وما تکانو ن تډيش ن والله يحب الصابرين او الله تعالی په هيڅ پر كون کوله علا جهاد الكافرين چې څوک د کافرانو په جهاد باندې صبر کوي الله تعالی په وَمَا كَانَ قالو او نو کود مګديوي راب فروردیګارو زمونږ یخلهنا زنوبه نه بخه او زمونټه ددونونهو زمونږ طرراپنا پمرېنا او زمونږ غزیاتې په معواامله زمونږ کې طبته قامنا او کللت کې قمونونه زمونګ سرناعاددلقومل کافرین او زمونږ انداو کې پهقوم د کاافرانو وکړه بوسیله رسوله مو باندې الکافرینا بوصیله الرسول ده کافرانو په کوم زمونږه انداز هتی په وسیله در رسولانو باندې ساعتهم الله ثوابه دنیا پس ور رضی الله تعالی ثوابه دنیا وحقنا ثوابل اخره او لري ثوابه اخرت والله يحب المتقين او الله تعالی په ته احسان کوم کولا ندی رکو دم قبل سر رب یا ای الذين امنوا ربت مواصبتین ما قبول کرا ما قبول کې بیان د غزوی وحدت او فدیګی جذره د مؤمنانو په اتباع کفر وړاندې واقعد وحدت فدیګی موجوده ده دا. بس داشو دبا دا د واحدنا نو فرمای فها تا والله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخره والله يحب المتقین یا ایه اللذین امنو ایغا قلکو چات ایمان را وړینه ان کو پیو ان دینه کفر و يرد کو کچریتا کئتا کو دار کتانو کم فکافرانی یردو کوم علا عاقبکم لای بقما قتا سو پکل پندو باندې وار فتن قلبو کافرین بیا بتا تو واپس چی ځانکارا بل الله بلکی الله تعالی مولا تاسو دے کارداست تاسو دے او هو خیرون ناکرین او غافین ترین اندات کوم لپاره تنل کیفی قلوب اللذین کفروا بها هم دارنې هم په واچو په غلمداو چتانو کې چې کافرانی الرعبا رعب په کې و چې ولې قال الله چې بوتطيعان نواشو به په سبب دا غا چې کری کړي کړه بل الله دې ذات باندې لم ينزل به سلطانا چې نورا کوښي په دای باندې څه دلیل ومقواهم النار او چې کانه دی ورته و بي تمسوا الظالمين او دېر بعده وبتا اوېر بعده مسوا الظالمين ټکانه د ظالمانو قد سدقم الله فاق سره تدقم الله دهله رشتاقلو الله تعال تاسو سره واړ ثم هم بگه کل تاسو جګه کولا راکوزیதை پجا دا الله سره حتىلا فشتونم کل تاسو نامرض و کلا في العمرري او تاسو جه او پیو ماملك او ګټه باندې چې ولا ویچاوی چې مونږ به غنیمت لزو چاوي نبي عليه السلام دي درو درو او بل سره کړو هغه جگړه ته مراد دي وعصيت من بعد ما راكم او تاسو نه پرماني وکړه پس دا دي نا چې وی کو تاسو ته ما تحبون کم غنیمت کې تاسو خفو تم شه چې تاسو خفو هغه غنیمت دي من کو ميريد الدنيا تاسو نه باد دي دا چې یو چې غیراده د دنیا کړو غنیمت ومنكم من يريد الاخره او طالب التاسو چې هغه د اخرت اراده کړو هاغه دلتونم کوم كم؟ کوم چې په داټه باندې واده ثم طرفكم انهم بیا ثم طرفكم عنهم ده واړ ول تاسو دا وینا ثم طرفكم عنهم تاسو واړ ول ای دا وینا لید تریکم دا پارای دی چې امتحان واغلی تاسو ولا قدعف عنكم او پتا چې څنګه الله تعالی تاسو ته تا والله ذو فضل علی المؤمنین اللہ فضل والیدے پمومنانا باندې یستو تیدونا کليچ تاسو ختئی ولا تلونا علی احد یوک تمشاتن کتل داسه چلو دا کی کلدې کافرانو نه مسلمانانو پکېدل نو غر نو پشای نکتل نبی علیہ السلام ور پشاتن आवाजونه کول او د پمنډه په بره روان الله ورسوله عليه ذكر کړي یستو تیدونا کليچ تاسو ختئی ولا تلونا علی حدن او تاسو یو ترتم نکتل یوکتو او نبی علیہ السلام واظ کو الی یا عباد الله پانہ رسول اللہ اے ما ترترائی دے اللہ بندگان زر رسول اللہ تعالی مودی تقیدل نبی علیہ السلام یواز باتیشو نو پیغمبر علیہ السلام باندې ټول کافران په یواز لرا نبي علیہ الصلوۃ والسلام وی تو کشتتی دی رستو کی حضرت طلحاویبی دو نبی علیہ السلام ورنہ جواب ورنه بلن تو حضرت دوره ور کڑے دی رستو کا اگے کیږي رستو کول وال بیا کافرانو په یوزل بیا نه به اطلاع او سلام وي ويا فيكما حضن تاسو کې اوکشتہ کله ځالمان ما نه لری کی نبل انصار ته ابي پدا سي سو ظلا د حضرت طلحه او د لير ته ابو حضرت لبير حضرت علي اتي لا ځنا پدا کوه کی شر شو د لير دياتي توري چلون د والدنا چې کافرانو به بیرته کول هیڅ باندې او کافر نه به صرف دالات او غاو پټړتا کوشو امن دي به والے بيتي لار بلاصولو او دې دېکه با د نبی عليه السلام ځان کو هغو په دې طریقه بچول دا د دې ذکر کوي اي تو تعذون ولا خلون علی احد کله چې تاسو قتیغره او پشان کتل یو کتا ور رسول يدعوكم فی اخراط او فی غمر تعذی رسالت تعالوا نقول فذابتم غمما بغم لکیلا فذروت تت او غمد پاسهم لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم د巴黎 دي تاسو غمون کوي پات باندې کوم چوک شتاسو نا اگر کي فائدې دي د نافطمی شي پوسې ولاما طابكموک تګلیب چې تاسو دروتی د پاتلو د جراتنا والله بما تعملون بطیر والله کبیر بما تعملون الله تعالی خبردار د تاسو عمل چې تم تاسو کوي تم منظر علیکم من باذل غمی امانتن نواسا بیا نا کالات چلوکو الله تعالی بیا کو دي مسلمانان وباندي یو امن غندرا وخت دی دا لکتاب دپاره اوسو سکندا تورو یوبل سره شرانګاره کو او دایداږي جوتي دیو دو دا. یو مند کی یو کی او به وکه سمادي دا خپل یو منځ کې یو سکند کې خوب وک تورو شرانګارو کو او جوتي واله بصروک چې بیا روښونو غا ټل ترې والي ختمه بس توري راووه ته یو د نه انت شي دا پیرام بیا تقید الله دغې ذکر کئ ثم انزل علیکم من بعد الغم بیا الله تعالی نازل ک په تاسو باندې بس دغه غمنا امراتن یو امن نعاتن یو یم شایفه تام منکم چې تلاش کو چې غالب شی یو طایفه تا و نا وفایت قدامه تمر او یو طایفه دتی وا چې خیال کولو دخلو ځانو یظنو نبیل غیر الحق زنت جاهلیه ګومانې کو پاللا باندې چې ګومان نو په کار غیر الحق نا حظ زنت جاهلیه د جاهلیت زمانیغه ګومان دا دابنا دتين ا و دریت او ځان کې وا يَقُولُونَ عَلَّنَا دَغې دېر شو کړې درېڅوک تاسو يَقُولُونَ دَيْوَيْ حَلَّنَا من الْأَمْرِ مِن شَيْء اے زمونږ په لاسونو کې تکارسته قلتورته وه کینې الامر كله لله ټول معاملات الله لري يَقُولُونَ فَيَمْكُثُونَ مَا لَا يَقْدُرُونَ لکه اپټاي دې پپلو جوړونو کې ما غته لا يقدرون له تاته نه ظاهرې يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنا من الْأَمْرُ شَيْئًا دَيْوَيْ چې کچره کاج زمونږ په اړه معاملې سم کولو ګمره پا نو دپار کوتينه غو نا وی که زمنګ راي ترېره موږ به دا څنګه خبره مشورته دا مدينې نه نوتی نو دا چل <سؤال> باندې کېدل تاسو چوش ټول قتل شو دايره حرامي توب د پاره دې منافقو او منافق ترې په چل ولې خبره راو باد قل وای لو كونتم په بيوته کو کجری وې په ګور نه پلوکي لا بار جلذین لاپارزه نولهپارجل لوي نقا مخه وتل به کتان کوې بهلیمل قلو چا د پااره چې قتل مقر شو الله توفر مع ک تاسو په کورې دن نه تی خاوکې او قتل مقر را ووت بقامخه. اله مضاج م خلځیننو د قتل ځایتهولیا به سری الله د فار امتحان واپې الله تاالله ما کې خوری کوم غ خللا من خللاې تاسو غ خللا چې کومستاسو بزو کېدي ور یمحق ما فی او ذا طاری دی کتاب کی اللہ تعالی چې په زړه مستاسو کی دی والله علیم بمیدات الصدور اللہ علیم دی په به درم باندې ان الذین تولوا منکم اول کتان چې تولوا منکو چې پکې ارولې تاسو یوم التقجمان جنون نافین د ورځې چې دوه دو باندې چې یوه محمد علی السلام په بل زو په یام په دا کی طرح لغزور ګواگیره شیطان کسبو بابا دې آ بابا دې چې نه یې ترکل من ترکل مرکز من ترکل مرکز چې مرکز یې پرېښو والا قد عبد الله وان هم په تاکي طرح عفو کړ الله تعالی هغه یې تا دوجې توبې دا دا چې کوم خلقو مرکز پرېښو بار په گاټه ولا غنیمت یې ان الله غفور علیم په تاکي طرح الله تعالی په کوم کې مهربانه دې أعوذ بالله من الشيطان الضجين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لديه دا ما قبل کر ربط او مناسبت تما قبل کې بیان د جهاد او تسکین د زرونه بیان د جهاد او د تسکین د زرل ده او پدې کې هم راتمې کې رکوګې هم د غزي کرې یا ای او هلذین امنو ای غل کو چا چی ایمان راوړې ده الله تکونو کذین کفروا مګيږي دا تو پښاندار کتان او چې هغه کافران دي وقالو لې اېتوانهم اویلو دای خو يرون ته دا پر ابو فیل ارض قالې چې دای ګرځې دل بزمکا کې فرو فیل ارض لټ او کانو غذان لو کانو عند راما او کانو گزن یائی لوکان کولا لو کانو عندنا ما مات کچاریدائی منگا تروی ننبا مریدل وما قتلو قتل کدل پی الحرب پا دغا جنگی دا منافجین یو قبر مشغور اکڑوا دو حق پا جنگی چکل دیر مسلمانان اکتریت شہیدان شو نو دیا دي منافقینو مسلمانانو فورې اندازه په اړه د حضرت ورکول دغاره دا خبره به کولا چې چرې دي مونږ تر راو په شې ګورمن باندې قتلیدل دا به خلق د بار بار خبره کوله څنګه به مونږ راو قصو توقتا انري توقتا نو که دا مسلمانانو مونږ تر راغله مونږ باندې قتلیدل نه د دې ذکر قران کریم دل تکای هدا وی لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا او نبو قتل قرش ودئي ليجعل الله تقارد شغر ذي الله تعالى ذلك أي ذلك القول حسرة اخصوص في قلوبهم قدرون ودئيك والله يحي ويميت اللہ فرمائي والله يحيي الله جوند في السفر ويميت في الحضر الله ذات ذات ذات خوای چې چرینوت یا په تقربان نه نه ومرېدل الله پرمه ای ز په تقربان کې ژوندۍ کوو او په هزار کې مړ وو مرګ او ژوند زمآ لات کې نو الله یوحی او یمیت الله تعالی ژوندۍ کوي او مرئ والله بما تعملون بطیر او الله تعالی هغه امروي چې کوم تاسو کوي بينا ده ولئن قتلتم فی سبیل الله و تاسو سو قتل کری شوې دا الله کې او متوم یا امر شوی تا بغیر القطع یا په شهید یا په خپل مرگ باندې مر شوې بغیر القطع ول من الله و رحمه مقام مغفرت بوی د جانب الله نا و او رحمت نن ما یجمعون خیر مما یجمعون به تر دا ما لنا د کم دي خلق جمع کړي د دنیا کې د اموالنا أي في الدنيا من الأموال وليم أو قتلتهم رشويتات البتتاة قتلتهم رشويت أو قتلتهم يا قتل رشوين لإلى الله تحشرون نقام أن الله ترس ورجمك هذا الشيطات فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله رب ورحمت الله تعالى ترى للتمم دا دا دachtet شو چې نبی عليه الصلاه والسلام چې کلاغه پنزوق قطان د ابن جبیر په تر کردہ کې دو حد باغ غر باندې کې نوليو او غيب بل دیونه پریږودل غنیمت لکه تر اكو نو داوی په جوان دی آزاد دي شکایت مسلمانان متملہ نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام خپل دې ډېر زګیر او خفاو والله ورته وو فرمایي چې کچاریتا دی ته اوسه شروع کړه نرمی دیونه کړه نو داخله بٹول ستاد افان او تطبیق داخله چټول تا سره ملګری دي نو دا ستاد اخلاق ستا او تو واجبانه تا سره ملګری دي کتنندی نه کفغان جوړ کړي او غاری دشی نو بس داخله بٹول تا نه خپشي او آئنده د پارانګر کې ما نرمی مو کدی ترا او دې لپاره واخنو او دې طرف هر معاملې کې مشوره کوا نو الله ورته فرمای په بمارحمتین مین الله په رحمت الله تعالی ترا لن تلهم نرميو کدي دې لپاره ولو كنت تظا کچری وی ته بدلو بہانہ غلیذ القلب لن تظوا من حولك لن تظوا من حولك دا لن تظوا لام تاکید ده. مقام قاجد شو مخا مخا متفرق شو من حول کا د چار چا پیر تا عنهم والتغفر لهم بقنو کدیتا او بقنا او لهم او بخنو او علی دیده پارا وشاورهم او مشوره کدی طرف معاملات کی فاذا عزمت فتوکل علی الله فکلت عزمو ک ن بیا توکلک په الله باندې کره کی خبر تک لکشی لکا قطیرا ہی شیتا پس د مشورین د مشوری حکم مورته کړه انو بیا ان الله يحب المتوکلین پتہ د څنګه الله تعالی وقای متوکلین لرا اجین ترکم الله فلا غالب لكم داورت الله تعالی تسلی ورکې مؤمنان ان ینصرکم الله کجریم دادو کستاسو اللہ تعالی نو فلا غالب الکم فتصب بغالب نی پتا سو و ان یقذلکم او پچری و ان یقذلکم او پچری الله تعالی رسوا گری تاسو نو فمن الذی ینصرکم من بعدي استغدا غذات چې امداد بو کی تاسو من بعدی پد دغنا و ان الله فلی او با خاص با اللہ باندین بس بکار دے کتوکلو مومنان وما کان لنبی ان یغلو در دی د نزول واقعی خلک داکیو چې پیغمبر لے صلاة و سلام کلا د جہاد د میدان نبس مال غنیمت تقسیمولو د دا مال غنیمت کی یوسادر رکشو سر رنگ والے یوسادر و غیب شو نو پیغمبر لے صلاة و سلام که هغه صادر غیبونو بعض منافقین او بعض مسلمانانو چونکې دمبه خبره منافقین وېجبینه اوه تا دی ویچ کې دې شي هغه صادر نبی عليه الصلاه والسلام خپل کور ته نو د منافقین او د خبره د عام مسلمانانو ته جوابانه ګمراغله نو الله تعالی د غیظ تر کوي و ما کان لنبی ان یغول و کان لنبی د شکایت د جانب د منافقین منافقین مبارک شکایت دے وما كان لنبی ای ما صح لرسول سیند دا قبر درسول علی صلاة و السلام دا پارا يقول یغل ان يكون في الغنیمت شیغ خیانتو کی فغنیمت کی ان یغل فمعنه دا خیانت مانده شیغ خیانتو کی فمال غنیمت کی ومن یغل لیات بما غل یوم القیامة او شایت چاچی غنیمت کې خیانت اکڑو چاچی خیانت اکڑو یا تیر را بڑی دے بما ما غلّا یوم القیامہ ای حاملن علا ظهرهی دکی ترسید خیانت کرے دے با قلم لا باندے با قورت در قیامت در اوشد کرے اور با او باید ایک قرآن ایتونو کی راضی چی توک بیددہ گاڑی تاکی دلی توکو نو اللہ فرمائی سمت وقا کل انت بیاو پورو پورو ورګي دي شهاري او نا خپلرا جزاءم اي ما كتبت اي ذا ام ما كتب پورو پورو ورګي دي همت و ابا کلنا تل اي تعطي وافيا ام ما كتب پورو پورو بدل ورګي دي بدل دا اي چې دکړي وي ما كتب سجد کړي وهم لا ظلمون اي بي زياده العقاب او دې تر بظلم نكي وزیادت عقاب سرا یعنی سزا زیاته نور کی او سمت وقوة كل نفس ما کتبت ای جزاعم ما کتبت خیرا و شرا قلیلا و کتیرا که کموی او کزیاد تبار من اتباع رضوان اللہ آیا پتچا چتابی داری اکرا در رضا انجیدان اللہ تعالی کمم باہا بشان داغچا کی دیشی باہا چغاہ ګیردار کو بے تفق من الله په ناراضگی په غضب د الله تعالی سره آیا چا کی رضاونی د الله حاصل کړه دې په شان دا بچا کی دي چې چا چی الله تعالی حاصله کړي و مأواو جهنم او دې ځکه لري غجهنم دې و بی تل مطیر او ډیر بد ځای د ورلو دے ډیر بد ځای کوم درجاته منند الله چا د پاره درجاتي ایل آل رضوان الله لی آل رضوان الله سوط رضاون غیدہ الله تعالی ذاتی نو دا غیده پاره فرمایي چې هم درجات عند الله لاهل رضوان الله وهم درجات عند الله سوط رضاون غیدہ الله تعالی ذاتی نو دا غئی د الله باندې نو فرمایي وهم الله دې دا پاره ترګی دې بنید الله باندې واللہ بطیر بما يعملون او اللہ تعالی بیناد پیغام لرو چې کوم دی کئ لقد من الله علی المؤمنین فتاتی تر قام قام من الله احسان کړ دی اللہ تعالی علی المؤمنین فمؤمنا رباندی اذ باذ فی رسولا کل جوړه په دای کې رسول دا اصل کې جواب دې د قطعه محذوف دا جواب دې د قسمي محذوف نه جواب ختم ده اگر والله لقد من الله على المؤمنين قسم دې په الله پتا کې ترا احسان کړی دی الله تعالی په مؤمنانو باندې کوم احسان یې په کړی دی اذ باثین الرسولۃ راوی دې ک پدای رسول من انفسهم اي عربيا مثلهون چې دې عربي رسول دی یعنی دې د جنس نه دی رسولا من انفسهم يدعو عليهم اياتي چې تلاوت کوي په دې د آیاتونو پهلو و يذكيهم اياتي اي الامر والنهي امر او تلاوت کوي بدی باندي و يذكيهم او پاکي دي لرا ويعلم بالتوحيد بالتوحيد پاکي دي لرا باتنن بالتوحيد او وحدانيت تبار نو الله تعالى فرماي ويعلمهم الكتاب او تعليم ور گي دي کتاب او او د حکمت او او د حکمت بیل تعلیم و ارکید کتاب و الحکمت مراد علم ظاہری دے علم ظاہری حکمتنا مراد علم ظاہری او یو ذکی تذکیہ چیده نو علم باطینی مراد دے او دا یعلمو مل کتاب دا کتاب تعلیم انو دا منافی د شرک دے منافی دا شرک دے نو یو یو ذکیہن دے باطینی بل كذا يعلمهم الكتاب دو كتاب علم نو دامنا الشرك بل حكمت داع المظاهرين وإن كانوا من قبل هذا جهد يمخذ بنا أي قبل البعث لفي ظلال مبين فكاركم راه كبراته قبل البعث أولما أصابتكم مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها آية لما أصابكم لانه در حالت دې تاسو کې یو کټ تاسو موتی به تو کدا صوبتم مثلی ها تاسو ورکړو یو په دوه باندې دېنا په بدري په قتل تبعين او اثر تبعين تاسو په بدر کې غيله دېنا ډبل ورکړو تکلیف څنګه په قتل تبعين او اثر تبعين چې اوياب کې تاسو قتل کړو او یام کې دېان کړو تاسو غيله دېنا ډبل ورکړي تکلیف وقلتم ان هذا تا سوی دکم ہوا من تا سوی دا سوی چې دا د کمزاینره پولتورته وای وو من عین دی ان قوتکم هو من عین دی ان قوتکم تاسو وی ولتم ان ازادا تکلیف او د مشقته او مصیبت د کمزاینره دا چې ک تیار دي د کمزاینره پولتورته وای پاک حبیبه په جواب دي دي کی من عین دی ان قوتکم دا تاسو د خپل ځان د طرف نه دي څنګه به ترکل مرکز دي به ترکل مرکز مرکز پرېخه ونوځه کا دایي مرکات کړئ او څنګه نبي عليه و سلام اور لبر برځه مقرر کړئو تیر اندازې پر درولې ودې مال غنیمت جمع کول د پار را خوشو الله تعالی په دا مصیبت او تکلیف راو پرو واقع تا توریدل را چې دی الله تعالی موږ پر ذکرو د تیر انداز پر رود غتان عبد الله بن جبيري په دي باندې پهثالار مقرر کړئو او ور دیته د تدار تبار درېګه او کله مشرکین نشانه فرصت کا حمله کول غاری نو تاځو تیر اندازې نشو تو تیرونه ولې او چې بار په قربانی دا پنزو کتانو درولې نو لاندې نه د 2000 پوځ رواني د 2000 پوځه مقابله کولی شي شرم نشي کوله هغه په غر کې د غټانو شاته رې نو نبی علیه السلام د غټانو شاته کیرولې چې کلان نه پوځ درځي نو یو یو په ترګو ولې نو تاسو پړمته پر راپریو دي نو دایته مال غنیمت شروع شو شون ټول او رامندګری یا ولدیانه کسان پاتیشو نو الله تعالی ور ددیدې فرمای چې دا تاسو تکم تا نقصان در دی دلو ان وقل هو من عندي انفسکم. دا تاسو د تا خپل ځان د دا طرف نه چې تاسو مرکت کړې ان الله علی کل شیء قدیر پتا چې څنګه الله تعالی بار یو باندې قدرت لرونکي وه وما ما اطابکم یومل تقلجمان وما ما اطابکم من القتل والجراحہ او كمشي جتاغ تدرورتی دو دقتلنا یا دجراحتنا اغل زخمونونا يوم التقل جمعاني فاورد دجمع دو دوارو دلو فاورد دملاو دو دوارو دلو الجمعان يوم جمع دو کافرانو بل دو مؤمنانو در روز جمع شدن هر دو خوش فاکم جمع شو هر دوار خوشنا نوفا بإذن الله پهپې جت <تسجادت> دا الله کالا که عمل مومنین او دپاردي بحر ممنین چې ظااهر کې الله کاله ممناننو ته میزل مومنین الذي نه عام نو من المافین دپار دي چېجوېله کالا د خلکو د را جیمانې را وړی د منافقان ل مومنین مطلب دا نه دی چې الله منافقانان نهپې ژلور ځکه د د غدا اعتراېدي لی عمل ماف. چ وليه <والی> الله تعالی منافق نپی جن دل کی دته کی الله فرمایي چې ولي علم المنافقین چې الله منافقان نپی جن دي خدا معلومي کی الله منافق نپی جن دل دغه جواب ده چې دای علم فمانه دری اظهاره کړي وليهر المنافقین دپاره دی چې الله تعالی دا منافقان خلق تو ته ظاهری او یا ليميد المؤمنین الذين امنوا من المنافقین دپاره دی چې جوې ممننانو ل را هغه ممننانوله را چې ایمان را وړ دی د منافقانې جو چې والله فرما اوله منله نه ناپ د پاهدي چېوپې جیا هغه خلکو ل را چې منافقان دي او وقيله ل اوې چې ته تعا قااتلو في سبل الله راشي تاسوو تعاله راشي تاسو وقي ل منافین بدلهنی وب منافقانو ته ویل وقيله م. یعنی دیمنافقان تووه لشو تعالو راچه اتاسو دیمنافقان تووه لشو تعالو الا کلمہ تعالو قاتلو بی تبیل اللہ حبداللہ احبیط نوبئی او, او نور منافقه نتووه لشو تعالو راچه اتاسو قاتلو بی تبیل اللہ جہلو کی اتاسو پلار رضاللہ کے قالو اب ادفعو اے الحدو بتکفیل استوار یا دغه کوي دشمن لارا اوی دپا او ایل حدو دشمن دپا کوي قالو لو انه علمو قطالا دی وی لو انه علمو قطالا کچره مونته علم و د جنگ د مونات دینوي نو لتبعناکم دا مونږ تاسو تابیداری کړي و هم لکفر یومئذین اقرب منهم للإيمان لتبعناکم مونږ تاسو تابیداری نه وکړي هم لکفر دای په دا عورت کو فرتا یوم اذن په دا غورز باندې اقرب منهم للإيمان دیر ندی او دې ایماننا فی الظاهر اذن ایمان لههم فی الباطن دا للإیمانی دغه کې ایمان کو په باطن کې او دې ظاهری طور هم کفر پر کار او باطنی کو دې کو پر یقولون به اقوا ایم وی بدی په پهل جو یپولونه به واغهم بې پخپلو جوباندي ما هغه سر ل دپې پلوهم چې نو کې یپولونه به اپوام وي بې پپلو جوباندي ما هغه ل دپې پلو هم چې پزنو دی کنو والله عالمو بما یقمون او الله تعالله عالمم دی پاغې پاقبانې کم چې دی پټو والله لمو والله اعلمو بمامن نې پاخې یقمون. اللہ تعالیٰ حالیم وفاغ نفاق باندے کم چې د پټو الَّذین قالو لے دا دا منافقین و دا آغا منافقین و باق سے دا آغا تولو کمو تو چی دا او حد مو مو مسلمانان لپزرونو کے اغا کوٹا شو نو دا آغا ذکر اللہ کی الَّذین قالو لے قوانهم الَّذین آغا منافقین قالو چوی دے لے قوانهم قدرونو تا قدرونو تا وقعدو او دی پقلبان ناسو لو طاونا ما قتلو کچری دی زمانگ اطاعت کروی یعنی محمد علیہ السلام او صحابو دو, دو مدینین نوے ہوتے زمانگا ملگر کیای کروی مدینین نوے ہوتے نو ما قتلو دی بنو قتل کرشوی قلت ورتو ہے پا جواب دی کی فدرہو آن انفسکم الموتو پس لرے کہتا تو ای ادفعو فدرہو پا مانا دی ادفعو کرے اذا دفعوا عن انفسكم الموتى لركي تاسو د خپل ځانونه نه مرګ ان كون صادقین صادقين په تاسو زریشتونی په چریتا زریشتونی تاسو وايي چې مون تروې د مرګ نه اوبجو نو, نو, بجو. نو بس تاسو ځان نه مرګ لري کوي مرده تاسو نه لري کوي چې مون به امانو چې او تاسو ارته کول شي ولا تخذب الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او دې نه نا پروردگار عالم مسلمانان اوطا یکم پدی کې شهیدان شو نو ترغیب الی الجهاد او بشارت د مؤمنانو د دې ځای ذکر کیږي چې کله دی ته د جنت دا باغ او بهار او دا نعمت د جنت دا ورته وکولې شي نو دې په قوت په قوت jihad تر ترالیزي او غثې دی لا تحتبن الذين قتلوا تاسو ګومان مکه وای دا خپل کو بارکه چې قتل کړی شو پلاردا الله کې اموات اندې د مړي مو کثایر لموا لکتن جہان مری بل احیاون بلکی د ژونددی عند ربهم یرزقون مقربون پني د الله دی د رزق ورکیدیش پني د الله دی د رزق ورکیدیش انو د تاسو خیال کړئ نو په سوره بقره کې د 212 کې لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموا لا تقولو موائی تاسول لمن آغا چاکا یقتلو فی سبیر اللہ سی اغو قتل شیف الارض اللہ کے امواتا مری ورتموائی بلحیاون بلکی دی جواندی ری ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو تا پتنشت جریت تن جواندی ری تاسو شعور نرے جدی پا جوان باندی دا لا تحضبن الَّذین اپوتی دو قرآن کې کی آغا آیت تے چین ایت د شاعت توحید و سنت پاکستان بانی مبانی او امیر د ملتان په তেজ باندې دا ویلو چې کچېری قران کریم کې داتو آیات نه نو څومره باسان کړه با. کریم کې داتو آیات نه نو څومره باسان با ودا خبره غړي وای نه اد الله ګجراتي او احمد دایلو نه اد الله ګجراتي امیر دې او احمد دای دې نه دې ته ژوند مذيبات دو نن تبا یوبل کتاب هم نکله د رحمت دیده باری کې امام بوخاری رحمت الله له ته مرتد زندگی کو او امام بوخاری رحمت الله له ته را بیش یې ویلې او امام بوخاری رحمت الله له ته مفقود العقل مفقود العقل مفقود الذهن ویلې چې داړو په څه او د حدیثنا عالی ورته هم لیکلې و دې دې د حديثونه حالې بهمانه حديث ورتاړو پته نو او په اېخمان نه کوو حالان کې امام البخاري رحمته الله دې د حديث او امام دې چې د اغه ثاني په کائنات کې رشتہ امام البخاري ثاني نشته مخه رات ذکر راځلو دغه موليان او دغه ترون دې احمد دې رونې انو هغه موليارو دې تقبلو کې مشوره وکړه د حديث روایت بیانول شجره بیانول دا دې ग्रंथ کار نو لک مليان تیار کړل لکه حدیث او ورته یاد اوغه حدیثونه چونو د ټولو دراویا نو باسته فقیکمو چار فلاان فلاان فلاان فلاان فلاح حدثنا فلا حدثنا فلا قال حدثنا فلا دا دغه دراویا نو با چونو اړیو پکې دا بدل کبار حدیث نلثراو ثلث لن حدیث ورته یاد غو لث لسو وڑوله دراو یانو ترتیب ټول بدل ک حدیث غلط دا وته امام بخاری دراز انداز استقبال کې ټول و دریدل نو هر لث و غفلث لن حدیث غلط بیان کړو نو تل حدیث شو در دیتاو امام بخاری و دریدل وې دا تاسو چې څنګه بیان کړاول و داګه چې بیان تم غلط او چې کم کمراوین په کم ځای غلط بیان کړی او ماغه دې بیان او دا دا غې نه به دې بیان کړو نوہر حدیث بیاوال غلط بیان او بیا بیتین او طلع حدیث دغه شوړو اولی راوی په انداز باندې غلط بیان کړو بیا ورته په خپل انداز صحیح یو حدیث بیان کو امام بخاری هغه امام نو دا زالم هغه تمراض دی دي او داوود ربی یې کایته نو دنیا کې توحید کوو نو دا داتې زمنګ داهل سنت او الجماعت علماء دیوبند مطلب د حيات النبی په سلسله چې د شهداو بارکه دي ده رب الجلال ويك لا تحتسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا في سبيل الله امواتا نبيان چې د شهیدان واره کې دا باسه دا انبياء مبارک وبد با حیات النبي باندې د امت اجماع حیات النبي باندې د امت اجماع د کوم ذکر شوي دا اول هغه جامعہ بن نوری کاؤں مفصل و مدلل ذکر کرے دے جامعہ بن نوری کاؤں کراچے مفصل و مدلل بیان کرے دے فرمائی جمع باپ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کا سوال اور شبک و شبہات پر مشتمل تحریر ملی ارادہ تو نہیں تا اس بارے میں کچھ لکھو لیکن آپ لوگوں کی تحریر اور اقراف و جوانک سے آئے ہوئے قطوط نے مجبور کیا کہ کچھ وضاحت لکھ دینا ضروری ہے لہذا مزید وضاحت کے ساتھ چند سطور لکھ دیئے امید ہے کہ اس سے تشفی ہوگی اور سب شکوک و شبہات بھی دور ہو جائیں گے نرسل ہمارے حکابر دیوبن رحمہم اللہ تعالی کا فتوہ وہی ہے جو جامعہ تلزم اسلامی علامہ بن نوردہ ان تراجی سے شائع ہوا ہے و یہ کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ و پر تمام انبیاء علیہ و والسلام و سلام و شہداء کرام کی حیات کا عقیدہ نصوص شرعیہ اور اجمع سے ثابت ہے نصوص شرعیہ اور اجمع نہ ثابت ہے با اتفاق علماء اہل سنت والجمعات خاص کر اکابرین علماء دیوبند اس کو جمعات دیوبندیہ کے لیے معیار قرار دیتے ہیں جمعات دیوبندیہ حضرت علماء دیوبند د بیاقیدی لر هم معیار جوړه اټزان د پاره چې څوک د بیاقیدی قائل نه و بده و باندې کې نه دیو باندې بني دا خیره جوړه کړه او اتکه خلاف منکرین حیات النبی ولانبیا او کو مبتدع اور اهل سنت والجماعت سے خارج قرار دیتے چې څوک د حیات النبی د حیات الانبیا قائل نیوي نو علماء دیوبند فتوا ده چې دا بدعت دی, دی. چ کوم د حیات النبی <سؤال> د عقیله قائل <سؤال> نی مماتی نبی ته قبر کې مړ وای یا د نبی بارکه وای چې دا قبر کې د پخراق کې نو بیا کو بازار د پښنوم دکی د تبیدتی او مشرک وای علماي دیو بنده عقیلا دا علماي دیو بنده عقیلا چې پاغي باندې اجماع د امت دا هغه بیانونه بیا فرمایي چې ان منکرینې حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور امامت کو مقروح تحریمی فرماتے ہیں منظر پتے حرام دے منظر پتے حرام دے دا یو تفصیلی پتولا سپو سفوکی منحسرہ دا لیزہ موجودہ دا او زیاد تفصیل کی نظم دا دا جامعہ پین نور کاؤن کراچی جانب جانبنا دا افیدہ و مفلک اوی بیان کرے لی بیس چھے چودہ سو اکیس ہجری بیس چھے چودہ سو اکیس ہجری اوکہ اکیس چھے چودہ سو اکیس ہجری انتا دا پتوار تاریخ کی سین تیس نمبر دے دے پتوے داکہ چریسو گوری نو علتے باقید گئے سر کتیشی او دا حیات ته جندل غاری شه د دنیا حیات او د مرگ حقیقت د دنیا حیات موږ وایو چې انبیا او تاو شهدا او تاو اولیاء او تا حیات تابید ته حیات دغه تابید ته دنیا ده د حیات پشان ده به اینه ذات نه ده او دا حیاتم روح معجزت سره ده روح او ته صد دوالي دي کوی یو تړلی وای چې حیات حاصل لري ترخ روح تا ترخ روح په بقوب کې بیا د والو طریقه لګاړه دې کله کله وتی خوال فقوب په اوخري لا هیڅ فائده نقصان خود ته د وی خ باندې بیانې په وی خو خدا غوالو پیدا او نقصان دي چې د بدن خورېلی نو د بدن واج دی نو هغه انسان ته نقصان او پیدا ورکې لکه یو تړلی وای چې عذاب قبر ملاوی روح ته جسد پکېنی دাজি سم پکېنی تیر روح ته ملاویږي روح د ټولو رضوالخري د غ ته نوقصان ستا یا سړی و په کې د د ز چت نم را وړېږي ماری مچی چې زما پ را چې چکېولګلاتې نهړي کږي که نه پهپ کې دیېریګاری نم لاندې چې پهپ ک دې منډ و کله کله دشمن نه نومن هم نشیواه تا سر په کې منهوا نشیال د به ډیر کوشي کې د و دا کلل کو او ب او په واللاړی دشمن پ راورې نو پهويخوابانې د غېته نوقصان وي سان ته نه. بس وو دیولي د کله کله چې غموې راوي چې څار څار پروګوري کور پرودي ا دې وګی نیت تر تکه قانکه کله کله وې د پین پکت خانو کې ناستیم کله کله وې چې د امریکه کې امریکانو ته میکلاشن ګوبنیولې یو یو علم لیکرونی ولې چې قانکه پروتیم کله وې د امریکانو په بنیاد او راونی ولې چوک لیکن چوبوري خپل کاټي پروت دی دا هغه چې چون کی روح کې هغه نقصان رته نو اغه نو انسان د ظاهریت او انسان ته نه راځي نو دا کم حیات او کم دي د اجر کې ده نو دا ظاهرن ده زکه ته دا روح مع الجسد ده او روح مع الجسد دې نه وی له اعتبار اوس دغه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم فرمایي چې القبر الروضه من ریاض الجنه او حفرت من حفر النار خبر د جنت د باغیچونو یو بار اچره یاد جهنم د ګړنه یو ګړا پیغمبر علی صلاتو و سلام کیدی خبر ته جنت د باغیچونو باغی چوي نو که چاري بس خبر ته مړ او وښتاو ورځه چې خارې پر تی دی او بد نار اوچو ختم شو نو اخد ابن وائل عقیده او تا عقیده کې فرق نشلا اخد ابن وائل د مدینه پلار او کید دوه ډکه بیراوا وخت شو نو به دا جوړی جو ای به کلی د بیا برا اوځو او راځون دی نوغه دا اعتراض کو نارې اعتراض من تم که نوحات ابن وائل وروړي نوحات ابن وائل ته کوم اعتراض کو نو پیغمبر دا حدیث به درودن کې چې قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه لا نو که چیرې او ثړې وای جنت ته بدلیږم خو جنت کې به پروت مړی که او ثړې ته اوه وي چې وای ټیک دا زه به تعال ډیر دوی بنگلدار کوم او دې ټولې دنیا باچا به کوم خو چې کله ته مړی نو تا دا लाज به پتاق باندې کوم نو کچری او تلیتو وای چې پژوان درله زر روپای درقوم دا بهتري دي که په مارګ باندې ټوله پات شي د ټوله دنیا په تق باندې دیکې نه هغه به درځاره تلګوي پژوان باندې درځور روپای بهتري دي پژوان زر روپای بهتري نو ولي پیغمبر علیه السلام خو امتیانو ته دا وای چې کله مړ شي نو قبر به له جنت دباوي چون باغیته ګرځوم سمړ بابا کې پراته بیا متی ته دا مر په حالت کې جنت ته ضرورت دی یا وړي ځان دی غردي په کې پورا کو نه کې هغه جنت پکاره نو پیغمبر علیه صلاتو و سلام سره منت د مر جنت نه کی چې تاسو هم راځی جنت کې ودرې نو موږ ويو په تو په کوی ګنا جنت کې ويو موږ په پلاله په جنت کې تو موږ چې ځوږی جنت کې مي وې وکړه هغه نه تو لو لوبي مو به کومندې ترډي وو صداکه جنت پکاره نو القبر روضه من ریاض قبر د جنت د بارړو نه او بارګدا یاد جهنم د ګړو نه او ګرلا نو د پیغمبر ليرات او سلام دا حدیث دلالت په ژوند قبر باندې کوي په د قبر باندې چې دا د قبر کې ودی ژوند دی د کوه جنت د بارړو نه باغی چی هغه بیان کوي یاد جهنم د ګړو بیان کوي نو د قبر زندگی هغه اندی ده کې ذکر کا قران کریم کې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ان دا دلیل لته بل احياء بلکی دي او دا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تله تله زنا اور له کې تلن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تاسو ضمان مکوې په دا خلق باندې چې قتل کړی په لار رضا الله کې مړی بل احیان بلګیدی ژوندري ولیکن لا تشعرون لیکن تا څو شعور نه لري دا غي په ژوند باندې الله دا حیات النبی مثله ده دا قران کریم کے سوره زخرف کې م آیت ده وال من ارسلنا من قبلك مرسلنا اجعلنا من دون الرحمن الہتین و عبدون موازین کرام دې آیت په تفسیر کې لري چې آیت دې آیتنم آیات د انبیای علیه السلام ثابتې ده دا چې علامه کشمیری رحمت الله له انور شاہ کشمیری رحمت الله له دوت المن ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الہتین و عبدون تم چې تور ذکر وکړه دې آیت ته دې بارکه انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائی کہ اتدلو به آذی آیہ علی حیات الانبیاء دا مشکلات القرآن صفہ 24 لگو گو رئی دا اگه در منصور نمبر جر نمبر جر نمبر چر صفہ آکھ اور دا جمل صفہ اٹھاسی جن نمبر 4 دا لکتا سو گو رئی وَسْخَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ انوار شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن کے صفحہ دو سو چونسی در منصور جلد چھے صفحہ سولہ روح المانی صفحہ آٹھ جلد پچیس جمل صفحہ اٹھاتی جلد چار دال غبور دلتی و آتینا فلا تکن فی مریت من ولقد آتینا موسیل کتابا فلا تکن فی مریت من دا دی آیت کے د دې په تفسیر کې شا عبدالقادر رحمت الله له هغه کې لري چې د معراج پښپا باندې هغه وایي چې د معراج پښپا باندې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره د نور انبیا او ملاقات دا شویل نو دا ملاقات چې د موسی علی سلام اور صلی الله کښویل نو په جسدی انثریه کرا شویل انویدا په دې ژوند دې ځکه جته دي انتريه تراو مو دې قران په دې کې څو موقو کې چې د نبی عليه صلوات و سلام ملاقات د حضرت موسی عليه سلام سره پس بدره معراج باندې په جته دي انتريه ترشه او کته لري موسی عليه صلوات و سلام او بات دې نو دې جته دي انتريه تراده ملاقات څنګه وشو د امي لقائه من لقاء روحه لا ني دي ويلي مل لقائي دي ويلي مل لقاء روحه ني دي ويلي الله داني دي ويلي كم لقائه اي مل لقائه الله داني علم اللقاء روحه فجلوحه ويرونه بيعرف روح ما طلب نو دينا معلوميږي چدي روح محل جسد مراده دا ولا تقول لمن يقتلوا لا تحسبن الذين قتلوا حافظ ابن حجر الطهاني رحمۃ اللہ علیہ دې دی آیات مبارک څه وایي حافظ ابن حجر الطهاني رحمۃ اللہ علیہ دې دوار آیات مبارک وایيدا تبتان نو ماحیا من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء بنت القران والانبیاء افضل من الشهداء صفه نمبر 379 جلد نمبر 6 هغه وایي چې نو انبیاء کو بطریق بیا ژوند دی دا انبیاء ژوند کو بیا بطریقیا او نه ده چې شهدا او ته جون ملويږي نو انبیاء خود به خود ژوند دی دا غتی قرآنی کریم کې الله فرمایي اقتداء و نس سره چې کوم د انبیاء دا ژوند دا ثابت دی قرآنی کریم کې په اقتداء و نث سره هغه ده ان الله او ملائکاتو یو صلونه علی النبی قران کریم کی ہدایت راځي ان الله وملائکتو یصلون علی النبی الله او د هغه ملائکه د درود لګی په نبی باندې یا ای الذین آمنوا و یغلقو چات ایمان را وړی صلوا علیه و سلموا تدلیما تاسو درود لګی او سلام په د باندې او الله تعالی بذات خود بذات خود الله تعالی حی قیوم دی پر نبی علیه السلام باندې درود دی نو نبی طرف ته رحمتونه متوجی کی انه د نبی د پاړه چې الله پر رحمتونه ورای دی د دې رحمتونو د پاړه دا مناقب دی کدا یو ما ګټ پرتی یومر لا شکرتی ګټ پرتی الله په ګټ باندې رحمتونه نا دا الله دی نبی له ژوند ورګړي نو په حالت د ژوند کې په دواني الله تعالی رحمتونه لیږي الله دې رحمتون لی دا رحمتونه لیږي رضا په مرګ کې باندې نه لیږي دا بلکې دا الله تعالی د ژوند په حالت کې په پیغمبر باندې رحمتونه لیږي نو دغه ته عالمي برزخ کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم د روح ماجتد د جتد روح سره تعلق دی عالم دنیا کی تے تنگاو د دینه بیاض دی ورترا لکه الله تعالی رحمتونه لیږي نو صلات و سلام په حیات د نبی علیہ صلات و سلام باندې د دلالت النص او اقتضاء النص نه ملایږي دلالت النص اقتضاء النص سره دا ملایږي دغه حدیث حدیث نه حیات د نبی علیہ صلات و سلام حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی الانبیاء احیاون بقبورهم یصلون شفاو سقام صفحہ ایک سو چونتیس شفاو سقام صفحہ ایک سو عن انتن رضی الله تعالی عن الانبیاء و احیاء فی قبورهم یوصلون انبیاء بقفل و قبرنوں کے جو او اوجی منسکی بقفل و قبرنوں کے شفاو سقام شفاو سقام صفحہ ایک فتح البارین سفة تین سو باغن نمبر چی فتخ الباری سفة تین سو نمبر چی هم دغ حدیث د دا داراغتد دا 대 حضرت عناس فتخ الملحم سفة تین سو چبیث جل نمبر ایک فتخ الملحم سفة تین سو نمبر ایک هم دا حدیث دا حضرت عناس راغتتے مجمع اوضی ظوائید تیکلی دی چه ده حدیث رجال چی لی رجال دکمو پزریا بانے چه دا حدیث را رسی دلی نو اغوئی چه رجالوه استقا رجالوه استقا رجالو ده ده حدیث را رسا ان کی جلی نتول راویان نی دا مجمع و الزوایت سفہ ایک سو اٹھاتی جن نمبر آٹھ بانے لی کے لی سفہ ایک سو اٹھاتی جن نمبر آٹ. قاری رحمت اللہ ملا علی ملالی قاری رحمت اللہ علی اغتلی کی کیا جب مشکات شرح علی کرے گا کوئی وثق قبر الانبیاء احیاءن فی قبورہم مرقات صفا 212 جلد نمبر 2 مولا علی کریمہ ت اللہ علیہ تو مرقات کی جلد نمبر 2 کے صفا 212 کے دالی کی وثق قبر الانبیاء احیاءن فی قبورہم فیض القدیر کی فیض القدیر حضرت عناس دے روایت توئی چھ بہذا حدیث صحیح جل نمبر تین فیض القدیر جل نمبر تین صفحہ ایک مدارج النبوہ صفحہ چار سو نمبر دو مدارج النبوہ صفحہ چار سو نمبر دو کی لکھی وَرِجَالُ حَدِيثِ عَنَس فِي مَسْنَدِ عَبِيْ عَلِيْسِ قَاتٌ اغیم و اجدا ثقاتی دی هم اللہم شوکانی رحمت اللہ علی اللہم شوکانی رحمت اللہ علی لکلی الل دی وقد ثبت فی الحدیث ان الانبیاء احیاء فی قبورهم رواه المنزری و سححه البیهقی وی بیهقی دی تتہیوی نمبر تین سفہ دو نمبر تین بل روایت تا حضرت ابو حریرہ نلی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاه والسلام ما من احد يكلم عليا الا رد الله عليه الا رد الله عليه روحي حتى ارد عليه السلام ابو داود كده حديث ده ابو هريره روايت ابو داود ابو داود صف 279 7979 او دالته مسند احمد جين نمبر 205.27 متن دی احمد جن نمبر 2 557 نبی علیہ الصلات والسلام وی چې تاسو یو کس نشته چې په ما باندې ضرر نه را لیږي الله تعالی ما ته زما روح واپس را دیږي ترتیب دی پوری چې زما روح محل جت سرا داغد دی سلام جواب ورکم ابو داؤد شریف دکری او چې تر حیات نبی قائل تا مشرک و ابو داؤد تا امام ابو داؤد تد مشرک وی حضرت ابو هريره حضرت انس تد مشرک وی علامه شوکانی تد مشرک وی او دغه دي دا شباو تکام والے تد مشرک وی فتح الباری والے تا فتح الملهم والے تا انا اکابری نی دیوبندو ته دی اوبرینو کو علی قاری رحمت الله علی باندې فتوا ولا ګوړه دا د نبی له طه او سلام حضرت ابو هريره بارکہ حافظ ابن حجر فرمای چې دا روایت صحیح او رواتوهو سکاتو حافظ امن حجرق قلانی رحمت اللہ علیوی چی دا بہر ایردہ حدیث چیلے نو دا روایت سہی دے او روات دے دی چیلے نو اگر سکات دی روات دے دی سکات او دا تی پتخل باری صفہ دو سوناسی جن نمبر چیل اگری دا حدیث ذکر کردے دے حافظ امن کذیر رحمت اللہ علی فرمائی صححہن و ورحمه اللہ پل اذکار تفتیر امن کذیر صفحہ 514 جل نمبر 3 حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا ابن کثیر کے سلی کلی دی ویتححہن نووی تفسیر ابن کثیر صفحہ 514 جل نمبر 3 حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کلی دی هو حدیث جیر ابن تیمیہ جل نمبر 4 صفحہ 306 داری سوکو گوری دی محضرت اللہمان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی رواتوہ تقاتو رواتوہ تقاتو راویان دے حدیث چلینو دا تقلی عقیدت الاسلام دا اغی کتاب دے صفحہ باوا شبیر رحمت عطمانی رحمت اللہ علیہ لکی رواتوہ تقاتو فتح الملحم صفحہ تین جن نمبر ایک اوز دا دا حدیث سہینہ ثابت تھی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقبل قبر کی جسد اطحر سا رجوان دیره جسد اطحر سا او هر صلات و سلام وین کے چکل صلات و سلام وی نبی علیہ صلات و سلام ورلہ جواب ورکی درہم حدیث دو عوث ابن عوث رضی اللہ عنہ نهم روایت وَإِنَّ مِنَ اَبْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيهِ قُلِقَ آدَم وَفِيهِ قُبِ وفيه النفقة وفيه السائق فأثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرضوا صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليت فقال إن الله حرم علي الأرض أن تأكل أجتاد الأنبياء أن تأكل أجتاد الأنبياء اے تکینے چرتے اوغاڑیتا ریگتا بس چلیگی بکنے سماتلہ رجوعتا ہے جان بمدکاریت تیرے خلق بمدکاریت تیرے اوغاڑیتا سپا حرام تینا بکیتا بس چلیگی بچاتا بس چلیگی چاتا بنے چلیگی نو فرمائی دا حدیث کی دنو ابو دعوت شریف صفحہ ایک سو اکتالی جل نمبر ایک دا غسی نتائی کیم دے دا غسی نتائی کیونت صفحہ ایک سو چ جل نمبر ایک مستدرک حاکم مستدرک حاکم صفحہ پانچ سو سک جل نمبر چار غندہ حدیث دکھر کردے نفرمائی حافظ ابن حجر ویچی تححہو ابن قذیمہ وغیر, وغیر فتح الباری فتح الباری اندا ویلی دی او حافظ ابن حجر ویچی ابن قذیمم ویلی صفحہ دو سو ناسی شلمتی فارا نمبر چې علامہ بدر الدین حنی رحمتہ اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تاکل اجداد الانبیاء انذق القارۃ 69 صفہ 69 چې نو 69 جیل نمبر 6 شیخ عبدالحق محمد دیوی رحمتہ اللہ علیہ حدیث الذہی ندراج النبوہ صفہ 92 جیل نمبر 2 علامہ زیدی رحمتہ اللہ علیہ هو على شرط الصحيحين مستدرك حاكم صف 566 محدث العالم اثر علاما كشميري رحمه الله لوي فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل حرم على الارض اجتهاد الانبياء قديم الاطرار صفني تقول دلائل څرداري كونين صلى الله عليه وسلم دغه نور ټول انبيات راده شهداو د په خپل قبرو کې ژوند او باقیده دي یعقی مونږ نم کوي حضرت ابو دردار رضی الله عنه روایت ده هغه وی چې ادا الله انبيات دغه ټول ژوند دي او دغه درې د کور کې دي چې فنبي الله حي یورذق ابن ماجه د حديث کتاب ده صفحہ ایک سو انیت داب الدردار رضی اللہ عنہ و روایت سے پڑی علامہ منابی را مطلع لے فرمائی و رجال او تقاتم فیض القدر صفحہ تکاسی جل نمبر دو علامہ زرقانی را مطلع لے فرمائی رواہ ابن ماجہ برجال ام زرقانی شرم واحد صفحہ تین سو نمبر پانچ حافظ ابن حجر وی حافظ ابن حجر وی رجال او تقاتم دې چاچا نشي دا روایت ده هغه چې قرآنیان دي تهذیب التہذیب صفه 398 جلد نمبر 3 اب حضرت ابو الدردار رضی الله عنه جل القدر حاضرې هغه روایت کې چې الله نبی د ځوان دي او الله تعالی تر مخه دې دې رزق ورکې دي او ته ابو الدردار رضی الله عنه داته وي او ته حضرت ابو دردار رضی الله عنه په ټول خندا کې او بیا د پیغمبر شان کې ګثافي کې یا ندان مجرم جوڑے دان مرتد جوڑے جو واجب القتل درنه جون پیغمبر پہچان کی د تصدیق کول داوی تذا دا واجب القتل تر قلم التلازمی دی ولی دغه کی دا دا مرتدین او کی راضی دي پیغمبر شان کی د تصدیق خندا اور پوری کړي نداغسه دا ټول صحابه چې د توم را ذکروش دي ټول وای چې دا تول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرد جمیع انبیاء او شہداء دخبل و قبرن و قیش و, و اندیو الله ابن مسود رضی اللہ عنہ روایت کی ان اللہ ملائکتن فی الارض سیاحین یبلغوننی من امتی السلام نیسائی شریف حدیث جل نمبر ایک سفہ ایک سو نواتی ابن ابی شہبان مصنف ابن عبی شیبا جل نمبر دو سفر پانچ سو, و سو احمد محمد شاکر اغوی جی فی تعلیقی علامتنا دی احمد اتنادو سحی ریتنادو وی سیرے سندنے بلکل برابر دی علامہ محمد حیثمی رحمت الله علیوی رواول بزار ورجالو رجال صحیح مجمع الظوایت صفحة چوبیس جل نمبر دو امام تقاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چرواہو احمد والنسائی والتارمی و ابن حبان والحاکر بزحیح امان وقال صحیح الاسناد القول البذیع صفحة 15 سو پندرہ فتاوہ عزیزی کے حضرت عبدالعزیز زیلی بی رحمت اللہ علیہ اغتوی و بتوات و بتوات الرسیدہ ایمانا وَبِتَوَاتُرْ رَسِيدَ ایمانًا تفا اُنَتْتَر جِلْ نَمبر دا شاد الازیز محسس تیلی بی رحمت اللہ دا دا فارسہ روایت تیل وَبِتَوَاتُرْ رَسِيدَ ایمانًا فَتَوَاتُرْ سَرَ دَا مَانَرَ رَسِيدَ لِلَا ٹھیک دیکھا نا دا, دیکھ دا, دا فارسہ دا مَانَرَ دیکھا ہاں جل نمبر دو تفا اُنَتْتَر دا, دا, دا, دا, دا حدی په اعتبار د معنی ترا تواتر ترتیلې اضلری مصود رضی الله عنه قدما صحابه وره فقيه او محدث دی ها هغه په صحابه کې دي نبی عليه صلوات و سلام په جون ځان کې ورته فتوی اجازه ورکړو په خپل ځان کې نبی عليه صلوات و سلام د فتوی اجازه ورکړو او دا که هغه وي چې آل د ان بیا په قبرونو کې جون دي دی. نبی ا زما اپا خیال بیادات خبره کول دی بی بشان کی گتاکی کول دیر دا ظلم و د جبر خبره حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نبلیو حدیث نقل قال عليه صلاة و سلام من صلا علی عند قبری سمعتو و من صلا علی من بعید اعلمتو دا جلاول افحام صفح انیت لیبن قیم دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا حدیث ذکر کرده ده. ابن قیم رحمت اللہ علیہ دکھم قولونا چیتا دیر بیانے اگوی تی ما تا نبی علیہ السلام وی جزا ما دا صبر پا قواقی سوک ما ما باندې درود راولی گی نو دی پا قبلہ حورم او جواب ورکوم کلرین سوک راولی فرشتی ما ترا رسی او بیم ورنز جواب ورکوم حافظ ابن حجر از قلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی بسنہ دن جیئی فتح الباری صفہ تین او جل نمبر دو. فتخ الباری صفحة تین سو باوند جل نمبر چه. امام سقاوی رحمت اللہ علیه فرمائی وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ او القول البذیع صفحة اکسو سولہ. شارن نشبات ملالی قاری رحمت اللہ علیه دی حدیث بارکی سوئی بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مِرْقَاد صفحة دست جل نمبر دو. شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیه سوئی وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ فتح الملحم کی وی وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ فتح الملحم سفتین سو تیز نمبر ایک سفتین سو تیز نمبر ایک وَسَوَا سَبَقْ شَعَلُ لِلِي ابو حریر رضی اللہ عنو دا مکترین فی الحدیث نرے چی چانت زیاد احادیث نقل لده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ده آغا صحابہ نرے حدیثِ بل حدیث دې ده واقعې د معراج نقل کوله وایي ډیر ځحابوي چې نبی عليه صلوات وسلام الټدان بیا سره ملاقات کيده خاطره ادم عليه السلام پر ابراهيم عليه السلام پر موسی عليه السلام پر يوسف عليه السلام ايتال عليه السلام يحيى عليه السلام سره ملاقاتونه شوي دي نو وایي ظاهره دغه ملاقاتونه جسماني دا ټول په نړۍ برزخ کې دي نبي عليه په عالمي دنیا عالمی دنیا نه حال تلارو عالم برزخ کې غیره سره ملاقات کی نو قتل ژوند دی ختم دم کتان نبی له تنان سره غدا یو دی چې د هغه روحونو سره ملاقات وشو په یوه ماده غپلن کې بلن کې نبی سره موسی اسلام را تا داوی اداله اسلام را تا داوی او لقب را تا داوی ابراهیم له اسلام را تا او سبقي دا ټول ذکر پیغمبر اسلام کې وکړو دا روح ماج سره ملاقات وشو دا بری او دی حدیث قرآنی ته حضرت موسی علیہ السلام روزی شریف سره روزی سره تیر چ نبی علیہ صلاة و سلام د خپل خپل قبر کی من کون کې ولیدو حضرت موسی علیہ صلاة سلام روزی سره د نبی علیہ صلاة و سلام خاطی تیرې دو موسی علیہ السلام یولید د خپل قبر کی من کې پدی بنا <سا> باندې علامه ورجا کشمیر رحمت الله علیه الی ویلی دا حدیثونه دلیل دی چې انبیای اسلام پدخل قبر نو کې ژوند دی عقیده اسلام صففچی دان ورجا کشمیر رحمت الله علیه الی دا حدیث یې تنظیم کړل چې نبی علی اسلام له حضرت موسی علی اسلام په قبر پیریدو موسی علی اسلام یولی دی په کې ژوند حضرت ابو هرره نے یو بل حدیث نقلله Tale <hafte> samitu عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا القبر عيد وطلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم نتاي کیرا حدیثه ابو هريره رضي الله عنه وی نبی صلی الله علیه و سلام فرمایلی دي چه خلق خلق قبر نو دا قبر غلی مدر زاوی دغه تي همون کې تلاوت و غیره کوي بل کورونو نه قبرونو مې جوړوي او دغه په خپل تلاوت و غیره په کې او دغه تي زم ما قبر نه مېله مې جوړو زکه شتاک په مشریق کې او په مغرب کې کې کم دې کې نو ما باندې و درود را لېږي دګه چې د هاري یو وخت د شریف ما ترارتي ني تای شریف د دا ده دا اوري رضی الله وانو په اوالي سره او د حضرت اداره تعالی سره بل حدیث کلازی دا حقيقه الاسلام کې ذکر شوی دا حدیث د انورچا تجمیر رحمت الله علیه تف بای حضرت اداره تعالی صلوات و سلام کله چې دنیا کې نزول کی نو حاجه عمرینا قد بروزه یطهر صلی الله علیه و سلم طلاش روزه زیارت تا پاره چی ورشی نو درود و سلام چی اوئی نو نبی علیه صلاة و سلام بمورلا جواب ورکی جواب بورلا ورکی حضرت دار حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی ویدر وزیر پہر تلار ما درودو دیگا ویدر دلیل پخپل پیشکون زماز پخپل پخپل پان لگوائیم چه نبی علیه صلاة و سلام مات اوئی و علیه که سلام یا اے جما بچی پتہ دیں کلام دے جون کی تاییدو ذکا نبی علیہ الصلات و السلام ور جواب دے سلام ور کلو معلوم ہوئی دا کہ پیغمبر صلی الله عليه وسلم قبر کی باقاعدہ جتھو انبیائے جون دیری نالتے خلیفہ اول تھے سید اکبر رضی اللہ عنہ عقیدت مبارک تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ نبی علیہ الصلات و السلام جما پ ہجرہ کے مدفون دا دا ود اپاٹ نبی ر سرات اسلام وپاس دما په حجرهې شو ابوب رض الله عنو فغیر وختې یتو کوې چې زما جنازبه د حضور صللات سلام د قبر مخې تا د حجرې پهخوا کې کک دی شي د ت حجر دروازه په خپله کولا شوه او روز قدت نه اواز راغی چې ابوبکر دن نه راولی حجره کې د پن کېږې د عامام قبرستان پاستان کې می د پند کوي حضر کې نه رواییتغ و کې دلتي زم ما پلار ويده وصيت کړه نو د زم ما پلار د وصيت مطابق ويده هغه دغه جتا دي او درو دي پپاکيم د وصيت مطابق کې غو نو وي څنګه قبر نه आवाज راغې ادخل الحبيب الى الحبیب. نبی نبي عليه الصلاه والسلام واځو کړه چې ادخل الحبيب الى الحبيب ملګری د ملګری تر یو ځای کې ملګری ملګری دا داخل کړي دا واو شو چې محبوب جو محبوب سره راولې او هغه سره دفن کړي تفسیری کبیر طفا امام رازي رحمت الله له طفا 253 جلم نمبر 5 کې دا حواله کتئ شي دغه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه دغه ته حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه زمانا وا د فاروق اعظم زمانا وا مدینه نبی په کې کتا سن شور جوړ کړ حضرت عمر رضی الله عنه ورتوی وی ختم دې په کوډې وی رقم نه دی مې راغلی ورتوی د فائتن وی ختم دې په کوډې وی کتا د مديني او تدون کی خلق وی نو ما وتا ته له ضرور سزا در کوله ولی ځکه کتابو نبی علیه الصلاه والسلام بارک قران دې لاله طرفه او توا ته کوم په صوت نبی نبی علیه السلام خپل قبر کې پروت ته او تکلیف پرماده او تاسو چې جوړګړي داغه د आवाज نه مواد تیر ما بتاوله قزادر کوله او مجبوري دا ده کتاب ملمانه د طيب نارغلي اهلي مدينه ني په دي و جماعكم دا حواله د بخاري شریف کې صفه 67 جلد نمبر 1 قراس او قديش شریف کې دا حديث قديش صفه 67 جلد نمبر 1 حضرت عمر رضي الله وانو دا ميروي چې د باهر نارثوي کې مصافري ان تاس تبليع سزا ملا هوا ندا دو خريب 45 حضرت عثمان نورین نورين نمدغ ثابت علي رابع حضرت علي المرتضى تدن حيات النبي بارك اداره هغه ومن تار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جوار رسول الله الله عليه وسلم حضرت علي رضی الله عنه وي وي توکي زيارتو د نبي عليه صلوات سلام د قبر گویا چې د نبي عليه صلوات و سلام په خوا کې موجود چې د نبي عليه صلوات و سلام په خوا باندې موجود دي حضرت عاد رضی اللہ عنہ دادی صاحب کی دادی یو دو صحابینہ یو یو او د ډیر مشکات شریف کی حضرت عائشہ روایت ده مشکات شریف تی حضرت عائشہ روایت ده هغه وایته ز پک پلا حجره کې چې کوم ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدفون انو ز پک پلا او تا درونو کې متاخې لیدم د پرده کې په یو ځما خاوند یې وبلمپلار دي د پرده اټمام به منکو لیکن کله حضرت عمر دغل تدا پمته وې په خدای می د پټم اټداغې نه پد ما په صحیح طریقه سره پرده نېکړې نظر د نبی علی تلات او سلام روزي خرته نه داخليږم ځکه چې د حضرت عمر نه مال حیا رد حضرت عائشه وې نو حضرت عمر ته ځوان دی وایي دغه وې مشکات شریف کې دا حدیث موجود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر فلما دفن عمر فوالله ما دخلت إلا أنا إلا أنا مشدوط علي ثيابي حيان من عمر رواه أحمد دا کل مشکا دا کل مشکا شریف کل حدید هم موجود دے دا ام المومنین عائشة ستیقر رضی اللہ عنہ دا حیات النبی بارک داغیهم دا کل دا دا تے عمر روایات تھی دا نور روایات تھی قاسم نانو ترامت اللہ لے فقبل کتاب کے تفصیلی طور دا کل دا کل دا فتح الباری کی دی فضل باری کی حضرت بلال <سؤال> رضی اللہ عنہ جلہ و ثحابون دے داغن روایت دے حضرت عمر پر زمانہ کی کہ قحط راغ روزے قدرت کو کا کی ادری یا رسول اللہ تتلی امتی کہ فینہم قد ہلکوا فضل باری کی دا حدیث موجود دی کہ حضرت بلال رضی اللہ <سؤال> عنہ جلہ و ثحابون دے حضرت عمر غویت حضرت عمر در قحط راغ مدینہ کی راہ نبی علیہ الصلات <سؤال> والسلام <سؤال> یا رسول اللہ <سؤال> یا رسول اللہ الله اللہ تعالیٰ ندفل امت دا پارا دا باران در خاص ہوگا تاپ امت با اندے دا قحط دا وجہ کردا حلاک رش انو وی سید الانبیاء صلی وسلم بیا حضرت بلال وی چې خود کیولی دا بلال ابن حارس وی انو وی ته بلال عمر کا زمان سلام و آیا اور او توو ہے جئے انشاءاللہ باران بکیگی انو وی بیا زر باران شورو شو بیا زر باران شورو شو ندا فتح الباری کے فقط الباری اذا حوالہ موجود ده حدیث امر کر موجود ده فقهای کرام و عقیله حیات النبی بارئ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تلور توہابو کرے ملاقات شو ہاں یا علت توہابو کرے تلور نہ علت توہابو ترا ملاقات شو وین دا داز دا مشہول تابعین دے فقهای اربا کہ اقومنا فالارض امام عظم لقب ور دنیا کے ملاو شو وین ادا غریده مطلب ترجمان امام تحاویر رحمت الله له لیکي يم بغي لمن قصد زياره النبي صلى الله عليه وسلم ان يثور الصلاه عليه بينما يتموها او وتبلغه اليه تحوي تعريف ته 4 تا 5 دګوري اوي چې نبی عليه الصلاه والسلام د روزي قصد وکي او اراده اوږي په دې اراده باندې پترت کولې درغلي ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام په قبول درغلي او زیارت کولو ولت کله درود سلام لیږي در او هغه درود نبی علیه السلام ترتیږي نتیقې هنتی تدای کتاب د شرم بلالی हसन ابن حماد کتاب بتېشي باقي کتاب 177 کې هغه لم ما هو مقرر عند المحققين انه صلى الله علیه وسلم حی يرد موتمتئون بجميع المالک بجمیع بجمیع العبادات غیر انه حجبا ابطار القادرین عن شرایف المقامات دا توکوی دفق تو 73 کې شرم بلالی حسن ابن حماد علامه ابن عابدین الشامی شامی رحمت الله له هغه فرمای ان الانبیاء احیاءون فی قبورهم كما وردت الحديث راتائل ابن عابدین دفق تو تینو ګوره او دا حضرات انبياء عليه صلوات و سلام په قبرونو کې ژوند دي لکه حدیث ترازی حدیث کې چې الانبياء احياءن في قبورهم يصلون ويرزقون يوځه کې لفظ ويرزقون دي او يوځه کې لفظ د دا به دي د يصلون دي يصلون لفظ مشته حافظ ابن حجر الصلاه عليه رحمه الله عليه توي ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يتمر حياته لان الانبياء احياو في قبورهم قد قال الباري تفجوبي او 43 دوارو غدا حدیث تهشه علامه بدر الدين احمد رحمت الله عليه بيته وي ان الانبياء وان الانبياء عليهم لا يموتون في قبورهم بل احياو عمدت القاري تفجيث او جل نمبر 4 دات ان جل ثناوه رد الى الانبياء ارواحهم بهم احياون عند ربهم كالشهداء حياه الانبياء 14 ذيمان بي رحمت الله له دا کته شي من لا يقار رحمت الله له المعتقدو المعتمدو انو صلى الله عليه وسلم في قبره حي كطائر الانبياء في قبورهم وهم احياون عند ربهم والارواح لها تعلقا بالعالم ال... بالعالم العلوي والتقلي کما كانوا في حال الدنياوي فهم بحب القلب عرجون وباعتبار القالب فرجيون ده 18 شرح شرح الشفاعه ده توي مولا علي قاري رحمه الله عليه شيخ عبد الحق محدث ديليوي رحمه الله عليه ها مساله حيات النبي تقتفائي واجماعي وهي غويك بناه حيات انبيائه عليهم صلوات والسلام متفق عليه میانی علماء منت ملت ویچ کترہ خلاف نیت دران کے آن کامل کاملتر و قویتر از وجود شہداء و مقاتلین بی سبیل اللہ کہ آمان نبی اقرویت عند اللہ و حیات انبیاء علیہم صلات و حیات حزبی و دنیاوی و احادیث و احادیث و آثار دران واقع شدہ صفحہ دور تو 43 مدارج النبوه په پارته کې دا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت الله علیه او کې دا فيديو بیانې اکابر علماي دیوبند اکابر علماي دیوبند د دا دار العلوم دیوبند نن په دې باندې پلا فتوا ورکړی دا فتیح اکبر مولانا رفیع احمد غنگوہی رحمت الله علیه قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ولد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه حیات النبی پبارک سوئی انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو اپنے اجتام دنیا بھی کے اعتبار سے زندہ سمجھتا ہوں پتائر قاسمیہ صفتینوں کو رہ کر قاسم العلوم والخیرات قاسم نانو جرامت اللہ لے داری کی محنامہ دارلوم دیوبان فوننی سو ستاون ہی سوئی کے اوئید قاسم نانو جرامت اللہ لے دا بیان دا چول لکلے دی آپ حیات داغتہ سنیب لے اغم لک تتکیم سر تاریخی مرو باقاعدګۍ سره د الکل کېږي فقيه عصر محدث کبیر مولانا رشید احمد غنوی رحمت الله له حیات النبی بارکته وې وې قبر کې پاس انبیائے علیه و صلواۃ و سلام کې هیڅ اختلاف نه دی تاوور رسیدیا د جن نمبر 1 یعنی اپ صلی الله علیه و سلم بلکې تمام انبیائے علیه و سلام زنده هي و سونه دي د ټول زندري ژوندري او دی وې او ا اگر گنگو رحمتہ اللہ علیہ ہدایت الشیع ہدایت الشیع شیعہ جان ته کوم کتاب لیکللی دا کی وای صلی الله علیه وسلم قبر می زندہ اے انکو وها پر رزق دی دییا جاتا اے ہدایت الشیع د گنگو رحمتہ اللہ علیہ غوري تفکرت دې کتاب وای چې رزق مو ورکې دي قلیل احمد تارن اللہ علیہ وای ان النبی صلی الله علیه وسلم حی فی قبره کما الانبیاء احیاءون فی قبورهم بدل المجهود غوری فزر المجهود ته یک تو ستارہ جن نمبر دو او دغسی فقی محدد مولنا خلیل احمد سارنکوری المحند على المفندت کے تمچه انیات الله گجراتی ظالم زباکلہ المحند على المفندت که د قرآن ایاتون و حدیثو بانی مشتمل لے دائز را بغولیو حضرت خلیل احمد سارنکوری احمد اللہ علیوی فاغی کی تحریر کی وی حندنا وعند مشایخنا حیاتن حیاتن وی زمانگا و زمانگا مشایخو بنید باندے ويدا حياه كده دا موجود دي ثنا حضره الرساله صلى الله عليه وسلم حيات دنياويه من غير تكليف وهي مختصه به صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء صلاه الله عليهم والشهداء لا برزقيه كما ولطير المؤمنين بل بل جميع الناس نظريه العلامه ديوتي في رسالته ابنا الاذ کیا لحیات الانبیاء حيث قال قال شيخ تقي الدین السبکی حیات الانبیاء والشہداء في القبر كحیاتهم بالدنیا او في الدنيا ويشهد له فلا تموت علی السلام في قبره فان الصلاه تتبع جثدا حیا الى اخر ما قال فثبت لهذا ان حياته دنيویہ برزخیہ لكونها في عالم البرزخ المهند علی المفند صفه 13 صفه 14 صفه رکن ثلاثه نو جديد عمر حوالونا شيخ الاسلام شبير احمد عثماني رحمه الله عليه توي وي ودلت النصوص الصحيحه على حياه الانبياء فتح الملهم صف الدين توبتي جل نمبر 1 وګوري علاوه النصوص النصوص الشرعيه نصوص حقه نصوص حقه نصوص تهيحه واللاغين تابعتي چه حیات دا انبیاءو دا صحیده فتح الملحم و گوره ورپسه اللہ مانو ارشا کشمیر رحمت اللہ لے حقید حیات النبی بارکی اگو چکم ذکر چڑے اگا تیرش حضرت تاندی رحمت اللہ لے حکیم الامت اگا سوئی وئی چه نبی علیہ السلام و سلام پنس دے حدیث باندے جوندے دے پکپل قبر کی دا دا اگو شیخ الہن رحمت اللہ لے دا بوداود شریف انوار محمود شرا ابو داود کی غلی کی وای انه متفقوا علی حیاته صلی اللہ علیہ وسلم بل حیات الانبیاء علیهم الصلاۃ والسلام متفق علی لا خلاف لاحد فیه طه 610 جل نمبر 1 ڈٹل کتیشی کچری دا حوالینی وی موجودینی وی دمو موجودی د مدار وی تری موجودی وی نو دیمنکر تبدتی وی بیا دا مبتدی علی مبتدی پدین کې نوې مثاله راځي اکابر علماي دیوبن ټول قائل دي دغه ته صحاب دي یو یو صحابي کول موجود دی او دا متفقن علیه مسئله ده پدې کې چې څوک م اختلاف کوي هغه ظلم کوي او هغه خصوصا د حالت سنت والجماعه داعی دین کل هغه مخالف حالت سنت والجماعه علماي دیوبن ته څمرا تعبیر دی شیوي دي ټول باقی دې طرف بل حوالې تل تکي بیان کړي ولا تحسبن الذين قتلوا نوراً تبديل لارجات دوتری ودی کلیګ لیکن بس دوم کافی را کافیده عاقل لا فارزای خار کافیده فرمای ولا تحسبن الذين قتلوا او ضمان مکویت تا کو پار گسانو باندې چې قتل کړي شوی دی په سبيل الله بلارض الله کې امواتن موري ورته موای کتایرل اموات مل احیاون عند ربی یرضقون بلک ایجوندری نفسل پروردگار پخاط دی رزق ور کی دی شي فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَشَالَيْكَ يَدِي فَرِحِينَ خَالِقِي بِمَا فَاضَ وَأَنَّهُ آتَاهُمُ اللَّهُ جَوْرَ كَدِيدِ لَهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ ذَكْرُ الْفَضْلِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ أُذِيرَتْ أَقْلِهِ وَشَالَيْكَ يَدِي بِالَّذِينَ فَاضَ كَانُوا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ قَلْبِهِمْ لَأُبَارَكَ دِير دي يَوْرِت لَانِ دِ مِلَاو جُويدِ دي تَرارُت دَيْنَرِي اللَّهُ فَوْقَن عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ دا زیر ورکې چې دې یاره باغ ای باندې دې یاغي غمجن وی پره په بارد من الله زیر یقلی فنعمت الله تعالی سر وفضل او فضل الله تعالی سر من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او الله تعالی نه ځای کې اجر المؤمنانو الذين تجابوا لله والرسول الذين تجابوا الذي التجاب او ایجاب دعوت الله و رسوله اله الجهار چاګه دا الله او رسول دعوت قبول کړو د جهاد انا منبر دې ما طاب القرح بل داغ نه چورتی دږي دړي تکلیف د دې اچن نزول هغه حد پدې مورز به انده هغه بین اورد باندې کله وخت د رمضان مبارک بیا شو صحابړو ذات میان نبی عليه الصلاه والسلام دښته د مشرکین او د لخر تعقب لماتره بیا شو یو روایت دي چې تو تاسو ته ته تیار بند روایت دي چې اویا ته ته تیار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دي صحابه د ابو سفیان تعقب کړو ابو سفیان کېل ته ور دي پرونی ته ټول واقعه ذکر کړو ابو سفیان ته تسبیحات ښه ریته تیار دي لاروان به په ناغو تخته ده هغه ذکر کوي دیږي الذين تجابوا لله ورسوله هغه کتان اي الله ورسوله چا جواب ورکړو من لري وا خبره د الله او رسول الله من با دي ما مل قر فزادنا چې اورت دي د حقیقت تکلیف او زكمنا للذين اجر للذين احسنوا منهم د بار دا وکاتو چې اتانه کړو دین او تقو تقوای اختیار کړو ها ان اجر نظیم اجر وي له الذين قال لهم الناس ها که تا چې ګل دي ته خلق او دملګرو ان قد جمعوا لكم ذا ابو ظبيان قلوا المغير تیار کړو یو وخت لپیتی ور فیر کې راي دواي چې هغه تیار دی راځي ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم شوف دا کی څنګه ابو ظبيان او دا غملګری جمع شي ویری تاسو د پاره فخشوهم ویری کې دا غینا فزادو مېمانه الله د مؤمنانو ایمان نورم تیت کې وقالو زاي وقالو حسب الله ونعم الوکیل په دا وقته مؤمنانو چې جمع دعا کوي وانا غو دعا دادا حسبن الله کی خبر ورن عورتی تکرارواندی مومنان وی حسبن الله و نعمل وکیل کافر مغلرا اللہ تعالی او ډیر فقار تاسبه بس دای وی او دشمن مقابله کرا تیار شو فانقلبو فانقلب المجاهدون فطرا و فتشو د مهاجرین نعمت من الله فنعمت د الله تعالی ترا چی غنیمتو واپس چې جو همره له تا مو درګین نورم پلارانو سامان دې تا مان پر یوته وګټولې راوچو واپس را روان نو قلبو طلبو من الله و دې را واپسو په نعمت ده الله تعالی سره دې غو ثواب او غنیمتو وفضل من الله وفضل لم ينقصم تو او په فضل ده الله تعالی سره چې غا ربح بالتجاره ربح بالتجاره کامیابی د تجارت سپاغي کې جرح او هزیمت نو خلال البصر غنیمت راو او د تکلیف پکینو او چاې کله اب طوله نه او تبع رضوان الله او تابعداري کړو د درداونګې د الله تعالی والله هو فضل العظیم او الله تعالی لوی فضل والده كذلك الله تعالی لوی فضل والده انما ذلك الشيطان خبردا دبل نه دا شیطان چې دی یو قوی په اولیاء او ظلم لري ری دی فلا تقاپون تطمعريږي دینا وقافون او قات زمانو یې ریږي ری ری ری این مومنین مؤمنین کچری د تاسو مؤمنان به قدرتې دون غیری کچری مؤمنان یي زمما په قدرت میمان ایمان راوړي او زماده غیر د قدرت نه انکار کوي نو بیا پوئشي ولا یحزنک الذین یستارعون بالکفر او غم کی وانه کی تعالی هغه کتان تذلی ورکه پیغمبرلا ولا یحزنک الذین یستارعون بالکفر غم جننه کی تعالی راغ کتان چې ری منډی وای په کوفر کې انهم لا يضر الله شيئا بتا کی قرار کی دغی جرم میں کی رسول الله تعالی کا ای اولیاء اوو ملګری دا غی یرید الله الا یجعل لهم اراده کی الله تعالی الا یجعل الله اراده کړی دا کی غی لبی دتن ور کې ولهم عذاب عظیم اور یرید الله عذاب لوی بھی ترول كفرا بتا کی کرا اچتا ان کی وا حدای کفر ل ربی ایمان لَیَذُرُ اللّٰہ شَیْئًا ہرگز بزارا نه هرګې به الله, اللّه تعالی لا دا د الله تعالی لَیَذُرُ دِنَ اللّٰہ شَیْئًا دین د الله, اللّه تعالی و هرګې دی څو نقصان نه ورګې وَلَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او دې د پاره وذاب درناق به پارهت کې وَلَا يَحْتَسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ګومان نه کېال کتان چې کافيران دي اَنَّمَا نُعذِیلَهُمْ خَیْرٌ مونږه چې کومه ولات ورګې دی به تر د خپل ځان و نه پاره ان ما نو ل دا اسمما او دا دبلنامونږله محلت ورکړې دازو اسمما دپاردي چې نور د نات له معاضاب مو نه آخره دپه عذااب رس کوون کې د پ آخرت کې الله ل ظر مومنين نه د الله تاله ظل مومنين چې پریغ مومنانو لهمانتهمال پهغ حال فم چې تاز شيم چې تاسوي. ما کان الله ندی الله تعالی لیذر المؤمنین چې پرېګ دی مؤمنان درا ایلی ترک المؤمنین او الکافرین ندی الله تعالی چې پرېګ دی مؤمنان درا علمان کوملې تاغ حال پکم چې تاسو یې حتا یمیزل قبیته من الطیبه الله به دا چې نه پرېګ دی درا چې حدا پوری چې جدا کی کافر د مؤمننا یا جدا کی پلیت پاکنا وما كان الله یاکوو معله غيبو او نهدي الله تعالات چې مطلی کې تاسو لرا دے اللہ تعالیٰ دے تاسو غیب بغب بادي النا تعال نهري چې مطلی کې تاسو پهغب غب کللي دا صرف الله تاصللي په تریف منب او غ قبل تمز په چې تاسو موپژې مناتق او غیر داغ له نه تاسوونه شپژدي دا صرف دا الله ح د تې غب پجنې. ولاکن الله جدبي مروجللي من, مَن ش لیکن الله کالا ممنتقبقيي د خپل رتوولونه چال رجو واړي نو په طلی اوغلهغبي نو الله کالهقبیا دغیت په خبرنوبانې ملی ک نو پهام بالله وروړې په ایمانغاړی تاز په الله پرطولو را غباندي توې نو په ایمان رارو ت تفو تخواسیار که په له هم تاسو دپاره عجر بډیر لوي ولا يختبن الذي بقلون او குمان دی نه ک یا کتانان یا بقلونه بما عتاوهم الله من فغې چې غ بخل کوي ولا يختب الذينا غمان دی نه ک یاغ کطان بخل کوي بما آتام الله باغمال باندې کوم الله ورکړ دی منفضغلي د خپلفضلنا هو غیر الله دادي دپاره بهتر دی. بلو وشر لهم بلکه ده بخل بي ده پاردير زياد دي بد ترده سيطوّقونا ما بقلو بهي يوم القيامة سيطوّقونا سيطوّقونا ما بقلو بهي يوم القيامة الزرده چه دهتا بغارو تا قد يواجو لشي ما بقلو آغا مال بغارو كه بورتا واجو لشي آغا مال يطوّقونا توف توف فهار بورتا زورن شده مال بدا سه زورن ده بكم چه بخل کري حکمتی چې د بوخل کړي اوبه غاریته ځونندې نو ما بقلو به یوم القیامه کمبانې چې د بخل کړي وي پورت د قیامت باندې ولل الله میراث السماوات والارض الله د پاره میراث ات مانو نه ده والله بما تعملون کبیر او الله تعالی په هغه عملونو چې کم تاسو کوي خبردار ده لقد سمع الله ربطمنا چې دتما قبل سره ما قبل, قبل کې بیان د بوفل او پدی بیان د بوفل او کما قبل کې مذمت د کافرانو او د منکرانو او دلته د کافرانو منکرانو ورامي توبو ذکر کیږي دروانو شناعه لقد سمع الله قول الذين قالو لقد سمع الله قام کا پتاګی ترا او دی الله تعالی قول دا وکتا قالوا کی دی ان الله فقير اتزاحان دا په مدینه منوره کې يهوديان دېمو مسلمانانو پورې څنګه کوله توق دې کوله چې کله دا آیاتونه نازل شو د دې شان نذولم دا چې کله دا آیاتونه نازل شو چې يا الذین امنوا اقرضوا الله اقرض اقرض قرض ورکے حسن دا نه ده اقرضوا الله قرض حسن دا کې را قران کې واقرضوا الله قرض حسن چې تاسو قرض ورکې الله لپاره قرضه نو دوی جواب کی وی وان الله <سؤال> فقر ونحن اغنیا الله <سؤال> تعالی <سؤال> غریب دی مون مالداري <سؤال> هم ګور لا قرض ورکو داسې دی هیڅ د هیڅ کافر زمونږ دی هیڅ کافر خنجران ګور الله بارک پیغمبر علی السلام او یاقلو الله قرض حقا نو دوی په جواب کې تا وی الله فقر ونحن الله غریب الله هم قرض غاری کډ به ذنب ما قالوا الله فرمى اذا لقى من بغي لقد ايتى توي وقت لهم انبياء بغير حق او قتل لدين قتلوا انبياء لرا بغير حق الناقه ونقول هم بواء يذوق عذاب الحريق هم تتوايو ذوقوا سكي تاسو عذاب ذوقون كي ذلك بما قدمت ايديهم ذا قد وجا جليغلي لاتون هدي دمكنا ذلك بما قدمت ايديهم یا بدی وجا چم کلی کلی لا چون دی وان الله علیث بظلام من العابد او پتا طرح الله چے نه دے زیاد ظلم کو ان کے پابندیگان کو باندی ظلام فلا یاخذهم بغیر جرم ظلام مے ای فلا یاخذهم بغیر جرم پس نہ انتی دے در بغیر دو جرم نہ العابد و يعذبهم بغیر چ عذاب ورګې دی الله بغیر د ګنا هغه چې ویل نو الله حید الینا هغه تهان چې روایت پتاګی تر الله تعالی وعده کړی د مونږ ته را الله نومنا لرسولین حتا یاتینا بقربانن تاګلوهن نار دوی ته وی مونږ په دې رسول باندې ایمان نه راو تر حدا پوری چې دې قربانې را موجزه مونږ ته وکی د قربانن تاګلوهن چې دې قربانيو کيو داکه په غرباندې کې دي او راځي هغه څه دي موږ د لکه دل غوړ نه کتیره امبیاو کړه دا طریقه چې هغه امبیاو پکا بقرباني وکړه داغه بيدار کې په اوډا د کې خو دا اسمان نه به ور او هغه قرباني به اوسه زول نه مطلب به دا چې دا قبول شوه او جوړ وړاندې مطلب به دا چې قبول نشوه نو الله تعالی او ذری ذکر کړي وایي ته دا, دا يهوديان دوی انذين ان الله الىنا الذاتان چې وايي چې په تاکید الله تعالی وعده کړی د مونږ سره الله نومنه لرسولن حتا یاتينا بقربان چې مونږ به ایمان نرارو پیو یو رسول باندې حتا یاتينا بقربانن ترکه هدا پوری چې اگر تاسو کې مونږ سره په یو قربانه باندې النار تاكله النار چې او لري لارور وانت ورته وایي جاءکم قد جاءکم رسول من قبلی په تاقی تره راغلی تاسو سره رطولان مکې زه و ان چااب معجزات انظاهره اگر تغې ټول په معجزات ظاهره او سر راغلو بال البنابل نف ضبط هم په تاسو دغې تذبکووبل الذي او په معجد سرم راغلی قللتم چې کم تاسو ایي فلیمه پتلتهوم بیاول تاسو وغې درقتللولهکه احیاو ذکر یا ان كنت في فول کوم په چری تاسو رییا ون تا څوی نومره په دې د آرامي کې مونږه مونږ له موجز درا چې قرباني کوي نه دا قوم بیا و تراوا نور دې نه الهه و دې موجز دې تاسو قوم بیا ولي قتل لك زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام دی وجل غ قوم بیا ولي قتل فان كذبوا كثر بيان دي دروجن کی تعالی بعد ابوطنان عذرهم المذکور فضا غي دباتر دود عذر دا غينا فان كذبوا كثر دروجن کړو تعالی ف ک دبارو سر من قبل کا نو پهتااق سره درژ کړوررکانو مکستانانهژ کړون او ران مکستانه جاو بال الباتتي چې غیر را تک کړو په مجدو سره او پهطفو سره کتابونو سره وال کتاب او په کتابونو ظاهرو سره کتابونه ظاهر كلو نفظ فتل مووت نوپرو کمه فضو تاخبربرو کې د کاغی چې قلنا نذيقۃ الموت اری او مات نپ نراو زایقہ د مرګ دا و انما او قون او جورکم یوملقیامه خبر داد بل منا پورا پورا بدر کی دیچی تاسو لا اجرنا د قیامت باندې پمن زهذہ ان النار پچا چی بچوږو نن دور نا ای ابعدہ عن النار پمن زهذہ پماند ابعدہ سوب کله ریکله شوور او دخلل الجنتہ او داخل کله د جنتہ پتا کی کرد کامیابی فقد فاض اي لي, ليس ما في الدنيا من نعيم المال لا کامیابی دو مندا دا, دا. دا دنیا نه دا اخرت وملحيات الدنيا او ندي ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر د دوکي سامان دي لتبلونك اموالكم وهنفسكم ها مقا وستال امتحان غتیشي باموالكم فمعلوم التا وسرا وهنفسكم بدار نو تا وسرا فمارو سره څنګه بل الجهاد جهاد کې بيقامه کا خرج کوي معلومه سره څنګه نفقونو سره څنګه بالقتل والذرا والجرح لکه په قتل ترا قتول ترا او جرح ترا زخم زخم ترا انه لا تغلوننا قام قائم پهان هغه ستې جتا کو په هم عليكم په معلومه تاسو کې وان کو تکم په دانو نو تاسو کې ولتظمون من الذين اوت الكتاب او خا مکھاتا সুবা উরাই দা গতা না চവർ ক রেশে বে দর ল কিতাব মিন ক্বাবলিকুম মাকিসাতুনা ফী মাযিয়াতিল্লাহ ফিল আযাব ওয়া মিনাল্লাযীনা আদ্রাকু আউ মুশরিকান না আযান ক্বতীরা আই শিতাম ওয়া ত্বাহ দিনা বকানত লুতান উরাই আযান عذياتهم کچریتا څو صبر او تقوا متیار تا سماتیت الله ها تقوا متیار تا نو ف ان ذلک من اعظم الامور نو پتا کې دا د خیر ذکارون دی ای مین خیرل الامور دا د طلب کوون دی اعظم بمانات لک لک کوون دی وایذ قد الله فی تاک الذین اوت او کله چې الله تعالی وعدا. لا دسانناات چې ورکې شوي د الكتاب ل <سؤال> توب نهور ل النته چې دا کتاب به تاسو خلکو تر بلا طلبهم بههم چقام خه سووي بدي خلکو د طلب کوو ددنا ولا تزونه او پهټوي ب نه الندي لرا فن بدووه ورااقزهورهم په غرض د کتاب ل را د لا دانو شاته واشتروا به ثمنًا قليلًا او واشتدای په دی باندې ای ای بکه ثمن ای په کتاب باندې یا حتلوا حاصل کړي به په پټول دې کتاب باندې ثمنًا قليلًا ای من الرشوه دا واشتروا ای حتلوا به ای بکه ثمنًا قليلًا ای من الرشوه نو په بي بعد نled اومرت او هودیت کنم ولا تحسابن الذین یفرحون او تازو گمان مکوی فاغجتانو بانده یفرحونا چهی خوش آلیکی مما اتو یفرحون ولا تحسابن الذین گمان مکوی تازو الَّذین ولا تحسابن تازو گمان مکوی الَّذین یفرحون فاغکتانو بانده چه خوش آلیکی ممکوی اتو چه کم مال دیل ورکریش زمانہ قليل بتغییر کلام الله دو تغییر د کلام الله د بدلو په وجه باندې لو نپیتی ورکریشی ویلی و یحبونا ان یحمدوا فقیدا خبرات دغه تعریف کړی شی مہمالم یفالو پار کار کیچ دینې وکړې کار یې نکړ او خپل کوی تیاو د پلان کی کړه نه کدا زمونږ له منبران منبران کیدې د بل په غلو ټیزونه چولو باندې ډېر پوش خوشالي د مبران چې دیني کړوي چې دا اصل کووي چې داد کړي ټول د دنیا کې دا باب جهان منستران وزيران د دې ته خوشاليږي چې غلبلو کی د دې په دی واچي نو فرمای ولا تختبن الذين يفرحون او تاسو ګومان مکه وې دا کارتان مبارکي يفرحون بما اتو يفرحون چې خوشاله کوي بما اتو چ کوم شه دی لور کړه شیوه ده تما په کلام باندې دولو ويحبونا ی احمد او خفيدا خبرات داريف وکړي چې لكه دا نور کړي لكه دا نور مګر ته توحيد کوه تاسو بیانوي دا کرا دا چې په ټوټه وایلاندي وته پرنګ بولاږي الله پرمحي ويحبونا ی احمد او خفيدا خبرت تاريخ وکړي چې دهي ها بمالم يقعدو داغت چې ديني کړي فلا تحضبنهم بمفازة من العذاب فالتاس دمان مكوى فديبان دي بمباعد من العذاب شريب العذاب نجيني لرش نا الله فرمي عذاب دور تميله ولهم عذاب أليم او دفارة بعذاب دربنات وي لا مانع منه ما نعبني بعميد فارب ادوال الله ملك السماوات والقرب الله د پاره ملکیت د اتمانون او د عظمتو والله علی کل شیء قدیر دا اللہ ضرور ضروره دګه چې ملکیت د اتمانون او د عظمتو ورته لري او د پاره سبحانه کودرت لرونکی دی ان فی خلق السماوات والارض او تاکید کرا په تخلیق د اتمانون او د عظمتو کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ابتلال دلل و نهار کی پڑھی کی تیری لا آیات قاما نشانات دی ل ال الباب دا پار دا والا ابن حبان ابن حبان با کے او محدث ابن عساکر رحمتہ اللہ علیہ پکل تاریخ کی نقل کڑی دی چاہتا ہے نبی ربا رضی اللہ عنہ عطا نبی ربا رضي الله عنه ابن حبان ابن حبان فق صحیح کہ او محدث ابن عتاکر رحمۃ اللہ علیہ فق ال تاریخ کی لکھی دی تیری کی لکھی دی کہ عتا ابن ابی ربہ ده حضرت عائشہ تری او دلالو ور دیو یا امہۃ المؤمنین اے دم ممر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ بیان کا چداغی نہ عجیب و غریب واقعتا قربل <سؤال> دی شيغه او چیر عجیبی حضرت عائشه اور توی کی رسوار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم واقعیات داتی وي دزې نگاه کم اوری دا له چېغه عجیب غریب نه حضرت یې عطاید نے بیرباح اور توی کی بڅټ بیان کا حضرت عائشه اور توی وی دې واقعه بذرته بیان کم کی دا ډیر عجیب و غریب و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پبلتن کی زبان پټ کو چې ویل سیر تا تیر شنو نا بیا پاتې دي چې بیا پاتې دي نو ماته ویږي اجازه ترا کا چې جو بل الله رضا او د الله عبادت وکړه نبي اودا څر دام وکړو مون ته و درې دي ذره کا ته کو وی په هغه قیام کې نبي الیطلا تو والسلام دمر اوجړن دمر اوجړن چې سینا مبارکا ګيره مبارکه ټوله دوبو نه دندشوا وی بیا وکول ورکو کیم دمرا اجڑن چے پزمکا باندے تمرا ووبے چے د نبی علیہ الصلات والسلام نوک پورا چے بندہ ورتا حیران ہو کوئی بیا تقدیر لاو نو پتجدا کیم دغه نو ہتا کی دغه س جڑلی یودا من جیکو یورکات بل رکات اخر شو رشپتی رشوا پدغه جڑا جڑا من من کشپتی رشوا حضرت بلال رضی دې وی راغې او د دمون اطلاع ورکړه د صحر کېدو اطلاع ورکړه چې صحر شوه د یا رسول الله نبی عليه الصلاه والسلام چې بلال आवाज وورې او ورېدې د جنا په حالت کې مدینه وبوي تلا حضرت بلال ورته یا رسول الله تپسبه نه جاره تپسخه پاې توغه معتونه الله تعالی دې څې راتونکو یار سماقې نو ته بیا په تسبه نه کې نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته ارشاد فرمایلو چې اے بلال ولی دو د الله تعالی شکر گزار بنده جوړنه شو او جړن په جړن پامه نه وی جړن پامه چې دیګه الله تعالی آپ د شپې په ما باندې دا ایت نازل کړل چې ان فی خلق السماوات والارض بطاکی طرح په تقریق داکه نو د ذمکو کې وقتلاف اللیل والنهار اختلا د شپې او در وج کې یاد انخ مخ شانات دي ل اول ال الب دپاره ده والله بیا بیا لالات سلام بیان کو نو بیا شاادو پرم چې حالکتوي طبديلاغ سړی دپاره چې دا یادتونونه و او غورو پکر پهکې نه کوي دا یادونه و او بج کې غورو فکرکر نه کوې نو دپاره ډیره نه دا او ان توجود این فی خلق السماوات والارض تاکیت سرا پا تخلیق دازمانون و دزمکو کی و اختلاف اللیل والنهار پا اختلاف دلیل نهار کی لآیات انقام خانشاناتی لغلیل الباب دطار دعاق الوالو الَّذینِ اذکرون اللہ قیاما اغجتان جهی یادی اللہ لرق و لا رباندی وقعودا او قنات سباندی وعلا جبی هم او پخپلهغااړهاناند دی ای طب کرو نپ خلک تمامواېول و او فيکررکئ په تقیب راثمانو نو دزم کوکې عرب بانا ما قلبته او دا وي چې زما پرورګاره ندي پیدا سبحانکا فقنا عذاب النار پس بچ کی منگا دور دو دا ربنا انکا منتو دخل النار اید منگ پرور نگارا پتاکی کسرا چال رجتا داخل قورتا فقد اخذیتاو نتادی رسوات ختم دیکو ومال الظالمین من انصار او نبوی ظالمان از پارسوک امداد کون کے من زائد دو او انصار مانتا مددگار نوو مال الظالمین من انصار نبو ظالمان و سوک مدد کون کے نبو ظالمان و سوک مدد کون کے اتوشتما سی پارا تحریم آیت نمبر اٹھ لگو بوری اتوشتما سی پارا سور تحریم آیت نمبر اٹھ یا ایو هلذین امنو اغفلو چات ایمان را وړلې توبه الهی توبه نصوحه توبه الهی طرفه توبه پښاف دل کرا نصوحه پهنه توبه ملي توبه نصوحه دا نصوحه دې دا صاب زړه صاحب زړه کرا حتا عذاب ربکم زر دې کتاب پرورديګار ايو کفران ګندا چې لري کی داونه سيئاتكم دنا هونستاتو و يدخلكم جنات تجري من تحي الأنهار او داخل قتال صرف داخل قتال ربنا تفاونا شبهی و لا غين لان يوم لا يخز اللہ النبي فکم او لا يخز اللہ النبي شبنا نرسوا که اللہ تعالی نبی لرا والذین او ناغتا سامن رجیمان را و لید ما آغوش دی یوم لا یغضی اللہ النبی والذین آمنوا معاوه الله تعالیٰ بنا رسو آتای نبی در آہا او ناغتا سامن رجلی نبی در آہا او ناغتا سامن رجلی نبی در آہا او ناغتا سامن رسو آتای او در نو حلتا سوائی نو فرمائی ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتا الله انك من تدخل النار پتہ کی طرح تج سو پور تداخل کی نو فقد اخزيتا تاغره توا کی اول تو وی کہ یوم لا یخزله النبی والذین آمنوا و مؤمنان آمن دے نر توا کی تیکل کنا دل تر تواے ثابت ادا دپاردار کہ اول دوی علاوه کې تو کو وړاند نو رتوا او دلیل ليك ندي نه دا لازم راځي کنه چې مؤمنان ګناغاران په جهنم کې داخل شي هغه رسوا رتوا او دلیل ليك نه او سوره تحريم والایت کې مؤمنان مبارک الله دوی چې الله تعالی دې نظر لیکي اونې رتوا کوي ټیک ده کنه جواب دی په آيتي اوله کې ادخال فنار فن نه مراد دخول حلود فنار پدې 아이بولا کې چې الله وی رضوا کوم به نو ما نه دازا دا چې توکه مې شه مې شپري اور کینو هغه بر رضوا مراد دې کافرانو چې کافرانو بر رضوا کوم او په دا, دا غبل آیت کې چې دازې په غبل آیت کې چې نغې رضوا کوم نو الګ دې نه مراد دوو مؤمنانو د وقت وخت د پاره جهنم د سزا غدیبا لره توا کین نه له ونه سزا به و او د لومبی ایتنا مراد د کافرانو تک د جهنم دی او د دیم ایتنا مراد د مومنان ورکاره کیدلی د دوی برخو کیګنا حضرت انص رضی الله عنه تایدی من طیب قتادہ او ابن جریح رحمت الله علیه د ټولو نده جواب دی دي ډټول دا جواب کړل کتا تو ګوره روحمانی ور پتی کتیشی ثاوی ور پتی کتیشی ثاوی او روحمانی ضوار او پتی کتیشی ربنا انك منخذل للنار جواب یو شته ربنا ای پروردگارو مونږا انك منخذل للنار فتاک کر بتاک کر ته چی چان داخل کی اورتا فقد ازیدون ترط واکی غلرا ومال القالمین من انقار او نیت ظالمان غپاره تو کیندات کوونکی ربنا ای پروردگارو مونږا اننا <سؤال> سمعنا <سؤال> مناادیا په تاک سره مونه اوور دلې یو مونادي ینا دیې لیمان چېغا اواز کوي د ایمان لپاره ان عام موذا چې ایمان راړی تاو په ر کو پپل پر وردیګار ایمان راړ پاغبانې رب بهنا ف لنا زنو بنا پر ورګاره زمونګ په بقه و ک مونږته زنو بهنا دناونو زمونه د کبارو وهننا آتنا او خمونکې زمونږ تغاير رو موږ واړو بناو را وتوپن مال ابرار موږ کې موږ ها وتوپن مال ابرار موږ کې موږ را د ابرار ترنيګا وکړه ربنا وهتنا ما وعدنا على رسوله اې موږ پروردګارا را کې موږ ته موعده کې تا کړي دا په رسوله ولا توجنا يوم القيامه موږ ته کې موږ را په ورځه کې آمد باندې انك لا تغلف الميات ته دا کې ترا مخالفت نه کېد په پیواده پس تجبلهم ربهم فَتَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَقَالَ قَبُلُ كُرْدِ لارَ پروردگار دې اني لا قذيو دې قبول کو جواب ورک اني لا قذيو عمل حامل منكم اذا نذايكم عمل دي عمل كون کی من ذكرن و انتا داغن رويو پر څه من بعض بعض دي بعض نه قال الذين هاجروا فجاءت هجرته او خرجو او کونونه وز اووف تبیلي او ورکله عذیت ورک شولو پلا زما کې في تاعت متار زما کې و وو او قلو ک وات او پلا ف کارروزه واپولو او قتل پرش ع شیدان شو لووق ف نانطهم تا مخ لري بم زدناگوناونه د لدي لا خود دلا همم اوقام مه داخل بکم ض را. جنات البداق باغنوں کی تجریم تح بہل النهار ای بہی گی باغیں لاندے نہروں نا ثوابن چا غین لاندے نہروں ثواب امن عند اللہ دابت نہ تھا زمانے بدال عظمت پہ انداز والله عنده حوض الماء قد مستطاب او اللہ فا انجام دے فا سواب دے لا یغرنکا تقلب اللذین کفرو فی لا یغرنکا دوکا کیوانی کی چیتا لرا تقلب اللذین کفرو ای تصرف اللذین بدلی دل را بدلی دل, دل دکا فرانو فی البلاد فقارنو کی متاؤن قلیل دالون دی پیدا دا ثم مقواهم جہنم بیادر ایتکانا وور دے و بیس المهادو او دیر بده د ورته وده لاكن ال بينا لكن ها کتان اتقوا ربهم في رج غید خپل پروردگار نہ لهم جنات تجری من تحت انهار دیره پرواز د باغ نووی چې به یې کې وداغین الان نهرونا قالین فیها ام ایجب دی من عند الله من طیاد الله د جانب نه وما عند الله خیر للابرار او دته یالا تر وی د بهتر من الاعزاز يا عزازان ډېر بهتري للابرار دپار دنيکان او اين من اهل الكتاب او په تا کې ترا دالي كتابنا لمن يؤمن بالله هغه تو ایمان راړي په الله باندې علمو ابتدائييا نام ابتدائيين لمن يؤمن بالله هغه تو ایمان راړي خامخای ایمان راړي په الله باندې او ما اون پتا کوان دي چې هغه واما هم دې له کوم جنازې کيږي د هغه طرف دا چې تورات او انجیلي خاص عين لله پدې حال کې چاجه لیکي الله طرفا لا يشکرون بیاات الله زمنا قليلا نبهر دې آیات الله تعالی لرا دغه هم دې په کې چې پريشواد کې بینان به کتمان آیات الله به کتمان چې خپل ملګري دې تنظیم ملګري به قفقيږي کچره حق خبره بیانې نو غدي په ټکی د امویان دا چار چا پیره امویان ورته د دود خیر پیر دې سندر دې ذات و ذات نه ځاتم چې د مو پیر را خبره نه الله او رسول سره جنگ دې ترمر ګران کار کړی دې یادات نور ډیر ډیر دې نه دې جنواراته خبره نه هغه بس پیر توبه و توبه دې نشته نو الله فرمای لای قرونه به آیات الله ثمن نه قرتې دې لائش کرونا ناغری لعایات اللہ پبتد آیا دنگا اللہ الله کی سمن قلیلہ لهم نبیسے اولائی کا دغخل جری لهم اجرهم عند ربهم ندی حجر داللہ سر اجرهم عند ربهم فنزہ پروردگار جدئی رئی ان اللہ سریع الحساب بتا کس طرح اللہ تعالیٰ جری سریع الحساب دیر در حساب کوئن گری یا ایوہا اللہ دین یا غافل بچی ایمان را وړی دې إذبرو وصابروا صبر وکې تاسو علي الجهاد فمیدان جنگ کې صبرو وکړي وصابروا او مضبوط اوتې تاسو ورابطو په وقت اوتې دیو وبلطا وتفضل اوتې یعنی مسلمانان دې وکول کې تپريته نه راو مضبوط اوتې په شدایدو د حرب باندې وصابروا مضبوط اوتې مضبوط اوتې علي شداید الحربي باشداید ز حرب باندې جگړی باندې ورا بتو او په وخت تو دمون زو د زکات او د حج او د روزی او د جهاد سره وتقبل الله ویری دا سرا اللہ لانا په توحید الله تعالی کې نه لګم تطلیحون پای کی تاسو